Джеси Инчоуспе Глюкозната революция Анотация Опирайки се на над 300 научни следвания, на собствения си опит, както и на преживяното от своите самишленици, развенчавайки митове и утвърдени от години схващания, Джеси Инчоуспе ни запознава с революционното въздействие, което оказва балансираната кръвна захар върху здравето и благополучието ни. Десет прости съвета са помогнали на хора с здравословни проблеми да подобрят състоянието си, да възвърнат формата и енергията си. Диабетиците, сърдечно болните, преждевременно състарените, хората с свръхтегло, вечно гладните, преуморените, потиснатите, тревожните могат отново да се радват на живота единствено като спазват хаковете на джеси, при това без никакви съсипващи диети, като ядат всичко, което обичат и в каквито количества желаят. Звучи невероятно, но е факт. Джесин Чоуспе и богините на глюкозата са го доказали. За автора Джесин Чоуспе е родена във Франция през 1992 година, завършва математика в лондонския, Кингс коледж и биохимия в университета, Джорджтаун във Вашингтон, живее в Париж и Ню йорк На 19-годишна възраст тежек инцидент, от който едва оцелява, пробужда интереса и към медицината и по специално към науката за храненето. През 2019 година създава в инстаграм акаунта богинята на глюкозата Клиомба Дълсъс Дудъс, в който пише и обменя информация с десетки хиляди свои последователи за ролята на глюкозата за човешкото физическо и психическо здраве. Книгата и е глюкозната революция» излиза през април 2022 година, веднага става Беселър във Франция, САЩ, Англия, Австралия, Испания и Германия, а за по-малко от година е преведена на повече от 30 езика. Отзиви от Инстаграм общността. Богинята на глюкозата. Няколко дни прилагах съветите на Джеси и апетитът ми изчезна. Това промени всичко. Лаура, 63 години. Ям тестени изделия и отслабвам. Би ли могло да има нещо по-страхотно от това? Джасмин. 20 години. След като две години нямах оволация, сега тя отново стана редовна. Свалих 16 килограма. Акнето ми изчезна. И психически се чувствам толкова по-добре. Информацията, която Джеси споделя, промени живота ми. Няма връщане назад. Хедър, 31 години. Джеси ми показа, че мога да променя начина по който протича моята менопауза. Приятелите ми смятаха, че никога няма да мога да сваля килограмите, които бях. Натрупала. Благодарение на Джеси доказах, че грешат. С помощта на нейните глюкозни хитрини свалих 4 килограма. Спи както преди. Чувствам се невероятно и вече не ми се дреме по средата на следобеда. Чувствам се дори по-добре, отколкото преди менопаузата. Бернадет, 55 години Диагностицираха ме с диабет тип 2 след третата ми бременност преди 16 години. С течение на времето той се влушаваше и беше трудно да го управлявам. След като започнах да прилагам полезните съвети на Джеси, за 4 месеца стигнах от ниво на глюкозата на гладно 200 мг наклонена черта дъла до 110 мг наклонена черта дъла, от тежко болна от диабет до вече напълно здрава. Успях да подобря състоянието си сама. Фатме, 51 години. Променеща живота информация. Свалих 16 кг за 2 месеца. Проблемът ми с повтарящата се мигрена се подобри значително и сега преливам от енергия. Чувствам се по-добре от всякога. Ана Лаура, 49 години. Четири месеца следвах съветите на Джеси и без усилие свалих близо 6 кг. Масивното ми хормонално акне изчезна и за първи път в зрелия си живот имам нормални нива на хормони на щитовидната жлеза. От 8 ми е наклонена черта LTH стигнах до 4 ми е наклонена черта L. Никога не съм се чувствала по-добре. Тамара, 31 години. Аз съм 64 годишна жена, преживяла рак на гърдата, със заболявания на сърцето, глюкозата и щитовидната жлеза. Приемам хормонални съупресори и въпреки това устях да сваля 8 кг за 3 месеца с невероятно елементарните промени, които Джеси обяснява толкова добре. Най-слаба съм, откакто съм родила, а кръвните ми тестове са, по думите на моя лекар, като на едно 5-годишно дете. Трудно е да се повярва, дори за мен. Благодаря ти, Джеси, че промени живота ми. Добра, 64 години. Аз съм диабетичка тип 1. След закуска се случваше за харта ми да се повиши до 300 мг наклонена черта дъла. С помощта на информацията, която Джеси споделя, се научих да поддържам глюкозата си стабилна и hba 1 се ми изпадна от 7% на 5% за 3 месеца. Вече не мрънкам пред семейството и приятелите си. Най-накрая мога да бъда човекът, който искам да бъда. Луси, 24 години. Нямам думи, с които да опиша колко много съветите на Джеси промениха живота ми. Преди две години спрях да вземам противозачатъчни с цел да създам семейство. Мислех, че ще е лесно. Но менструацията ми така и не дойде. След една година отидох на лекар. Поставиха ми диагнози инсулинова резистентност и синдромна. Поликистозните яичници. Беше наистина трудно. За щастие, открих книгата на Джеси и надеждата ми се възвърна. Започнах да прилагам съветите и менструацията ми се върна след два месеца. Всичките ми симптоми на синдрома на поликистозните яичници изчезнаха, повишено космяване, тревожност, постоянно ядене и сега току-що разбрах, че съм бременна. Толкова съм щастлива, че не мога да го опиша. Филипа, 29 години от 19% мазнини в тялото стигнах до 8%. Такова щастие! И всичко това при положение, че ям всички храни, които обичам. Семир, 24 години. Бях с диагноза гестационен диабет в 29-та седмица на бременността. До сега, месец откато спазвам съветите на Джеси, забелязвам огромни промени. Чувствам се по-добре, отколкото някога съм се чувствала по време на бременността, не съм подута. нивата на кръвната ми захар са стабилни и контролирани, лекарът ми е доволен и най важното вече не се страхувам. Не мога да не препоръчам труда на Джеси на всички бъдещи майки. Паулина, 39 години Близо от 30 години страдах от тежка болимия и нищо не ми помагаше, докато не започнах да изпълнявам съветите на Джеси и да се грижа за нивата на глюкозата си. Вече два месеца не съм прияждала или повръщала, което е невероятно. Честно казано, мислех си, че това е нещо, което е просто част от мен и никога няма да мога да преодолея. Сю, 48 години. От няколко години се сблъсквам с хипобликемия, ниска кръвна захар. Не знаех, че мога значително да подобря състоянието си, като променя само няколко неща в начина си на хранене, като например реда, в който приемам храната си. Благодарение на Джеси и на нейните основания на доказателства наблюдения се научих как да ям бисквита или шоколад с много по-малко отрицателни последици. Сега, когато кръвната ми захар е по-стабилна, съм в състояние да преодолявам по-успешно симптомите на тревожност и да се съсредоточа върху справянето с първопричините за нея. Илана, 37 години. Чувствам се като природена. През по-голямата част от живота си съм страдала от миалгичен енцефаломилит и хронична умора. Борих се и със симптомите на ковида. След като само преди месец открих богинята на глюкозата, се чувствам много по-добре, поздрава съм, пощастлива и енергията ми се върна. Огромна благодарност. Кристи, 37 години. През последните две години косата ми падаше бясно. Бях. Объркана и съсипана. И тогава се случи чудо. В продължение на 40 дни следвах принципите на «Богинята на глюкозата и сега косата ми отново расте поплътна и гъста». Толкова съм щастлива. Не само това, но и обърнах хода на преддиабета си, преди имах нива на глюкоза на гладно 110 мг наклонена на черта дълъ, а сега са 96. Енергията ми е много по-стабилна през деня, както и нивото на глада и жаждата ми. Вече нямам нужда от втората чаша кафе след обед или от спешна закуска. Умът ми стана поясен, а акнето ми изчезна. Удивително е колко бързо се случиха промените. Препоръчвам Джеси на всички, които познавам. Ая, 27 години. Имам диабет тип 1. В продължение на десетилетия никой не можеше да ми помогне. Откакто открих богинята на глюкозата, Апетитът ми изчезна, най-накрая успях да спазвам по здравословен хранителен режим, а глюкозата ми се понижи от 530 мг наклонена черта дълга на 156 през първите дни, а дозата ми инсулин се раздели на 10. И отслабнах с близо 3 кг. Моят лекар и диатологът ми бяха толкова изненадани. Сега препоръчват богинята на глюкозата на своите пациенти. Мариал, 43 години. Отказ от отговорност на Джеси. В тази книга правя съществуващите научни открития достъпни за всеки. Превръщам ги в практически съвети. Аз съм учен, а не лекар, така че не забравяйте, че нищо от това, което ще прочетете, не е медицински съвет. Ако имате заболяване или приемате някакви лекарства, посъветвайте се с лекаря си, преди да използвате съветите в тази книга. Отказ от отговорност на издателя. Тази публикация съдържа мнения и идеи на нейната авторка. Тя има за цел да предостави полезен и информативен материал по темите, разгледани в нея. Тя се продава с разбирането, че авторката и издателят не се занимават с предоставяне в книгата на медицински, здравни или друг вид лични професионални услуги. Читателят трябва да се консултира със своя медицински, здравен или друг компетентен специалист, преди да приеме някои от предложенията в тази книга или да прави изводи от нея. Авторката и издателят изрично се отказват от всякаква отговорност за каквито и да ангажименти, загуби или рискове, лични или други, поети в резултат на използването и прилагането на съдържанието на тази книга. На семейството ми Скъпи читатели Какво беше последното нещо, което ядохте? Помислете за това за миг. Хареса ли? Ви, как изглеждаше, как миришеше, какъв беше вкусът му, къде бяхте, когато го ядохте, кой беше с вас и защо го избрахте. Храната е не само вкусна, но и жизнено важна за нас. Понякога обаче, без да знаем, храната може да има и непредвидени последици. А сега идват по трудните въпроси. Знаете ли колко грама мазнини са се прибавили към корема ви, след като сте изяли това нещо? Знаете ли дали то ще ви накара да се събудите с пъпка утре сутринта? Знаете ли колко плаки е натрупало в артериите ви или колко бръчки е издълбало на лицето ви? Знаете ли дали той е причината след два часа отново да сте гладни, да спита лошо тази нощ или да се чувствате отпаднали утре? Накратко, знаете ли какво е направило последното нещо? което стояли с тялото и ума ви? Много от нас не знаят. Аз със сигурност не знаех, преди да започна да уча за молекулата, наречена глюкоза. За повечето от нас тялото ни е черна котия, познаваме функциите му, но не знаем как точно работи. Често решаваме какво да обядваме възоснова на това, което сме прочели или чули, а не на това, от което тялото ни наистина се нуждае. Животното се храни с томаха си, а човекът с мозъка си, пише философът Алан Уотс. Ако само телата ни можеха да говорят с нас, картината щеше да е различна. Щяхме да знаем точно защо след два часа отново сме гладни, защо с нощи сме спали лошо и защо се чувстваме отпаднали на следващия ден. Щяхме да вземаме добри решения за това какво да ядем. Здравето ни щеше да се подобри. Животът ни щеше да се подобри. Е, имам за вас една сензационна новина. Оказва се, че телата ни говорят с нас през цялото време. Ние просто не ги чуваме. Всичко, което слагаме в устата си, предизвиква реакция. Това, което ядем, влияе на 30 трилиона клетки и 30 трилиона бактерии в нас. Изберете сами глад, пъпки, мигрена, замъглено съзнание, промени в настроението, увеличаване на теглото. Съливост, безплодие, синдром на поликистозните яичници, СПК, диабет тип 2, масно-чернодробно заболяване, сърдечни болести и всичко това са послания, с които нашите тела ни уведомяват, че имат проблеми. До голяма степен можем да обвиним за тези проблеми обществената среда. Изборът ни на хранителни продукти се влияе от маркетингови кампании за милиарди долари, целящи да донесат пари на хранителната индустрия. Кампании за газирани напитки, бързи закуски и сладки неща. Обикновено те се оправдават с баналното – важно е колко ядеш, преработените храни и захарта сами по себе си не са вредни. Но науката доказва обратното – преработените храни и захарта са изначално вредни за нас, дори ако не ги консумираме в прекалено големи количества. Въпреки това, този подвеждащ маркетинг ни кара да вярваме на твърдения като – Отслабването е свързано само с приемането и изгарянето на калории. Никога не трябва да пропускате закуската. Оризовките и плодовият сок са полезни. Мазните храни са вредни. Яжте захар, за да имате енергия. Диабет тип 2 е генетично заболяване, което не можете да избегнете. Ако не сваляте килограми, причината е, че нямате достатъчно воля. Да сте сънливи в 3 часа след обед е нормално и спиете чаша кафе. Неправилният ни избор на храна оказва влияние върху физическото и психическото ни състояние и ни пречи да се се обуждаме сутрин с усещането, че се чувстваме прекрасно. Може да ни изглежда кой знае какво, че не се чувствате невероятно всяка сутрин, но ако можехте, не бихте ли го направили? Тук съм, за да ви кажа, че има как да го постигнете. Учените отдавна изследват начина, по който храната ни влияе, и сега знаем повече от всякога по тази тема. През последните пет години в лабораториите по целия свят се случиха вълнуващи открития. Те разкриха реакцията на тялото ни към храната в реално време и доказаха, че макар това, което ядем, да играе съществена роля, начинът, по който го ядем в какъв ред, комбинация и групиране, също е означение. Науката доказва, че в черната котия Каквато представлява нашето тяло, има един показател, който влияе на всички системи. Ако разберем този единствен показател и решим да го оптимизираме, можем значително да подобрим физическото и психическото си благополучие. Този показател е количеството на кръвната захар или глюкозата в кръвта ни. Глюкозата е основният източник на енергия за тялото ни. По-голямата част от нея получаваме от храната, която консумираме, след което тя се пренася от кръвния поток до клетките ни. Концентрацията й може да варира значително през деня, а риските и увеличения, наричам ги глюкозни скокове или пикове, влияят на всичко от настроението, съня, теглото и кожата ни до здравето на имунната ни система, риск от сърдечни заболявания и шанса ни за зачеване. Рядко ще чуете да се говори за глюкоза, освен ако нямате диабет. Но всъщност глюкозата оказва въздействие върху всеки един от нас. През последните няколко години инструментите за наблюдение на тази молекула станаха полесно достъпни. Това в комбинация с напредъка в науката, за който споменах по-горе, означава, че имаме достъп до повече данни от всякога и можем да използваме тези данни, за да придобием представа за нашите тела. Тази книга е разделена на три части. Какво представлява глюкозата и какво имаме предвид, когато говорим за глюкозни пикове? Защо пиковете на глюкозата са вредни? И какво можем да направим, за да избегнем пиковете, докато продължаваме да ядем храната, която обичаме? В част първо обяснявам какво представлява глюкозата, откъде идва и защо е толкова важна. Научните данни са на лице, но новините не се разпространяват достатъчно бързо. Регулирането на глюкозното ниво е важно за всички. Независимо дали имат или нямат диабет, 88% от американците вероятно имат нерегулирани нива на глюкоза, дори и да не са с наднормено тегло, и повечето от тях не го знаят. Когато нивата на глюкозата са нерегулирани, настъпват глюкозни пикове. По време на пика глюкозата бързо залива тялото ни, като увеличава концентрацията си в кръвния поток с повече от 30 мг на децилитър, мг на черта дълъ, в рамките на около час или по малко, след което намалява също толкова бързо. Тези скокове водят до вредни последици. В част втора описвам как глюкозните пиковени влияят в краткосрочен план глад, вълчи апетит, умора, посилни симптоми при менопоуза, мигрена, лош сън, трудности при овладяването на диабет тип 1 и на гестационния диабет, отслабена имунна система, влушени когнитивни функции при това в дългосрочен план. Дисрегулираните нива на глюкозата допринасят за стареенето и за развитието на хронични заболявания като акне, екзема, суриазис, артрит, катаракта, болест на алцхаймер, рак, депресия, чревни проблеми, сърдечни заболявания, безплодие, синдром на поликистозните яичници, инсулинова резистентност, диабет тип 2 и масна чернодробна болест. Ако нанасете глюкозното си ниво всяка минута от деня в графика, Линията между точките ще има върхове и спадове. Графиката ще покаже кривата на глюкозата. Когато променим начина си на живот, за да избегнем пиковете, изравняваме кривата на глюкозата. Колкото по е глюкозната крива, толкова по-добре. С по глюкозни криви намаляваме количеството на инсулина хормон, който се освобождава в отговор на глюкозата, а това е полезно. Тъй като наличието на твърде много инсулин е един от основните фактори за инсулинова резистентност, диабет тип 2 и синдром на поликистозните яичници. При поплуски криви на глюкозата естествено се изравняват и кривите на фруктозата, фруктозата се среща заедно с глюкозата в сладките храни, което също е полезно, тъй като твърде многото фруктоза увеличава вероятността от затластяване, сърдечни заболявания и на алкохолна масна. Чернодробна болест в част трета ще ви покажа как да изравните глюкозните си криви с 10 прости хранителни хитрини, които можете лесно да включите в живота си. Изучавала съм математика в университета, а след това биохимия по време на докторантурата си и тази подготовка ми позволи да натрупам и анализирам огромно количество знания за храненето. Освен това съм провела много експерименти върху себе си, носики устройство, наречено сензор за измерване на кръвната захар, което ми показва нивата на глюкозата в реално време. Тези 10 полезни съвета, които ще споделя с вас, са прости и изненадващи. Нито един от тях не изисква от вас никога повече да не ядете десерт, да броите калории или да се упражнявате с часове на ден. Вместо това те ви налагат да използвате наученото от вас за физиологията си в първа и втора част, наистина да слушате тялото си, за да вземате по добри решения за начина, по който се храните. А това често означава да сложим повече храна в чинията си от обикновено. В тази последна част ще ви въоръжа с цялата информация, която ще ви е необходима, за да избягвате пиковете на глюкозата, без самите вие да носите глюкомер. В цялата книга се опирам на най-съвременните научни постижения, за да обясня защо тези хитрини работят, и разказвам реални истории, които ги показват в действие. Ще видите данни... Взети от мои собствени експерименти и експерименти на хора от общността, богинята на глюкозата онлайн общност, която изградих и развих и която има, по време на отпечатването на тази книга, над 200 000 членове. Ще прочетете също така отзивите на членове, които са свалили килограми, ограничили са апетита си, увеличили са енергията си, изчистили са кожата си, избавили са се от симптомите на синдрома на поликистозните яичници, преодолели са диабет тип 2. Освободили са се от чувството си за вина и са придобили огромно самочувствие въз основа на прозренията, до които сами са стигнали. В края на тази книга ще можете да се вслушвате в посланията, идващи от тялото ви и да знаете какво да правите по-нататък. Ще вземате компетентни решения за храната, без повече да сте жертва на маркетингови послания. Здравето ви ще се подобри, както и животът ви. Знам това със сигурност, защото то се случи на самата мен. Как стигнах до тук? Чували ли сте да казват Не приемайте здравето си за даденост? Е, аз го приемах, докато един инцидент, когато бях на 19 години, не промени живота ми. Бях на почивка с приятели на Хаваите. Един следобед отидохме на разходка в джунглата и решихме, че скачането от водопад би било чудесна идея. Внимание! Спойлер! Не беше. Това беше първият път, в който опитвах подобно нещо. Приятелите ми бяха казали какво да правя, дръж краката си много изправени, така че стъпалата ти да влязат първи във водата. Разбрах, отвърнах и скочих. Напълно ужасена, забравих съвета, веднага щом полетях от ръба на скалата. Не се приземих с краката напред, приземих се с дупето напред. Натискът на водата създаде удар на вълна нагоре по гръбначния ми стълб и подобно на падащо домино, всеки от пръшлените ми се компресира. Штрък-штр-шкрк, штркрш, штрк-штрък, штрък, та чак до втория ми граден прешлен, който се пръсна на 14 парчета. Животът ми също се пръсна на парчета. След това го разделих на две части, преди злополуката и след нея. Следващите две седмици прекарах обездвижена в болнично легло в очакване да ми бъде направена операция на гръбначния стълб. Докато лежах будна, мислено си представях какво ще се случи, без да мога да повярвам напълно. Хирургът щеше да отвори торса ми отстрани, от към кръста, после от към гърба, на нивото на счупения прешлен. Щеше да извади косните фрагменти, както и двата обхващащи ги диска. След което щеше да сглоби три прешлена и да провре 6 близо 8 см метални пръчки в гръбначния ми стълб. С електрическа бурмашина. Рисковете, свързани с процедурата, ме ужасяваха. Перфорация на белия дроб, парализа и смърт. Не че имах избор. Парчетата от прешлените притискаха мембраната на гръбначния ми мозък. Всеки удар, дори спъване по стълбите, Можеше да доведе до разкъсването и да ме парализира от кръста надолу. Бях оплашена. Представих си как лежа на операционната маса, кървя, а лекарите не могат да направят нищо повече. Представих си как животът ми свършва по този начин и всичко това, защото съм се оплашила във въздуха, правейки нещо, което би трябвало да е забавно. Денят на операцията наближаваше бавно, но сигурно, макар че, когато най-накрая дойде... Ми се искаше да не е така. Когато анестезиоложката започна да ме опоява за 8-часовата процедура, се зачудих дали тя ще е последният човек, когато виждам. Помолих се. Исках да живея. Ако можех да се събудя от другата страна на всичко това, знаех, че ще бъда изпълнена с благодарност до края на живота си. Събудих се. Беше посред нощ и бях сама в стаята за възстановяване. Отначало почувствах огромно облегчение, бях жива. След това почувствах болка. Поправка, почувствах силна болка. Новият апарат беше като железен им рук, който стискаше гръбнака ми. Опитах се да седна, за да повикам сестрата. След няколко опита се появи мрачен и пренебрежителен медицински брат. Беше доста печален начин за приветстване на повторната ми поява на бял свят. Разплаках се. Исках само майка ми да е при мен. Крайният резултат. Не, не се задейства алармата на летишната охрана, и да, това остава за завинаги. Вярно е, бях изпълнена с благодарност, дълбока, неподправена благодарност, че съм жива. Но и буквално агонизирах. Целият ми гръб пулсираше, не можех да помръдне и сантиметр, без да имам чувството, че шевовете ми ще се разкъсат а нервите в краката ми горяха дни наред. Позволиха да ми се инжектират, болко успокояващи, на всеки три часа. Като по часовник в стаята ми влизаше медицинска сестра, стисваше дебелата част на бедрото ми и забождаше иглата, редувайки краката. Не можех да спя, защото всичко ме болеше толкова много, нито да ям, защото от опиоидите ми се гадеше. Свалих 11 кг за две седмици. Чувствах се едновременно и глупачка, съжалявах за случилото се, бях виновна, че подлагам близките си на това и не знаех какво да правя. Тялото ми се излекува за няколко месеца, но след това умът и душата ми бяха тези, които имаха нужда от рехабилитация. Чувствах се откъсната от реалността. Когато погледнах ръцете си, изглеждаха, сякаш не са мои. Когато се погледнах в огледалото, изпитвах ужас. Нещо не беше наред. Но не знаех какво. За съжаление и никой друг не знаеше. Отвън изглеждах отново добре. Затова запазих страданието си за себе си. Когато някой ме попиташе как съм, отговарях чудесно, благодаря. Ако бях честна обаче, щях да отговоря. Чувствам се като чужденец в собственото си тяло, не мога да се погледна в огледалото, без да си загубя ума. И съм оплашена до смърт, че никога повече няма да се оправя. По късно това беше диагностицирано като деперсонализационно-дереализационно разстройство, психично разстройство, при което хората не могат да се свържат със себе си или с реалността около тях. По това време живеех в Лондон и си спомням как седях в метрото, гледах седналите срещу мен и се чудех колко от тях също преминават през нещо трудно и го крият, точно като мен. Мечтаех. Че някой във влака ще разпознае страданието ми и ще ми каже, че ме разбира, че се е чувствал като мен и се е върнал към себе си. Но разбира се, напразно. Хората, които седяха на мета разстояние, нямаха никаква представа какво се случва в мен. А самата едва ли знаех какво. И нямах представа какво се случва в тях и дали те също страдат. Стана ми пределно ясно, че е трудно да разберем какви процеси протичат в телата ни. Дори когато можем да дадем гласност на емоциите си, да изразим благодарност, болка, облегчение, тъга, след това трябва да разберем защо ги изпитваме. Откъде да започнем, когато не се чувстваме добре? Спомням си как казах на най-добрата си приятелка: Нищо няма значение, нито училището, нито работата, нито парите нищо няма по-голямо значение от това да си здрав, физически и психически. Това беше най-дълбокото убеждение. Което някога бях изпитвала. И ето как 4 години по-късно се озувах във влака, който се движеше на 39 мили южно от Сан Франциско към офиса в Маунтинвю. След като реших да разбера как да общувам с тялото си, почувствах, че трябва да работя в авангарда на здравните технологии. През 2015 година този авангард беше генетиката. Постъпих като стъжантка в стартапа 23NDM2. Наречен така, защото всички ние имаме 23 чифта хромозоми, които носят нашия генетичен код. Желаях да бъда там повече, отколкото някога съм искала да бъда където и да било. Идеята ми беше следната. Моята ДНК е създала тялото ми, така че, ако мога да разбера ДНК-то си, ще мога да разбера и тялото си. Работех като продуктов менеджер. Имах две дипломи и страст към упростяването на сложни теми. Прилагах ги добре, отговарях за обясняването на генетичните изследвания на нашите клиенти и ги насърчавах да участват, като попълват анкети. Събирахме данни, както никога до не беше правено – дигитално, онлайн, за милиони хора едновременно. Всеки. Клиент беше гражданин-учен, който допринасяше за развитието на общото ни разбиране за ДНК. Целта беше да се въведат иновации в областта на персонализираната медицина и да се предоставят здравни препоръки, уникални за всеки човек. Това беше най-доброто място, с най-добрите хора, най-добрите данни и най-добрата мисия. Атмосферата в офиса беше зареждаща. Сближих се с другите учени от изследователския екип, след което прочетох всички статии, които бяха публикували и започнах да задавам въпроси. Но за мое разочарование, Малко по малко ми стана ясно, че ДНК не е толкова предсказуема, колкото си мислех. Например, гените ви могат да увеличат вероятността да развиете диабет тип 2, но не могат да ви кажат със сигурност дали това ще стане. Погледът към ДНК може само да ви даде представа какво е възможно да се случи. При повечето хронични заболявания, от мигрена до сърдечно заболяване, причината в крайна сметка се дължи в много по-голяма степен на «фактори», Свързани с начина на живот, отколкото на наследствеността. Накратко, вашите гени определят как се чувствате, когато се събудите сутрин. През 2018 година Дветри НДМИ стартира нова инициатива. Тя беше ръководена от екипа за здравни изследвания и развитие, който отговаряше за предлагането на авангардни идеи. Те обсъждаха темата за сензора за продължително измерване на кръвната захар. Сензорите за продължително измерване на кръвната захар или за непрекъснат глюкозен мониторинг, сидием, са малки устройства, които се носят отзад на ръката и следят нивата на кръвната захар. Те са създадени, за да заменят обожданията на пръста, които хората с диабет използват от десетилетия и които дават възможност за измерване на глюкозата само няколко пъти на ден. С тези сензори нивата на глюкозата се измерват на всеки няколко минути. Сензорите за непрекъснат глюкозен мониторинг улавят кривите на глюкозата, линията, които традиционните тестове с обождане на пръста, белите кръкчета, пропускат. Така се разкриват целите криви на глюкозата, след което удобно се изпращат на вашия смартфон. Това е истинска революция за хората с диабет, които разчитат на измерванията на глюкозните нива, за да дозират лекарствата си. Скоро след като две-три NDMI стартира проекта, най-добрите спортисти също започнаха да носят. Глюкомери, използвайки измерванията на глюкозата, за да оптимизират спортните си постижения и издръжливост. След това бяха публикувани няколко научни статии за проучвания, прибягвали до устройствата, които показаха, че и недиабетиците могат да имат силно нарушени нива на глюкоза. Когато екипът за здравни изследвания и развития обяви ново проучване, Разглеждащо хранителната реакция при недиабетици, веднага поисках да участвам в него. Винаги съм търсила нещо, което да ми помогне да разбера собственото си тяло. Но определено не очаквах подобен резултат. Една медицинска сестра дойде в кабинета ни, за да сложи устройството на четиримата, които бяхме изявили желание за участие. Изчакахме в конферентната зала със стъклени стени, а след това буквално запретнахме ръкави. След като избърса задната част на лявата ми ръка с спиртен тампон, медицинската сестра постави апликатора върху кожата ми. Обясни ми, че ще вкаря игла и ще ми постави подкожно малко влакно с дължина 3 мм, електрод. След това иглата ще излезе, оставяйки влакното на място с залепящ се предавател върху него. Щеше да остане там в продължение на две седмици. Едно-две штрак. Мониторът беше поставен почти безболезнено. Нуждаеше се от 60 минути, за да заработи, но след това, с телефона си под ръка, можех да проверявам нивата на кръвната си захар по всяко време. Цифрите показваха как тялото ми реагира на това, което ям или не, и как се движа или не. Получавах послания отвътре. Ехе, здравей, тяло. Когато се чувствах добре. Проверявах нивата на глюкозата си. Когато се чувствах ужасно, проверявах нивата на глюкозата си. Когато тренирах, когато се събуждах, когато заспивах, проверявах нивата на глюкозата си. Тялото ми ми говореше чрез скоковете и спадовете и на екрана на мой iPhone. Провеждах собствени експерименти и записвах всичко. Лабораторията ми беше моята кухня, обектът на изследване е самата аз, а хипотезата ми беше, че храната и движението влияят на кръвната захар чрез набор от правила, които можем да определим. Доста бързо започнах да забелязвам странни модели. Начуси в понеделник – голям скок. Начуси в неделя – няма скок. Бира – скок. Вино – няма скок. Бомбони и МНДМС след обяд – няма скок. МНДМС преди вечеря – пик. Умора след обед – Глюкозата е била висока на обяд. Много енергия през целия ден. Глюкозата е била стабилна. Бурна вечер на вънсприятели. Глюкозно влакче в увеселителен парк. Стресираща презентация на работното място. Скок на глюкозата. Медитация. Стабилна кръвна захар. Капучино, когато съм отпочинала. Без скок. Капучино, когато съм уморена. Скок. Хляб. Скок Хляб с масло, няма скок. Нещата станаха още поинтересни, когато свързах психическите си състояния с нивата на глюкозата. Мозъчната ми мъгла, която изпитвах след инцидента, често корелираше с голям скок, а сънливостта с голям спад. Желанието за храна съответстваше на истинско глюкозно влакче на ужасите, пикове и спадове в бърза последователност. Когато се събудех и се чувствах отпаднала, глюкозата ми показваше високи нива през цялата нощ. Пресях данните, повторих много експерименти и проверих хипотезата си, сравнявайки я с публикувани изследвания. За да се чувствам най-добре, стана ясно, че трябва да избягвам големите скокове и спадове в нивата на глюкозата. И точно това направих. Научих се как да изравнявам глюкозните си криви. Направих открития за здравето си които промениха живота ми. Излекувах мозъчната си мъгла и пристъпите си на глад. Когато се събуждах, се чувствах. Невероятно! За пръв път след инцидента започнах отново да се чувствам истински добре. И реших, че трябва да споделя с приятелите си всичко това. Така започна движението «Богинята на глюкозата». Първоначално ме гледаха с празен поглед. Показвах на приятелите си проучванията и настоявах, че и те трябва да се погрижат да изравнят глюкозните си криви. Пълно мълчание. Стана ясно, че трябва да се постарая да представя моите изследвания по интересен начин. Помислих да използвам за илюстрация собствените си данни за глюкозата. Проблемът беше, че в началото пауките от тях бяха трудни за осмислене. Данни от сензора за непрекъснат глюкозен мониторинг за нивата на глюкозата за един ден. За да мога да представя нещата разбираемо, трябваше да се вгледам отблизо в определено време от деня. Но нямаше как да го направя в приложението, което доставяше данните на сензора за непрекъснато измерване на глюкозата. Затова реших да го направя сама и създадох софтуер на компютъра си. Започнах да си водя дневник за всичко, което ям. За всяка записана в дневника храна отварях 4-часови прозорци. Например, че чаша портокалов сок. Наблюдавах нивата на глюкозата си, като започвах 1 час преди да изпия сука и завършвах 3 часа по-късно. По този начин разполагах сточен поглед върху глюкозните ми нива, преди да изпия сука, по време и след това. За да се вижда по-ясно, свързах точките в линия и отбелязах пика. А след това. Защото науката също трябва да стилна, опростих уста и добавих изображение на храната в вдясно. Това със сигурност беше попривлекателно. Приятелите и семейството ми бяха очаровани от графиките. Помолиха ме да тествам все повече и повече храни и да споделям резултатите. А след това започнаха да се здобиват със собствени сензори за продължително измерване на кръвната захар. Изпръщаха ми данните си и аз ги обобщавах. Едно нещо водеше до друго и наслед дълго нямах достатъчно време да се справям с изготвянето на графики, Затова създадох приложение за телефон, което го автоматизира. Приятелите ми започнаха да използват приложението, приятелите на приятелите също и то се разпространи като горски пожар. Дори приятелите без глюкомери, убедени от доказателствата, започнаха да променят хранителните си навици. И Тогава през април 2018 година създадоха каунта Клиомба Дълсоседот Дъз, богинята на глюкозата, в Инстаграм и тъй като общността се разрастваше, откликваше на моите експерименти и ми изпращаше резултати от своите, осъзнах, че глюкозата е свързана с почти всичко. Това са четирите часа около момента, в който изпих портукаловия сок 17 Ч. Готовата графика, създадена с моя домашен софтуер. Портоколовият сок и всички други плодови сокове не съдържат фибри и съдържат много захар. Пиенето им води до повишаване на нивото на глюкозата. Първа част Какво е глюкоза? Едно влизане в пилотската кабина. Защо глюкозата е толкова важна? Когато мислим за здравето си, понякога се чувстваме така, сякаш ме самолет и докато летим, поглеждаме към пилотската кабина. Навсякъде виждаме сложни неща екрани, циферблъти, мигащи светлини, копчета, превключватели, лостове, бутони вляво, бутони вдясно, бутони на тавана. Не, но наистина, защо има бутони на тавана? Отвръщаме поглед и се чувстваме благодарни, че пилотите знаят какво правят. Като пътници, единственото, което ни интересува, е дали самолетът ще се задържи във въздуха. Когато става въпрос за телата ни, ние сме невежи пътници, но обрат в сюжета ние сме и пилоти. И ако не знаем как работят телата ни, все едно летим на сляпо. Ние знаем как искаме да се чувстваме. Искаме да се събуждаме с усмивка, да се чувстваме енергични и ентусиазирани за предстоящия ден. Искаме да вървим с бодра крачка, нищо да не ни боли. Искаме да прекарваме качествено време с любимите си хора, да сме положително настроени и благодарни. Но може да се окаже трудно да разберем как да го постигнем. Претоварени сме от количеството бутони. Какво да правя? Откъде да започна? Би трябвало да започнем с глюкозата. Защо? Защото това е лостът в пилотската кабина с най-голяма ефективност. За нея е най-лесно да получим информация. Благодарение на сензорите за продължително изследване на глюкозата, тя влияе мигновено на начина, по който се чувстваме, защото се отразява на глада и настроението ни, и много неща си идват на мястото, след като узнаем как да контролираме. Ако нивата на глюкозата не са в равновесие, циферблатите започват да мигат, а алармите да пищат. Напълняваме, хормоните ни излизат от струя, чувстваме се уморени, изпитваме за. Захар Кожата ни се напуква, сърцето ни страда. Все повече се приближаваме към диабет тип 2. Ако тялото ни е самолет, симптомите са височината, наклонът и отклонението на машината, която излязла извън контрол. А те категорично показват, че трябва да поправим нещо, за да избегнем катастрофата. За да се върнем към идеалния режим на летене, трябва да изравним глюкозните си криви. Как да преместим този лост? Много лесно с това, което е в чинията ни. Да, тази книга е за вас. Скорошно проучване показа, че само 12% от американците са метаболитно здрави, което означава, че само 12% имат перфектно функциониращ организъм, включително здравословни нива на кръвната захар. Има вероятност вие, както и 9 от 10 най-близки до вас хора да сте се качили на глюкозното влакче на ужасите, без да го съзнавате. Ето няколко въпроса, които да си зададете, за да разберете дали нивата на глюкозата ви са дисрегулирани. Казвал ли ви е лекар, че трябва да отслабнете? Опитвате ли се да отслабнете, но ви е трудно? Размерът на талията ви или на панталоните надхвърля ли 101 см, ако сте мъж, или 89 см, ако сте жена? Размерът на талията е по-добър за прогнозиране на основното заболяване, Отколкото индексът на телесната маса. Имате ли силни пристъпи на глад през деня? Чувствате ли се раздразнени или ядосани, когато сте гладни? Изпитвате ли нужда да ядете на всеки няколко часа? Чувствате ли се разтреперени, премалели или замаяни, ако храненето се забави? Ядат ли ви се сладки неща? Чувствате ли се сънливи в средата на предобеда или в средата на следобеда или уморени през цялото време? Нуждаете ли се от кофеин, за да се чувствате добре през деня? Имате ли проблеми с съня, събуждате ли се с участено сърцебиене? Имате ли енергийни сривове, при които си спотявате или ви се гади? Страдате ли от акне, възпаления или други кожни заболявания? Изпитвате ли тревожност, потиснатост, често ли изпадате в лошо настроение? Изпадате ли в състоянието мозъчна мъгла? Променливо ли е настроението ви? Често ли се простудявате? Имате ли киселинен рефлукс или гастрит? Имате ли хормонален дисбаланс, пропуснати менструации, ПМС, безплодие или синдром на поликистозните яичници? Казвали ли са ви някога, че нивото на кръвната ви захар е повишено? Имате ли инсулинова резистентност? Имате ли диабет или диабет тип 2? Имате ли неалкохолна масна чернодробна болест? Имате ли сърдечно заболяване? Имате ли затруднения с овладяването на гестационния диабет? Имате ли затруднения с овладяването на диабет тип 1? И най-важното, смятате ли, че можете да се чувствате по-добре от начина, по който се чувствате в момента? Ако отговорят е «Да», продължете да четете нататък. Какво казва и какво не казва тази книга? Преди да се потопим в четене, е важно да знаем какви изводи да не правим от тази книга. Нека обясня. Като тинейджер минах на веганска диета. Това беше лоша веганска диета, вместо да си приготвям богати на хранителни вещества яхни от наход и да се зареждам с хрупкаво печено туфо и задушен дамаме, аз избирах веган, орел и веган паста. Всичко, което ядях, беше некачествена храна, която повишаваше кръвната ми захар. Кожата ми се изпъстри с пъпки, а аз бях постоянно уморена. Като млада минах на кето диета. Това беше лоша кето диета. Надявах се да отслабна, но вместо това качих килограми, защото в процеса на премахване на всички въглехидрати от диетата ми ядях само сирене. Натоварих хормоналната си система толкова много, че менструацията ми спря. Колкото повече научавах, толкова повече осъзнавах, че от екстремните диети няма никаква полза, главно защото с лесно може да се злоупотребява. Съществува много нездравословна веганска храна и много нездравословна кето храна. Диетите, които работят, са тези, които изравняват кривите на глюкозата, фруктозата и инсулина. Когато веганската и кето диетата са изготвени добре, те правят точно това. А когато някоя диета е изготвена добре, което означава, че ви помага да се преборите с болестта или да свалите излишните килограми, то е по същата причина. Истината е, че трябва да водим устойчив начин на живот, а не да прибягваме до диети, и в чиниите на всички ни има място за помалко от всичко, включително и за захар. Знанието за това как действа глюкозата ми помогна да осъзная този факт. По темата за умереното хранене искам да отбележа три важни неща, които да имате предвид, докато четете тази книга. Първо. Глюкозата не е всичко. Някои храни поддържат нивата на глюкозата ви напълно стабилни, но не са полезни за здравето ви. Например, индустриално преработените масла и трансмазнените се старяват, възпаляват и увреждат органите ни, но не предизвикват скокове на глюкозата. Алкохолът е друг пример, той не повишава нивата на глюкозата, но това не означава, че е полезен. Глюкозата не е всичко. Има и други определящи за здравето ни фактори – сън, стрес, физически упражнения, емоционална връзка, медицински грижи и дъра. Освен на глюкозата, трябва да обърнем внимание и на мазнините, на фруктозата и на инсулина. На тях ще се спра по-късно в тази книга. Но както нивата на фруктозата, така и тези на инсулина е трудно да се следят непрекъснато. Нивата на глюкозата са единственият показател, който можем да следим удобно седнали на дивана, а добрата новина е, че когато изравним глюкозните си криви, изравняваме и кривите на фруктозата и инсулина. Това е така, защото в храните фруктозата съществува само заедно с глюкозата и защото инсулинът се освобождава от панкреаса ни в отговор на глюкозата. Когато в научните изследвания върху глюкозата присъстват и стойностите на инсулина, инсулинът често е обект на продължителни измервания в клинично условия, Описвам ефекта на полезните съвети и върху тях. Второ, контекстът е от ключово значение. Майка ми често ми изпраща снимка на нещо, което се чуди дали да купи в супермаркета. Добро или лошо, пише тя. Винаги отговарям, зависи какво би в вместо това. Не можем да кажем дали дадена храна е добра или лоша изобщо, всичко е относително. Пастата с високо съдържание на фибри е добра в сравнение с обикновената паста, но лоша в сравнение с зеленчуците. Една овесена бисквита е лоша в сравнение с бадемите, но добра в сравнение с котията Кока-Кола. Виждате къде е уловката. Не може само да погледнете глюкозната крива на една храна и да определите дали тя е добра или лоша. Трябва да сравните с нейната альтернатива. И накрая препоръките тук винаги се основават на доказателства. Всяка графика на глюкозата в тази книга илюстрира научни открития, които аз посочвам и цитирам. Не правя обобщени заключения от експериментите с кръвната захар на един човек или дори от моите лични. Експерименти Първо правя проучвания. Позовавам се на научни следвания, които обясняват как определен навик изравнява глюкозните криви, например статия, която установява, че 10 минути умерена физическа активност след хранене намалява пика на глюкозата от това хранене. В използваните от мен изследвания експериментът е проведен върху голяма група хора и учените са стигнали до обобщено заключение, което е статистически вярно. Всичко, което искам да направя, е да дам нагледен пример за това, което вече са установили. За това избирам популярна храна, която повишава нивата на глюкозата, например пакетче чипс. След това изяждам пакетче чипседна сутрин, измервам получената крива на глюкозата и правя същото на следващата сутрин, след което обаче излизам на едно нуламинутна разходка. Вторият скок е по-малък, точно както е обяснено статията. Именно това показвам на хората като илюстрация на факта, че ходенето след всяко хранене намалява пика на глюкозата, предизвикан от него. Понякога не аз, а някой друг от общността, Богинята на глюкозата извършва илюстративния тест. Така че, ако тялото ви е самолет, а вие сте едновременно пилот и пътник, считайте тези три предупреждения за свой урок по безопасност. Сега, след като знаете, че изравняването на глюкозните криви е мястото, откъдето трябва да започнете, за да придадете на тялото си крайцърска скорост, закопчайте коланите. Време е да започнете това пътуване, като научите откъде идва глюкозата. 2. Запознайте се с Джери. Как растенията произвеждат глюкоза? Растенията не се радват на достатъчно признание. Честно казано, те рядко рекламират своите подвизи. Защото не могат. Но ако кактусът на бюрото ви можеше да говори, то щеше да ви впечатли с разказа за своите предци. Все пак те са тези, които са изобретили най важния биологичен процес на Земята – фотосинтезата. Преди милиони години нашата планета е била безплодна скала от вода и кал. Животът се състоял само от бактерии и черви в океаните. Не е имало нито дървета, нито чуроликащи птици, нито със сигурност бозайници или хора. Но ето, че някъде, в един от на тази синя планета, може би там, където сега е Южна Африка, се случило нещо вълшебно. След милиони години на опити и грешки едно малко кълнче се промушило през земната кора, отворило едно листо, а заедно с него и нова глава от историята на живота. Това било истински подвиг. Как успял да го извърши този кълн? Някога е било обичайно да се смята, че растенията са почвояди, че са се създали от пръст. През 40-те години на 17 век фламански учен на име Ян Баптист Ван Хелмонт решава да разбере дали това наистина е така. Той провежда петгодишен опит, известен като експеримента с върбата, от който човечеството научава две неща. Първо, че Ван Хелмонт е бил много търпелив. Второ, че растенията не се самопроизвеждат от пръст. Експериментът с върбата доказва, че растенията не са направени от пръст. Ван Хилмонт засадил около 2 кг млада върба в голяма саксия, пълна с 90 кг почва. През следващите 5 години той поливал фиданката и наблюдавал как расте. След като изминали тези 5 години и дървото поръснало, той го извадил от саксията и го претеглил отново. Тежало 76 кг с 74 кг повече, отколкото в началото. Но най-важното е, че теглото на почвата в саксията останало почти непроменено. Това означавало, че 74 кг на дървото са дошли от някъде другаде. И така, откъде растенията вземат своята растителна плът, щом не от почвата? Да се върнем към малкото кълнче, което току-що е видяло бял свят на Земята. Нека го наречем Джери. Джери Пръв предлага много елегантно решение способността да превръщане почвата, а въздуха в материя. Джери комбинира въглероден диоксид от въздуха и вода. От почвата, но не самата почва, като използва енергията на слънцето, за да получи невиждано до тогава вещество, с което изгражда всяка част от себе си. Това вещество сега наричаме глюкоза. Без глюкоза не би имало растения и живот. В продължение на стотици години след експеримента с върбата Орди от изследователи се мъчат да разберат как растенията функционират с помощта на опити, включващи свещи, вакуумно затворени буркани и много различни видове водорасли. По време на фотосинтезата растенията превръщат слънчевия следобед в глюкоза, която сглобяват в различни форми. Тук виждаме корени, листа и плодове. Тримата мъже, които най-накрая дават отговор на загадката... С американски учени на име Мелвин Калвин, Андрю Бенсън и Джеймс Башам. това открития Калвин е удостоен с Нобелова награда за химия за 1961 г. процесът е кръстен, цикълът на Калвин Бенсън Башам. Тъй като това не е най-запомнящото се наименование, обикновено го наричаме фотосинтеза. Процесът на превръщане на въглероден диоксид и вода в глюкоза с помощта на слънчевата енергия. Малко завиждам за начина по който растенията правят това. На тях не им се налага да губят време в магазина за хранителни стоки. Те сами създават храната си. На човешки език това би било, като да можем да вдишваме молекули от въздуха, да седим на слънце и да създаваме крем-супа от леща стомаха си, без да е необходимо да я купуваме, да я варим или да я поглъщаме. Създадат ли я веднъж, растенията могат да разградят глюкозата, за да използват като енергия, или да запазят непокътната, за да им послужи заградивен елемент. За подобра тухла не можете и да мечтаете. Тя е толкова миниатюрна и пластична, че бихте могли да поберете 500 000 молекули от нея в точката в края на това изречение. От нея може да се направят твърдото стъбло на растението, гъвкавите листа, вретеновидните корени или сочните плодове. Точно както диамантите или графитът за моливи може да бъдат направени от един и съща том, въглерод, растенията може да направят много различни неща от глюкозата. Силната скорбяла Сред нещата, които растенията могат да произвеждат от глюкоза, е скорбялата нишестето. Живите растения се нуждаят от енергия по всяко време. Когато обаче навън не е слънчево, било то, защото е облачно или... Защото е тъмно, фотосинтезата не може да се осъществи и да осигури на растението необходимата му за оцеляване глюкоза. За да решат този проблем, растенията произвеждат допълнителна глюкоза през деня и я съхраняват за по-късна употреба. Работата е там, че съхраняването на глюкоза не е лесно. Естествена склонност на глюкозата е да се разтваря във всичко наоколо, подобно на децата, пуснати на воля на двора по време на междучасие. Децата се надбягват и хвърчат в произволни посоки, като цяло неконтролируемо и непредсказуемо, но може да бъдат събрани от учителя си и да седнат, в повечето случаи, тихо за чиновете си, когато часът започне отново. По същия начин, растенията имат решение за събиране на глюкоза. Те привличат малки помощници, наречени ензими и помощници на учителя, ако щете, които хващат молекулите на глюкозата за ръка и ги прикрепят една към друга, лява ръка с дясна ръка лява ръка с дясна ръка, стотици и хиляди пъти. Резултатът е дълга верига глюкоза, която вече не се надбягва и не се движи случайни посоки. Тази форма на глюкоза се нарича скорбяла или нишесте. Тя се съхранява в малки количества в цялото растение, но най-вече в корените му. Растенията сглобяват глюкозата в дълги вериги, наречени скорбяла, за да съхранят. Цвеклото, картофите, морковите, Целината, пащърнакът, ряпата, хикамата и сладките картофи са кореноплодни и съдържат нишесте. Семената също съдържат нишесте, което осигурява необходимата енергия за израстването им в растение. Оризът, овесените ядки, царевицата, пшеницата, ечемикът, бобът, грахът, лещата, соята и нахутът са семена и всичките също съдържат нишесте. Силната ръка на учителя обоздава нишестето в този клас до толкова, че нишесте идва от германската дума, която означава «силен». Нишестето наистина е силно, но това не означава, че не е гъвкаво. То може да бъде разглобено на части с помощта на правилния инструмент. Когато растенията се нуждаят от глюкоза, те използват ензим, наречен алфа-амилаза който се насочва към корените и освобождава някои молекули глюкоза от веригите на нишестето. Штрак и глюкозата, освободена, готова да бъде използвана като енергия или като градивен елемент. Кореноплодните зеленчуци и семената са пълни с нишесте. Жилавите влакнини Друг Ензим, има няколко такива, може да бъде призован да изпълни различна задача, да създаде влакнини или фибри. Вместо да свързва молекулите на глюкозата ръка за ръка, за да създаде шесте, този ензим свързва молекулите на глюкозата ръка за крак и получената верига се нарича влакнина. Това вещество е толкова важно, колкото фугиращата сме между тухлите на една къща. Именно то позволява на растенията да растат високо, без да падат. Най-често се среща в стъблата, клоните, цветовете и листата, но фибри има и в корените и плодовете. Хората са открили практическо приложение на влакнените от египетските папируси насам те ги събират и преработват, за да създадат хартия. Днес влакнените се извличат от стволовете на дърветата, полимеризират се и се превръщат в листа и топове хартия. Ако четете тези думи във физическа книга, вие четете книга за глюкозата, отпечатана върху глюкоза. Стволовете, клоните и листата съдържат най-много влакнени. Флиртуващият плод Ако близнеш глюкоза, ще усетиш, че тя има сладък вкус. Но растенията превръщат част от глюкозата в супер сладка молекула, наречена фруктоза, която е около 2 пъти посладка от глюкозата. При растенията фруктозата е концентрирана в плодовете ябълки, череши, киви и други, които висят поклоните им. Целта на фруктозата е да направи вкус на плодовете на устоим за животните. Защо растенията искат плодовете им да са неустоими? Защото крият семената си в тях. Това е ключът към размножаването. Растенията се надяват, че животните ще изядат плодовете им и семената им ще останат незабелязани, докато не излязат от другия край на хранителната система. Така семената се разпространяват на шир и длъж, като по този начин осигуряват оцеляването на растенията. По-голямата част от фруктозата на растенията се използва по този начин, но част от нея с помощта на друг ензим се свързва за известно време с глюкозата. В резултат се получава молекула, наречена захароза. Захарозата съществува, за да помогне на растенията да компресират още повече енергията, молекулата на захарозата е малко по-малка от тези на глюкозата и фруктозата. Което позволява на растенията да съхраняват повече енергия в по-тясно пространство. Зарастенията захарозата е гениално решение за временно съхранение, но за. Нас тя има огромно значение. Използваме я всеки ден, само че под друго име, трапезна захар. Нишестето, фибрите, фруктозата и захарозата – различните форми, които глюкозата може да приеме съществуват благодарение на фотосинтезата. Така елегантното решение на Джери е проправило пътя за останалия живот на тази планета. Плодовете са пълни с фруктоза. Три семейни дела. Как глюкозата попада в кръвния поток. Изобретена от растенията система за изгаряне на глюкоза става жизнено вожна за всички живи същества, от динозаврите до делфините и мишките. 449 милиона години след възникването на първото растение се появяват и хората, и те също изгарят глюкоза. Вашите клетки, както и всички животински растителни клетки, се нуждаят от енергия, за да останат живи, и глюкозата е техният приоритетен енергиен източник. Всяко от вашите клетки използва глюкозата за енергия в зависимост от специфичната си функция. Сърдечните ви клетки използват за да се съкръщават, мозъчните ви клетки, за да изстрелват неврони, ушните ви клетки за да чуват, очните ви клетки, за да виждат, стомашните ви клетки, за да храносмилат, кожните ви клетки, за да се възстановяват от наранявания червените ви кръвни телца, за да доставят кислород до краката ви, да можете да танцувате цяла нощ. Всяка секунда тялото ви изгаря 8 милиарда молекули глюкоза. Истината е, че хората се нуждаят от огромно количество гориво. Има само една малка пречка – хората не са растения. Дори и при най-добри намерения не можем да произведем глюкоза от въздуха и слънцето. Веднъж се опитах да фотосинтезирам на плажа, без успех. Най-разпространеният начин, но не единственият, да си набавим необходимата ни глюкоза е, като я изядам. Нишесте скорбяла. Когато бях на 11 години, в час по биология проведохме експеримент, който помня и до днес. Течеше вторият час и всеки ученик получи по едно парче бял хляб. Докато се оглеждахме с недоумение, Учителят ни съобщи новината, трябваше да сложим цялото парче в устата си и да го дъвчем, борейки се желанието да преглътнем, в продължение на една минута. Искането беше странно, но вероятно по-забавно от обичайните ни занимания в клас, така че се заехме с задачата. След около 30 дъвчения се случи нещо. Изненадващо, вкусът на хляба започна да се променя, той взе да става сладък. Нишестето се превръщаше в глюкоза в устата ни. Хлябът се прави предимно от брашно. Брашното се получава чрез смилане на пшенични зърна, а пшеничните зърна, както знаете, са пълни с нишесте. Всяка храна, направена от брашно, съдържа нишесте. Кората на пая, бисквитите, сладкишите, тестените изделия, всичките са съставени от брашно, така че всичките са съставени от нишесте. Когато се храним, разграждаме нишестето до глюкоза използвайки същия ензим, който растеният използват за тази задача, алфа-амилазата. В нашия организъм нишестето се превръща в глюкоза изключително бързо. Като цяло процесът се извършва предимно в червата ни, където остава незабелязан. Ензимите алфа-амилаза разкъсват връзките на веригата и молекулите на глюкозата се освобождават. И ето ги отново тичат насам на там на детската площадка. Ензимите които извършват тази жизнено вожна работа, съществуват и в слюнката ни. Когато давчем нишестето достатъчно дълго, даваме на ензимите на необходимото време, за да започнат да работят. Този процес започва в устата ни и можем да го сетим. От тук и силата на въпросния експеримент. Всяка част от растение, която ядем, при храносмилането се превръща отново в глюкоза и фруктоза, с изключение на фибрите, които свободно преминават през нас. Плодове Плодовете пък са сладки от самото начало. Това се дължи на факта, че вече съдържат освободени молекули глюкоза, които имат сладък вкус, както и фруктоза, която има още посладък вкус, и тяхната комбинирана форма захарозата, която е посладка от глюкозата, но не толкова сладка, колкото фруктозата. Глюкозата от плодовете е готова за употреба и не е необходимо да се разкъсва. Захарозата от своя страна трябва да се разкъса и има ензим, който я разбива на молекули глюкоза и фруктоза, но това не отнема много време, става за наносекунда. С фруктозата е малко по-сложно. След като я изядам, част от нея отново се превръща в глюкоза в тънките ни черва. И глюкозата, и останалата фруктоза проникват през лигавицата на червата, за да навлязат в кръвния поток. Ще обясня какво се случва тогава по-нататък в тази книга. Но това, което искам да запомните сега, е, че макар глюкозата да е необходима за захранване на. Системите на тялото ви, фруктозата не е. В днешно време приемаме много ненужна фруктоза с храната си, защото ядем много повече захароза, която, нека ви напомня, е наполовина глюкоза, наполовина фруктоза. Какво да кажем за фибрите? Е, те имат специална съдба. Влакнини фибри. Ензимите разкъсват връзките на нишестето и захарозата, но няма ензим, който да разкъсва връзките на фибрите. Те не се превръщат отново в глюкоза. Ето защо фибрите, които ядем, си остават фибри. Придвижват се от стомаха до тънките и дебелите черва. И това е нещо добро. Въпреки, че не се превръщат отново в глюкоза и следователно не могат да осигурят енергия на клетките ни, Фибрите са съществена част от хранителния ни режим и играят много важна роля в подпомагането на храносмилането и на здравословните движения на червата, в поддържането на микробиома ни здрав и дъра. Един родител четирима братя и сестри. Нишестето фибрите фруктозата и захарозата са като четирима братя и сестри с различни характери. Всичките са роднини, защото имат един и същ родител глюкозата. Независимо колко спорят за това, кой чий дрехи е взел назаем. Би било почти логично да им дадем общо фамилно име. През 1969 година група учени пишат документ от 20 страници, озаглавен Ориентировачни правила за въглехидратната номенклатура, част Тай, 1969 години и го представят на научната общност. След този документ се приема, че името на това семейство ще бъде Въглехидрати Защо въглехидрати? Защото се отнася до неща, които са създадени чрез съединяване на въглерод, въгле и вода, хидрат, което се случва по време на фотосинтезата. Може би сте чували за това семейство. Въглехидрати равно нише сте, скорбяла, влакнини, фибри и захари, глюкоза, фруктоза, захароза. Ще забележите... Че семейството на въглехидратите, което включва скорбялата, фибрите, глюкозата, фруктозата и захарозата, учените са решили да направят подгрупа за най-малките молекули – глюкоза, фруктоза и захароза. Тази подгрупа се нарича захари. Научният термин «захари» не означава същото като обичайната за нас трапезна захар, въпреки че групата на захарите включва молекулата, която съставлява трапезната захар – захарозата. Членовете на групата на въглехидратите съществуват в различни пропорции в растенията. Например, броколите съдържат много фибри и малко нишесте, картофите съдържат много нишесте и малко фибри, а прасковите съдържат предимно захари и малко фибри. Ще забележите, че във всяко растение има поне малко фибри. Малко объркващо е, че когато хората говорят за хранене, те често казват въглехидрати, имайки предвид само нишестето и захарите. Не включват фибрите, тъй като те не се абсорбират в кръвта ни както събрътяте им. Може да чуете нещо като «В броколите има малко въглехидрати, но много фибри». Според научната номенклатура правилният израз би бил броколите съдържат много въглехидрати, повечето от които са фибри. Тук ще се придържам към общоприетото, защото най-вероятно точно това ще чуете от хората около вас. Но както винаги, Исках да ви запозная и с научната терминология. Когато казвам въглехидрати, ще говоря за нишестените храни, картофи, макаронени изделия, ориз, хляб и тъна и сладките храни, плодове, пайове, торти и дъра, но не и за зеленчуците, защото те съдържат предимно фибри и много малко нишесте. И ще използвам захар, когато имам предвид трапезна захар, както правят повечето от нас. Какво щеше ще да стане? ако в храната ни нямаше глюкоза. Тъй като глюкозата е толкова важна за живота, може би се чудите как някои месоядни животни оцеляват. В края на краищата много животни не ядат растения, например дълфините се. Хранят с риба, калмари и медузи, а някои хора са еволюирали в райони, в които не се вижда нито един плод или зеленчук, като в мразовитите руски равнини, така че те също не са яли растения. Е, тъй като глюкозата е толкова важна за клетките ни, ако не можем да я намерим готова за консумация, тялото ни може сам да я произведе. Точно така, ние не фотосинтезираме и не произвеждаме глюкоза от въздуха, водата и слънчевата светлина, но можем да създадем глюкоза от храната, която ядем от мазнини или протеини. Тази работа се извършва от черния ни дроб чрез процес, наречен глюконалгенеза. Нещо повече... Телата ни притежават още по-голяма способност за адаптиране. Когато глюкозата е ограничена, много клетки в тялото ни при необходимост използват за гориво наличните мазнини. Това се нарича метаболитна гъвкавост. Единствените клетки, които винаги разчитат само на глюкозата, са червените кръвни телца. Всъщност някои диети, като тази на Аткинс и Кето диетата, умишлено ограничават консумацията на въглехидрати за да поддържат нивата на глюкоза изключително ниски и по този начин да подтикнат организма към изгаряне на мазнини. Това се нарича хранителна кетоза и представлява метаболитна гъвкавост в действие. Така че, разбира се, въглехидратите не са биологично абсолютно необходими, не е необходимо да ядем захар, за да живеем, но те са бърз източник на енергия и вкусна част от хранителния ни режим и се консумират от милиони години. Учените знаят, че преисторическото хранене на хората е включвало както животни, така и растения. Когато е имало растения, хората се ги консумирали. Това, което се ядели, е зависело от местообитанието им. Те се се адаптирали към предлаганата около тях храна. Колкото до днешното ни снабдяване с храна, то изглежда съвсем различно от онова, което природата е планирала. Четири търсене на удоволствие Защо ядем повече глюкоза? отколкото преди. Природата ни е предвидила да приемаме глюкоза по определен начин, чрез растенията. Навсякъде, където е имало нишесте или захар, е имало и влакнини. Това е важно, защото влакнините помагат да се забави освояването на глюкозата от организма. В част трета ще научите как да използвате тази информация във ваша полза. Днес обаче по-голямата част от рафтовете на супермаркетите са пълни с продукти, които съдържат предимно нишесте и захар. Като се започна от белия хляб и се стигне до сладоледа, бомбоните, плодовите сокове и подсладените кисели млека, влакнини не се виждат никъде. И това е умишлено, влакнините фибрите често се премахват при преработването на храните, защото присъствието им би попречило да запазите храната за по-дълго време. Нека обясня и трябва да призная, че за да дам този пример, съсипах няколко ягоди. Поставете прясна ягода във фризера за една нощ. На следващата сутрина извадете, за да се размрази в чиния. Ако се опитате да я изядете, тя ще бъде кашава. Защо? Защото фибрите са се разпаднали на помалки парченца в процеса на замразяване и размразяване. Фибрите все още са там. И продължават да са полезни за здравето, но текстурата не същата. Прясна ягода, как изглежда, след като е била замразена за една нощ и размразена след това. Фибрите често се премахват при преработването на храните, за да могат да се замразяват, размразяват и да се съхраняват на рафтовете с години, без да губят структурата си. Вземете, например, бялото брашно, фибрите се намират в зародиша и триците, външната обвивка на пшеничното зърно. При смилането триците се премахват. За да се превърнат в подходящи продукти за супермаркетите, с храните се прави и нещо друго, увеличава се тяхната сладост. Основата на преработката на храните е първо да се отстранят фибрите, след това да се концентрират нишестето и захарите. Когато открием нещо добро, ние, хората, сме склонни да го доведем до крайност. Миризмата на свежи рози радва сетивата ни. Затова хиляди тонове розови листенца се дестилират и превръщат в етерично масло, бутилират се и се предлагат навсякъде и по всяко време от парфюмерийната индустрия. По същия начин хранителната индустрия иска да създаде и продаде най-търсения познатни вкус – сладостта. Когато нишестените части на растенията се преработват, за да се произвеждат супермаркетни стоки, те се лишават от фибрите. Семената и корените, съдържащи фибри, се превръщат в нишестен хляб или чипс, обикновено се добавя и захар. Може би се чудите, защо обичаме толкова много сладкото? Защото през каменната ера сладкият вкус е означавал, че храните са и безопасни, няма храни, които да са едновременно сладки. Отровни и доставящи енергия В епохите, в които не е било лесно да се намери храна, е било важно да изядеш всички плодове, които можеш да откъснеш, преди някой друг да го направи, така че в процеса на еволюцията сме се научили да изпитваме удоволствие, когато вкусим нещо сладко. Когато го направим, поток от химическо вещество, наречен допамин, залива мозъка ни. Това е същото вещество, което се освобождава. Когато правим секс, играем видеоигри, скролваме социалните мрежи или с по-опасни последици и пием алкохол, пушим цигари или употребяваме незаконни наркотици. Вещество на което никога не можем да се наситим. В експеримент от 2016 година на мишки е даден лост, с който те могат да активират допаминовите си неврони, чрез имплантиране на специален оптичен сензор. Изследователите забелязали особено поведение. Ако ставят мишките сами на себе си, те прекарват цялото си време в натискане на лоста, за да активират допаминовите си неврони отново и отново. Престанали да се хранят и да пият до такава степен, че накрая и трябвало да прекратят експеримента, защото в противен случай мишките ще ли да умрат. Допаминовата мания на мишките ги накарала да забравят основните си нужди. Всичко това означава, че животните, включително и хората, наистина обичат допамина. А яденето на сладки храни е лесен начин да си го набавите. Растенията от край време са насищали плодовете си с глюкоза, фруктоза и захароза, а преди няколко хилядолетия хората са започнали да отглеждат растенията, така че, наред с други причини, да могат да се насладят на сладкия вкус на плодовете им и да го направят още по-сладък. А след това, като сварили захарната тръстика и подложили сока и на кристализация, хората създали трапезната захар 100% захароза. Този нов продукт става много популярен през 18 век. С нарастването на търсенето нарастват и ужасите на робството. Милиони роби са отведени във влажните части на света, за да отглеждат захарна тръстика и да произвеждат трапезна захар. Бананите на предците са такива, каквито ги е замислила природата – пълни с фибри, с малко количество захар. Бананът на XXI век, долната снимка, е резултат от много поколения целенасочено отглеждане с цел намаляване на фибрите и увеличаване на захарта. Вляво праскова каквато е била преди 6000 години. Вдясно праскова от Ексекса век. Плодовете, които ядем днес, са по-сладки, отколкото са били преди хиляди години. Източниците на захар се променят с времето и сега извличаме захароза от свеко и царевица, но независимо от използваното растение захарозата, която се добавя в преработените храни, е химическо копие на тази, която се съдържа в плодовете. Разликата е в нейната концентрация. И плодовете, например черешите, и бомбоните, например желираните бомбони, съдържат захар. Но желираните бомбони съдържат свръхконцентрирано количество от това вещество. Захарта станала все поконцентрирана и достъпна. От сезонна консумация на влакнени в преисторически времена, през 1800-та година, когато сме консумирали незначителни количества захароза, Бихте се числили към щастливците, ако попаднехте на един единствен бомбон през целия си живот, до над 42 кг годишно днес. Продължаваме да ядем все повече захар, защото за мозъка ни е трудно да обоздае желанието си за неща с вкусна плодове. Сладкото и допаминат винаги будят чувство на удовлетворение. Дори доматите са превърнати в посладка версия на самите себе си кетчуп. Както показва експериментът с мишките, Важно е да разберем, че склонността да посегнем към бомбона не по наша вина. Това не е въпрос на воля, съвсем не. Дълбокото, старо, еволюционно програмиране ни казва, че яденето на плодови бомбони е добра идея. Шерил Кроу е, че ако не ще ви прави щастливи, то не може да е толкова лошо. Глюкозата ни е необходима, за да живеем, а и ни доставя удоволствие. Така че справедливо да се чудим какво толкова ще стане, ако ядем повече сладко. В някой случай обаче повече не означава задължително по-добре. Ако полеете едно растение с твърде много вода, то ще се удави. Ако дадете на човека твърде много кислород, то ще загуби съзнание. По същия начин има количество глюкоза, което е точното за нас достатъчно, за да се чувстваме чудесно, да скачаме, да ходим на работа да общуваме с други хора, да живеем, да се смеем и да обичаме. Но е възможно да получим твърде много глюкоза. А твърде многото глюкоза ни вреди, често без да го съзнаваме. Пет под кожата ни Откриване на глюкозните пикове Много отдавна, много преди да знам каквото и да било за. Глюкозата, всяка сутрин преди училище ядях палачин къснотела. Събуждах се 20 минути преди да изляза от къщи, обличах дънки и тениска, забравях да си среша косата, съжалявам, мамо, отивах в кухнята, вземах сместа за палачинки от хладилника, слагах малко масло на горещен тиган, изливах сместа върху него, изчаквах, обръщах, поставях готовата палачинка в чиния, намазвах с тела, навивах я и я изяждах. Сбогувах се с майка ми, която се наслаждаваше на собствената си закуска купичка корнфлейк с мляко, поръсена с кристална захар и чаша портокалов сок. Милиони хора закусваха по подобен начин. Масата представляваше демонстрация на някои доста интересни технологии. За мен – пшеница, смляна и превърната в брашно, захароза, лешници, палмово масло и какао, смесени в паста за мазане. За майка ми – царевични зърна, които се пукат и превръщат в люспи, цвекло, което се смачква и сушава, превръщайки се в захароза и портокали, които се изцеждат в течност, състояща се предимно от глюкоза и фруктоза. Цялата тази концентрирана захар беше много сладка на вкус. Езиците ни одобряваха това парти с пълно гърло. Нишестето и захарта се превръщат в глюкоза, след като ги погълнем, тогава попадат в стомаха ни, а след това в тънките черва. Там глюкозата преминава през лигавицата на червата и се премества в кръвта. От капилерите ни и малки кръвоносни съдове тя се придвижва към все по-големи съдове, точно както прикачването на магистрала. Когато лекарите искат да измерят количеството глюкоза в тялото ни, те обикновено ни вземат кръв. Но глюкозата не остава само в кръвта ни. Тя се просмуква във всяка част от нас и може да бъде измерена навсякъде. Ето защо с помощта на сензор за измерване на кръвната захар, чрез непрекъснат мониторинг на глюкозата, мога да установя количеството глюкоза в цялото си тяло, без да вземам кръв. Сензорът засича нивото на глюкоза между масните клетки на опакото на ръката ми. За количествено определяне на концентрацията на глюкоза се използват милиграми на децилитър, изписвани също като милиграма наклонена черта дл. В други страни се използват Емилимоли на литър, мол наклонена черта л. Каквато и единица да е приета, тя се отнася за едно и също нещо колко глюкоза се движи свободно в тялото. Американската диабетна асоциация АДА посочва, че базовата концентрация, известна също като ниво на гладно, т.е. нивото на глюкозата сутрин преди хранене, между 60 и 100 мг наклонена черта ДЛ, е нормална. Между 100 и 126 мг наклонена черта ДЛ означава пред диабет а всичко над 126 мг наклонена черта длъ означава диабет. Но това, което Ейде е определя като «нормално», може да не е оптимално. Някои проучвания показват, че оптималният диапазон за глюкоза на гладно е по-скоро между 72 и 85 мг наклонена черта дъла. Това е така, защото от 85 мг наклонена черта длъ нагоре има по-голяма вероятност да се развият здравословни проблеми. Освен това, въпреки, че нивото на глюкозата на гладно ни дава информация дали сме изложени на риск да бъдем диагностицирани с диабет или не, то не е единственото, което трябва да се вземе пред вид. Дори ако нивото ни нагладно е оптимално, все пак може да изпитваме скокове на глюкозата в рамките на деня. Скоковете са бързи увеличения и спадове на нивото на глюкозата след хранене и са вредни. Ще обясня защо в следващата глава. Ей да и посочва, че нивата на глюкоза не трябва да се повишават над 140 мг наклонена черта „DA след хранене. Но това отново е нормално, а не оптимално. Проучванията при недиабетици дават по-точна информация. Трябва да се стремим да избягваме повишаване на нивата на глюкозата с повече от 30 мг наклонена черта ДЛ след хранене. Затова в тази книга ще определям глюкозния скок или пик като повишаване на глюкозата в организма ни с повече от 30 мг наклонена черта дала след хранене. Целта е да се избягват скоковете независимо от това какво е нивото ви на гладно, защото тъкмо нестабилността, причинена от скоковете, създава най-много проблеми. Именно годините на повтарящи се всекидневни пикове бавно увеличават нивото на глюкозата на гладно закономерност, която откриваме едва когато това ниво бъде класифицирано като преддиабетно. Тогава увреждането вече е започнало. Всяка сутрин закуската на майка ми водеше до огромно покачване на глюкозата с 80 мг наклонена черта дъла, което повишаваше нивото и нагладно от 100 мг наклонена черта дъла до 180 мг наклонена черта дъла. Това повишение беше много над 30 мг наклонена черта дъла за скок и дори много над 140 мг наклонена черта дъла, което е границата на идеи за нормален скок след хранене. Традиционната зърнена закуска, смятана за здравословна, кара кръвната ни захар да се покачва много над здравословните граници и след това да се срива също толкова бързо. На предишната страница е показана седмична крива на глюкозата с много пикове. На горната схема – седмица с помалко пикове. Запомнете, че измерванията на концентрацията на глюкоза в тялото с изтечение на времето, когато се нанесат на графиката, създават крива на глюкозата. Например, ако разгледам нивата на глюкозата си за изминалата седмица, кривата ми ще бъде вълнообразна, ако съм имала много скокове, или плуска, ако съм имала помалко скокове. В тази книга ви съветвам да изравнявате глюкозните си криви което означава да виждате по-малко и по-малки скокове с течение на времето. Друг начин да се опише изравняването на глюкозните криви е намаляването на гликемичната промеливост. Колкото по-малка е гликемичната ви промеливост, толкова по-добро е здравето ви. Когато сравнявате две криви, не е необходимо да правите математически изчисления. Тази, която е с по-висок връх, т.е. с най-голяма промеливост, кривата на оризовката, е по за вашето здраве. Някои пикове са по от други. Двата пика на глюкозата, показани на графиката подолу, изглеждат по един и същ начин. Но единият беше повреден за организма ми от другия. Можете ли да познаете кой от тях? Скокът на глюкозата от сладка храна, кексче, е по-лош за здравето ни, отколкото скока на глюкозата от нишестена храна, ориз. Причината обаче няма нищо общо с измерената глюкоза, тя е свързана с молекула, която не се вижда. Сладката храна Съдържа трапезна захар или захароза съединение, съставено от глюкоза и фруктоза. Нишествената храна не съдържа такава. Всеки път, когато наблюдаваме скок на глюкозата от сладка храна, има и съответен скок на фруктозата, който, за съжаление, не можем да видим. Чрез непрекъснатия глюкозен мониторинг може да се открива само глюкозата, не и фруктозата, а непрекъснат фруктозен мониторинг все още не съществува. Докато не се появи такъв, помнете, че ако храната, която сте яли, е била сладка и е предизвикала глюкозен пик, тя е предизвикала и невидим фруктозен пик и именно това прави сладкия скок повреден от скорбелния. Сега е време да преминем към причината. Защо точно глюкозните скокове са вредни за нас и защо фруктозните скокове са още повредни? Какво правят те в тялото ни? Служете очилата си, вземете си напитка и се настанете удобно. До края на част втора ще сте научили езика на тялото си. Втора част. Защо скоковете на глюкозата са вредни? Шест влакове, препечени филии, тетрис. Трита неща. Които се случват в тялото ни при глюкозен пик. Всеки от нас се състои от повече от 30 трилиона клетки. При глюкозен пик всичките го усещат. До една. Основното биологично предназначение на глюкозата, след като попадне в клетката, е да бъде превърната в енергия. Отговорните за това електроцентрали са микроскопични органели, наречени митохондрии. Използвайки глюкозата, и кислорода от въздуха, който дишаме, те създават химическата версия на електричеството, за да дадат на всяка клетка силата да прави каквото е необходимо. Когато глюкозата нахлуе в клетките ни, тя се насочва направо към митохондриите, за да претърпи своята трансформация. Защо спира влакът, свободни радикали и оксидативен стрес? За да разберете как митохондриите реагират на глюкозния скок, който се задава, Представете си следното – дядови, който най-накрая се е пенсионирал след дългогодишна кариера, може да осъществи мечтата си да работи на парен влак. По тази причина всички в семейството го смятат за луд, но на него не му пука. След известно обучение той постъпва на работа като огняр в машинното отделение на влака. Задачата му е да захрамва свъглища огъня, за да се генерира парата, която движи буталата и кара колелата на влака да се въртят. Той е митохондрията на. Влака, ако предпочитате. Периодично през деня, докато влакът се движи по релсите, надядо ви се доставят въглища. Той ги струпва до пеща и с равномерно темпо ги мята в пламъците, за да поддържа процеса, който движи влака. Суровината се превръща в енергия. А когато запасите се изчерпят, незабавно се доставя нова партида. Точно както влакът, нашите клетки кротко бръмчат, когато количеството енергия което им се осигурява, съвпада с количеството енергия, необходимо за функционирането им. Сега е втория ден от новата работа на дядови. Няколко минути след първата доставка на въглища на вратата, изненадващо се чука. Идват още въглища. Той си помисля, е, раничко е, но така ще имам малко в резерв. Струпва и тях до пеща. Няколко минути по-късно отново се чука. Още въглища. И още веднъж. Въглищата продължават да пристигат. Нямам нужда от толкова. Казва той. Но му нарежда да ги изгори, без да му дават друго обяснение. През целия ден, доставка след доставка, въглищата се трупат в кабината му, като далеч надхвърлят необходимото. Дядови не може да ги хвърля в пеща побързо и около него вече се издигат цели купчини. За кратко време въглищата са навсякъде, натрупани до тавана. Дядовият два може да се движи. Не може да хвърля повече въглища в огъня, дори няма как да стигне до пеща. Влакът спира, пътниците роптаят. В края на деня той се отказва от новата работа, мечтата му е саботирана. Митохондриите се чувстват по същия начин, когато им даваме повече глюкоза, отколкото им е необходима. Те могат да изгарят само толкова, колкото е нужна, за да зареди клетката с енергия, не повече. Когато повишаваме нивото на глюкозата, ние я доставяме на клетките си твърде бързо. Проблемът е в скоростта на доставянето. Прекалено много наведнъж и ето, че проблемите се натрупват. Според най-новата научна теория за ТНР. Алостатично натоварване, когато митохондриите ни се задъхват от ненужна глюкоза, се освобождават малки молекули с големи последици – свободни радикали. А част от глюкозата се превръща в мазнини, повече за това след малко. Появилите се вследствие на глюкозен скок, свободни радикали предизвикват опасна верижна реакция. Свободните радикали поначало са голям проблем, защото увреждат всичко, до което се докоснат. Действайки на случайен. Принцип те променят генетичния ни код, нашата ДНК, като причиняват мутации, които активират вредни гени и могат да доведат до развитието на рак. Те пробиват дупки в мембраните на клетките ни, превръщайки нормално функционираща клетка в неправилно функционираща. Една здрава клетка покраи много други компоненти. Съдържа и хиляди функциониращи митохондрии. При нормални обстоятелства живеем с умерено количество свободни радикали и можем да се справим с тях, но при повтарящи се скокове количеството им става неуправляемо. Когато има твърде много свободни радикали, които не може да бъдат неутрализирани, тялото ни се намира в състояние на оксидативен стрес. Оксидативният стрес е причина за сърдечни заболявания, диабет тип 2, влушаване на когнитивните способности и общо стареене. А фруктозата увеличава оксидативния стрес дори повече, отколкото самата глюкоза. Това е една от причините сладките храни, които съдържат фруктоза, да са полоши от нишестените храни, които не съдържат фруктоза. Твърде многото мазнини също могат да увеличат оксидативния стрес. Когато това продължи с десетилетия, клетките ни се увреждат. Тъй като са претрупани, претъпкани и претоварени, митохондриите ни не могат да превръщат ефективно глюкозата в енергия. Клетките гладуват, което води до дисфункция на органите. Ние усещаме това. Въпреки, че се зареждаме с енергия чрез хранене, страдаме от отпадналост. Трудно ни е да станем сутрин и нямаме енергия през целия ден. Уморени сме. Познавате ли това чувство? Аз със сигурност. Това усещане се засилва от втори процес, който също се задейства от скока на глюкозата. Защо се печете на тостер, гликация и възпаление? Това може да изненада за вас, но в момента вие буквално се готвите. Поточно, препичате се като филийката хляб в тостера. От самия момент на раждането ни всичко в нас буквално се препича, макар и много бавно. Когато учените разглеждат хрущелите на градния кош на бебетата, те са бели. След като човек достигне 90 годишна възраст, същите тези хрущели са кафяви. През 1912 г. френският химик Луи Ками Емаяро описва и дава името си на това явление, известно днес като Емаярова реакция. Той открива, че кафявото отсветяване се получава, когато молекула глюкоза се сблъска с друг вид молекула. Това предизвиква реакция. Тогава се казва, че втората молекула е гликирана. Когато една молекула е гликирана, тя се уврежда. Този процес е нормална и неизбежна част от живота и е причината да остаряваме, органите ни бавно да се разрушават и в крайна сметка да умираме. Не можем да спрем процеса, но можем да го забавим или да го скорим. Когато препичаме хляб, той става кафяв. Вътрешностите ни покафеняват по същия начин. Колкото повече глюкоза доставяме на тялото си, толкова по-често предизвикваме гликация. След като една молекула се гликира, тя се уврежда завинаги и точно както, веднъж препечено, парчето хляб не може да стане отново непрепечено. Дългосрочните последици от гликацията на молекулите варират от бръчки и катаракта до сърдечни заболявания и болестта на Алцхаймер. Тъй като покафеняването е стареене, а стареенето е покафеняване, Забавянето на емаяровата реакция води до по живот. Фруктозните молекули гликират 10 пъти по-бързо от глюкозните, което води до толкова пъти повече увреждания. Това е още една причина, поради която пиковете, предизвикани от сладки храни като бисквитите, които съдържат фруктоза, ни карат да устаряваме по-бързо, отколкото тези от нишестени храни като тестените изделия, които не съдържат фруктоза. Нивата на глюкозата и гликацията са толкова свързани, че един много разпространен тест за измерване на глюкозното ниво в организма всъщност измерва гликацията. Тестът за хемоглобин АС, hb 1 c добре познат на диабетиците, измерва какво количество протеин, съдържащ се в червените кръвни клетки, е бил гликиран от глюкозата през последните 2-3 месеца. Колкото по високо е нивото на hb 1 c толкова по-често в тялото ви протича емаяровата реакция, толкова повече глюкоза циркулира и толкова по-бързо старявате. Комбинацията от твърде много свободни радикали, оксидативен стрес и гликация води до генерализирано състояние на възпаление в организма. Възпалението е защитна мярка, то е резултат от опитите на организма да се предпази от нашественици. Но хроничното възпаление е вредно, защото се обръща срещу собственото ви тяло. Отвън може да виждате зачервяване и подуване, а отвътре тъканите и органите бавно се увреждат. Възпалението може да се засили и от алкохол, тютюнопушене, стрес, синдромна. Пропускливите черва и вещества, отделени от телесните мазнини. Хроничното възпаление е източник на повечето хронични заболявания като инсулт, хронични респираторни заболявания, сърдечни нарушения, чернодробни заболявания, затластяване и диабет. Световната здравна организация нарича болестите, основани на възпалението, най-голямата заплаха за човешкото здраве. В световен мащаб трима от всеки петима души умират от заболявания, свързани с спаление. Добрата новина е, че диетата, която намалява скоковете на глюкозата, намалява и възпалението, а заедно с това и риска да се разболеете от някои от тези възпалителни заболявания. Третият и последен процес, в който ще се потопим, може би е най-изненадващият. Всъщност това е защитен механизъм, който тялото ни използва за да се предпази от скоковете на глюкозата, но той има своите собствени последствия. Игра на тетрис цел оцеляване, инсулин и затластяване. От съществено значение за оцеляването ни е да изведем излишната глюкоза от кръвообращението възможно най-бързо, за да намалим образуването на свободни радикали и гликацията. Така че тялото ни. Без дори да подозираме, има план, то започва да играе нещо като Тетрис. В играта Тетрис играчите подреждат блокчета в редици, като, веднъж подредена, редицата изчезва. Целта е да се изчистят всички блокчета. Това страшно прилича на случващото се в нашето тяло. Когато в него постъпва твърде много глюкоза, то прави всичко възможно да прибере на склад. Ето как работи това. Когато нивата на глюкоза се повишат, панкреасът ни се превръща в главен диригент на оркестера – Тетрис. Тетрис Не е изчистване на глюкозния пик. Една от основните функции на панкреаса е да изпраща в организма хормон, наречен инсулин. Единствената цел на инсулина е да складира излишната глюкоза в хранилища, разположени из цялото тяло, да държи извън кръвообращението и да предпазва клетките от увреждане. Без инсулин бихме умрели. Хората, които нямат способността да го произвеждат нези с диабет тип 1, трябва да си инжектират инсулин, за да компенсират това, което панкреасът не може да произвежда. Инсулинът складира излишната глюкоза в няколко хранилища. Влезте в хранилище номер 1 – черния дроп. Черния дроп е много удобно място. За съхранение, тъй като цялата кръв която идва от червата и носи нова глюкоза от храносмилането, преминава през него. Нашия черен дроб превръща глюкозата в ново вещество, наречено гликоген. Това напомня начина, по който растенията превръщат глюкозата в нишесте. Гликогенът всъщност е братовчет на нишестето, той е съставен от много молекули глюкоза, хванати ръка за ръка. Ако излишната глюкоза остане в първоначалния си вид, тя би предизвикала оксидативен стрес и гликация. Веднъж трансформирана, тя не нанася никакви вреди. Черният дроп може да побере около 100 грама глюкоза под формата на гликоген, количеството глюкоза в две големи порции пържени картофки от Макдоналдс. Това е половината от 200 грама глюкоза, които покриват дневните ни енергийни нужди. Второто хранилище за глюкоза е нашата мускулатура. Тя е много ефективна, тъй като разполагаме с много мускули. Тези на типичен 7 кг възрастен човек могат да съхранят около 400 грама глюкоза под формата на гликоген, или количеството глюкоза, съдържащо се в 7 големи порции пържени картовки от Макдоналдс. Черният дроп и мускулите вършат своята работа, но ние сме склонни да приемаме много повече глюкоза, отколкото ни е необходима, така че тези складове се пълнят доста бързо. Съвсем скоро, ако не разполагаме с друго хранилище за съхранение на още глюкоза, организмът ни ще изгуби играта на Тетрис. Коя част от тялото си можем да развием много лесно, без много усилия и само като седим на дивана? Запознайте се с резервите от мазнини. След като инсулинът е складирал цялата възможна глюкоза в черния дроп и мускулите, всяка допълнителна глюкоза се превръща в мазнини и се складира в масните ни резерви. И това е един от начините да напълнем. Хората складират допълнителна глюкоза под формата на гликоген и мазнини. Допълнителната фруктоза просто се превръща в мазнини. Но организмът ни трябва да се справя не само с глюкозата, а и с фруктозата. А за съжаление, фруктозата не може да се превърне в гликоген и да се складира в черния дроб и мускулите. Единственото нещо, в което фруктозата може да се превръща, са мазнините. Мазнините, които организмът ни създава от фруктозата, водят до няколко неблагоприятни последствия. Първо, те се натрупват в черния дроб и стимулират развитието на неалкохолна масна чернодробна болест. Второ, те запълват масните клетки в областта на бедрата, ханша, лицето и между органите ни и ние наддаваме на тегло. И накрая, те навлизат в кръвния поток и повишават риска от сърдечни заболявания. Може би сте чували за тях като за липопротеини с ниска плътност ЛДЛ или лош холестерол. Това е още една причина, поради която ако две храни имат еднакво количество калории, бих препоръчала да пропуснете сладката храна, която съдържа фруктоза, в полза на солената, която не съдържа. Липсата на фруктоза означава, че по-малко молекули се превръщат в мазнини. По ирония на съдбата, преработените храни, които са без мазнини, често съдържат много захароза, така че фруктозата в тях се превръща в мазнини, след като освоим. Повече за това в част трета. Около 60 минути след хранене концентрацията на глюкоза достига своя максимум и след това започва да намалява, тъй като инсулинът влиза в ролята си и отвежда молекулите на глюкозата в черния дроб, мускулите и масните клетки. Много от нас имат сложни чувства към мазнините, но всъщност те са много полезни. Организмът използва масните си запаси, за да осигури място за съхранение на излишната глюкоза и фруктоза, които се намират в кръвния поток. Не бива да се сърдим на тялото си, че натрупва мазнини, а да му благодарим, че се опитва да ни предпази от оксидативен стрес, гликация и възпаления. Колкото повече успеете да увеличите броя и размера на масните си клетки, което обикновено зависи от гените. Ви толкова по-дълго ще бъдете защитени от излишната глюкоза и фруктоза, но толкова повече ще напълнете. Което ме връща към инсулина. Както вече обясних, инсулинът е жизненно важен, тъй като помага за прибирането на излишната глюкоза в трите споменати хранилища. И в краткосрочен план той е полезен. Но колкото повече скокове на глюкозата преживяваме, толкова повече инсулин се освобождава в тялото ни. В дългосрочен план хронично повишените нива на инсулина създават проблеми. Твърде многото инсулин е основната причина за затластяването, диабет тип 2, синдрома на поликистозните яичници, СПКЯ и ДР. Едно от най-важните неща, които се случват, когато изравним кривата на глюкозата, е, че автоматично изравняваме и кривата на инсулина. Да се върнем към сложните чувства, свързани с мазнините. Те са разбираеми. Но ако се опитвате да свалите килограми, е важно да разберете какво се случва в тялото ви на клетъчно ниво и как инсулинът осложнява нещата. Когато казваме «Искам да отслабна», всъщност казваме «Искам да изпразня масните си клетки от съдържащите се в тях мазнини, така че те да се спихнат като спукани балони, да намалят размера си, а заедно с тях и размера на талията ми. За да направим това, трябва да сме в режим на изгаряне на мазнини. Точно както Джери може да се възползва от запасите си от нишеста празнощта, тялото ни може да се обърне към гликогена в черния дроп и мускулите, за да го превърне отново в глюкоза, когато хилядите митохондрии във всяка клетка се нуждаят от нея. Тогава, когато запасите от гликоген започнат да намаляват, тялото ни черпи енергия от масните запаси, ние преминаваме в режим на изгаряне на мазнини и отслабваме. Но това се случва само ако нивата на инсулин са ниски. При наличие на инсулин тялото ни не може да изгаря мазнини. Инсулинът превръща пътя към масните ни клетки в еднопосочна улица. Нещо може да влезе, но нищо не може да излезе. Не сме в състояние да изгорим съществуващите резерви, докато нивата на инсулина не започнат да се понижават около 2 часа след пика. Но ако нивата на глюкозата, а следователно и на инсулина са стабилни, сваляме килограми. В проучване от 2021 година, Проведено сред 5600 доброволци, канадски учени доказват, че загубата на тегло винаги се предхожда от намаляване на. Инсулина Излишъкът на глюкоза в организма ни и предизвиканите от него скокове и спадове ни променят на клетъчно ниво. Нарастването на теглото е само един от симптомите, които можем да забележим, има и много други. Но за всеки от тях изравняването на глюкозните криви може да донесе облегчение. 7 от главата до петите Как глюкозните пикове ни разболяват? Преди доста време осъзнах нещо, което постави началото на моите изследвания на глюкозата, това как се чувствам в момента, е тясно свързано с пиковете и спадовете на глюкозната ми крива. Един ден на работа около 11 часа сутринта бях толкова сънлива, че едва движих пръстите си, за да штракам смишката. Беше ми невъзможно да се съсредоточа върху служебните си задължения. Затова с много усилия се изправих, отидох до кухнята на офиса и си сипах едно голямо черно кафе. Изпих цялата чаша и се чувствах все така изтощена. Проверих нивата на глюкозата си, те бяха тръгнали стръмглаво надолу след големия скок от закуската, състояща се от солена бисквитка с парченца шоколад и капучино с обезмаслено мляко. Разбрах, че съм уморена, защото се намирах на глюкозно увеселително влакче. Като се запознах по-подробно с въздействието на глюкозата, научих, че има широк спектър от нежелани краткосрочни симптоми, свързани с пиковете и спадовете, и те са различни при различните хора. За някои се изразяват в замайване, гадене, сърцебиене, изпутяване, повишен апетит и стрес, за други, като мен, в изтощение и мозъчна мъгла. А за много членове на общността, Богинята на глюкозата, скокът на глюкозата може да доведе и до лошо настроение или тревожност. В дългосрочен план процесите, които пиковете стартират, оксидативен стрес, гликация, възпаление и излишък на инсулин, водят до хронични заболявания, като се почна от диабет тип 2 и се стигне до артрит и депресия. Големият спад в нивата на глюкозата ме караше да се чувствам отпаднала. Краткосрочни ефекти. Постоянен глад. Постоянно ли сте гладни? Не сте само вие. Първо, много от нас отново изпитват глад скоро след като са се нахранили и тук отново става въпрос за глюкоза. Ако сравните два ястия, които съдържат еднакъв брой калории, това, което води до по-малък скок на глюкозата, ще ви запази чувството за сеятост за по-дълго време. Калориите не са. Всичко повече за това в част трета. Второ. Постоянният глад е симптом на високи нива на инсулина. Когато в тялото ни има много инсулин, натрупан в продължение на години от глюкозни скокове, хормоните ни се объркват. Лептинът, хормонът, който ни казва, че сме сити и трябва да спрем да се храним, блокира сигнала си, а грелинът, хормонът, който ни съобщава, че сме гладни, взема връх. Въпреки, че разполагаме с масни резерви и много енергия. Организмът ни говори, че се нуждаем от още и ние ядем. Докато ядем, изпитваме по-големи скокове на глюкозата и инсулинът се втурва да складира излишната глюкоза под формата на мазнини, което засилва действието на грелина. Колкото повече напълняваме, толкова по-гладни ставаме. Това е един злополучен, порочен и несправедлив кръг. Отговорът не е да се опитваме да ядем по-малко, а да намалим нивата на инсулина като изравним кривата на глюкозата, а това често всъщност означава да ядем повече, както ще видите в част трета. Там ще прочетете историята на Мари, член на общността, която преди ядеше на всеки 90 минути, а сега вече не похапва изобщо между основните хранения. Повишен апетит Разбирането ни за апетита се промени благодарение на експеримент, Проведен в кампуса на Йелския университет през 2011 година, подбраните за изследване лица са подложени на функционален адреномагнитен резонансен скенер, който измерва мозъчната активност. След това участниците разглеждат снимки на храни на екран, салата, бургер, бисквита, броколи и оценяват колко им си иска да ги изядат по скала от едно за изобщо не до 9 за много. На компютърен монитор изследователите наблюдават, коя част от мозъка на участниците се активира, докато гледат снимките. Изследваните лица са дали съгласието си и да бъдат включени към апарат, който следи нивата на глюкозата им. Изследователите откриват нещо удивително. Когато нивата на глюкоза на изследваните лица са били стабилни, те не са оценявали високо много от храните. Когато обаче нивата на глюкозата им намалявали, се случвали две неща. Първо, центърът на желанието в мозък им светвал, когато им показвали снимки на висококалорични храни. Второ, участниците оценявали тези храни много по-високо по скалата «Искам да ги ям», отколкото когато нивата на глюкозата им били. Стабилни Откритието Намаляването на нивата на глюкозата, дори и малко намаление от 20 мг наклонена черта дъла, което е по малко от спада от 30 мг наклонена черта дъла, регистриран след пикни кара да желаем висококалорични храни. Проблемът е, че нивата на глюкозата намаляват през цялото време, спадат след всеки скок. И колкото по-висок е бил върхът, толкова поинтензивен ще сриват. Това е добре, защото означава, че инсулинът си върши работата, прибирайки излишната глюкоза в различни хранилища. Но също така означава, че сме завладени от желание за бисквитка или бургер, или и за двете. Изравняването на глюкозната крива води до помалко пристъпи на глад. Хронична умора Спомняте ли си дядо си и неговото ужасно преживяване след пенсионирането? Когато кабината му се напълни с твърде много въглища, му се наложи да престане да ги хвърля в пеща и влакът спря. Същото се случва и с митохондриите ни. Твърде многото глюкоза ги демобилизира, производството на енергия намалява и ние се чувстваме уморени. Експерименти на валутренажури показват какво се случва, когато митохондриите не работят добре. Хората, родени с митохондриални дефекти, обикновено могат да правят упражнения само половината от времето, което иначе бих издържали здрави хора. Ако имате увредени митохондрии, е по-трудно да вдигнете детето си, носенето на турби с хранителни продукти е изтощително и няма да можете да се справите със стреса, например при уволнение или раздяла, така добре, както преди. Трудностите, независимо дали са физически или психически, изискват енергия, генерирана от митохондриите, за да бъдат преодолени. Когато ядем нещо сладко на вкус, може да си мислим, че помагаме на тялото си да се заради с енергия, но това е само впечатление предизвикано от прилива на допамин в мозъка, който ни кара да се чувстваме превъзбудени. С всеки пик ние влушаваме дългосрочната способност на нашите митохондрии. Режимът на хранене, който задвижва глюкозните увеселителни влакчета, води до по-голяма умора, отколкото този, който изравнява глюкозните криви. Лош сън често срещан симптом на нарушена глюкозна регулация е внезапното събуждане посред нощ със сърцебиене. Нерядко това е резултат от срив на глюкозата посредата на нощта. Заспиването с високи нива на глюкоза или непосредствено след. Голям глюкозен скок се свързва избесъние при жените след менополза и сън на апнея при част от мъжкото население. Ако искате добър сън, изравнете кривите си. Простудни заболявания и осложнения от коронавируса След пик на глюкозата имунната ви система временно е повредена. Ако нивата на глюкозата ви са хронично повишени, може да кажете с богом на петзвездните иммунни имунни реакции срещу нашественици, ще бъдете по-податливи на инфекции, а това е особено валидно, оказва се, в случая с коронавируса. Доброто метаболитно здраве, друг начин да се опише колко добре функционират митохондриите ви, е един от основните фактори, които предсказват дали ще оцелеем след коронавирусна инфекция. Доказано е, че хората с повишени нива на глюкоза се заразяват по-лесно. По-лесно получават осложнения и е повече от два пъти по-вероятно вирусът да ги убие в сравнение с хората с нормални нива на глюкоза, процент срещу 16%. Гестационният диабет се управлява по-трудно. При всяка жена нивата на инсулина се повишават по време на бременността. Това е така, защото инсулинът е отговорен за насърчаване на растежа, растежа на бебето и растежа на гръдната тъкан на майката, за да може тя да се подготви за кърмене. За съжаление, понякога този допълнителен инсулин може да доведе до инсулинова резистентност, което означава, че тялото ни вече не реагира на инсулина така добре, както някога. Нивата на инсулина се повишават. Но това не помага за по-доброто складиране на излишната глюкоза в трите хранилища и нивата на глюкозата също се повишават. Това е така нареченият гестационен диабет. Той е страшно преживяване за майките, още повече, че се влушава с наближаването на термина на бременността. Но като изравнят глюкозната си крива, майките могат да намалят вероятността да се нуждаят от лекарства, да намалят теглото на бебето си при раждане, което е добре. Защото улеснява раждането и е по здравословно за бебето, и да избегнат евентуалното Цезарово сечение, както и да ограничат собственото си надаване на тегло по време на бременността. Точно това е успяла да направи Аманда, с която ще се запознаете в част трета. Горещи вълни и нощни спотяване Тъй като нивата на хормоните спадат драстично през меноползата, промените могат да се почувстват като истинско. Земетресение всичко се разклща а жените изпитват симптоми от намалено либидо до нощно изпотяване, бесъние, горещи вълни и пара. При високи или нестабилни нива на глюкозата и високи нива на инсулина меноползата става още помъчителна. Изследванията показват, че горещите вълни и нощното изпотяване, нерядко срещани симптоми на меноползата, са почести при жени с високи нива на глюкоза и инсулин. Но има надежда, проучване от 2020 година проведено от Колумбийския университет, установи, че изравняването на глюкозните криви е свързано с по малко неприятни симптоми на меноползата, като например бесение. Мигрена Мигрената е изтощително заболяване, което се проявява под различни форми. Това е нова изследователска област, но данните показват, че жените с инсулинова резистентност са два пъти по-склонни към редовни мигренозни главоболия, отколкото жените които нямат такава резистентност. Когато нивата на инсулина на страдащите от мигрена се понижат, нещата, изглежда, се подобряват. При лечение с медикамент, който намалява количеството на инсулина в организма, при повече от половината от група от 32 души се наблюдава значително намаляване на частотата на главоболията. Проблеми с паметта и когнитивните функции Ако ви предстои да се явите на изпит, да балансирате чековата си книжка или да започнете спор, който искате да спечелите, внимавайте какво едете непосредствено преди това. Лесно е да посегнете към нещо сладко, когато искате да получите енергиен заряд, но този избор може да повлияе на мозъчната ви сила. Оказва се, че големите скокове на глюкозата могат да влушат памета и когнитивните функции. Този ефект е най-лош сутрин, след като сте гладували през нощта. Съжалявам, че не знаех това, когато растях и всеки ден закусвах с палачинка с Ако ви предстои среща в 9 часа сутринта, на която искате да направите впечатление, закусете с храна, която ще поддържа глюкозната ви крива плоска. Вижте полезен съвет 4. Изравнете кривата на закуската в трета част. Диабет тип 1 се управлява по-трудно. Диабет тип 1 е автоимунно заболяване при което хората губят способността си да произвеждат инсулин, клетките в панкреаса, които контролират производството му, не работят. Всеки път, когато човек с диабет тип 1 изпита скок на глюкозата, тялото му не може да прибере излишната глюкоза в трите си хранилища, защото няма инсулин, който да му помогне. В резултат на което страдащите от диабет тип 1 са принудени да си инжектират инсулин многократно на ден, за да компенсират липсата му. Но големите скокове и спадове са ежедневно и страсиращо предизвикателство. Като изравнят глюкозните си криви, хората с диабет тип 1 са в състояние да намалят това предизвикателство. Много неща могат да станат полесни, те могат да спортуват, без да се страхуват от хипогликемия, състояние, причинено от ниски нива на глюкозата, да ходят по-рядко до туалетната, страничен ефект от глюкозните скокове и дори да подобрят настроението си. Всички съвети в третата част въжат и за хора с диабет тип 1, а в номер 10 ще прочетете историята на Луси, диабетичка от тип 1, която успешно изравнява кривите си с наша помощ. Ако имате диабет тип 1, е важно да се консултирате с лекаря си, преди да предприемете каквито и да било промени в храненето. Уверете се, че дозата на инсулина ви е коригирана, ако е необходимо. Дългосрочни ефекти Акне и други кожни заболявания Вдигнете ръка, ако ви си иска да сте знаели това в гимназията, нишестените и сладките храни могат да предизвикат верижна. Реакция, която да се прояви като акне по лицето и тялото ви и дори да направи кожата ви видимо почервена. Това е така, защото много кожни заболявания, включително екзема и псориазис, се дължат на възпаление, което, както научихте, е следствие от скоковете на глюкозата. Когато се храним по начин, който изравнява глюкозните ни криви, акнето се изчиства, пъпките стават по-малки, а възпалението отшумява. В проучване, проведено сред мъже на възраст между 15 и 25 години, диетата, която води до най-пуски глюкозни криви, води и до значително намаляване на акнето в сравнение с диетата, която предизвиква глюкозни скокове. Интересно е, че подобренията са се наблюдавали дори без да се намаляват други храни, за които е известно, че допринасят за акнето, като например млечните продукти. Стареене и артрит. В зависимост от начина ви на хранене, може да сте покачили глюкозата и фруктозата десетки хиляди пъти повече, отколкото съседадът ви, докато навършите 60 години. Това ще повлияе не само на външния ви вид, но и на вътрешната ви възраст. Колкото по-често изпитваме глюкозни пикове, толкова по-бързо старяваме. Гликацията, Свободните радикали и последващото възпаление са отговорни за бавното разграждане на клетките ни това, което наричаме стареене. Свободните радикали също така увреждат колагия на протеин, който се намира в много от нашите тъкани, причинявайки увисване на кожата и бръчки, и може да доведат до възпаление на ставите, ревматоиден артрит, разграждане на хрущела и устал артрит. костите ни стават крехки, ставите ни болят и определено не можем да отидем да тичаме в парка. Ако в една клетка има твърде много свободни радикали и твърде много вреждания, тази клетка може да реши да се подложи на клетъчна смърт, за да предотврати по-нататъчни проблеми. Но това не остава без последствия. Когато клетките умират, части от нас изчезват, костите ни се разграждат, имунната ни система отслабва, сърцето ни помпа по-слабо и могат да се развият невродегенеративни заболявания като Алсхеймер и Паркинсон. Изравняването на глюкозната крива заедно с физическите упражнения и намаляването на стреса се ефикасен начин за предотвратяване на стареенето. Алцхаймер и деменция. От всички органи мозъкът изразходва най-много енергия. В него има много митохондрии. Това означава, че излишъкът от глюкоза се отразява неблагоприятно на мозъка ни. Невроните в мозъка ни изпитват оксидативен стрес, точно както всички останали клетки. Повтарящите се скокове на глюкозата увеличават оксидативния стрес, водят до невровъзпаление и в крайна сметка до когнитивна дисфункция. А хроничното възпаление е ключов фактор за почти всички хронични дегенеративни заболявания, включително болестта на Алцхаймер. Същност болестта на Алцхаймер и нивата на глюкозата са толкова тясно свързани, че болестта на по понякога се нарича диабет тип 3 или диабет на мозъка. Например, при хората с диабет тип 2 вероятността да развият Алцхаймер е 4 пъти по-голяма, отколкото при хората без диабет. Признаците са видими и в ранна възраст. Лошият контрол на глюкозата при хората с диабет тип 2 се свързва с дефицити в паметта и ученето. Подобно на другите симптоми, споменати тук, Възможно е дори когнитивният опадък да обратим. Все повече проучвания показват краткосрочни и дългосрочни подобрения на паметта и познавателните способности, когато пациентите са подложени на диета за стабилизиране на глюкозата. Терапевтична програма, приложена от Калифорнийски университет в лос Анджелис, установява, че само след три месеца изравняване на глюкозните криви хора, на които се е наложило да напуснат работата си поради когнитивни нарушения, са били в състояние да се върнат на работното си място и дори да се справят по-добре от преди. от рак. За децата, родени днес, съществува опасност в съотношение едно към две да развият рак през живота си. А неправилното хранене заедно с тютюнопушенето са основният фактор за появата на 50% от раковите заболявания. Проведените изследвания показват на първо място, че ракът може да започне с мутации на ДНК, предизвикани от свободните радикали. Второ, възпаленията подпомагат разпространението на рака. И накрая, когато има повече инсулин, ракът се разпространява още по-бързо. Глюкозата е ключът към много от тези процеси и това се вижда от данните. За хората с нива на гладно над 100 мг наклонена черта ДЛ, което се класифицира като преддиабет, съществува двойно по-голяма вероятност да умрат от рак. Следователно изравняването на кривите на глюкозата и инсулина е важна. Стъпка за предотвратяване на развитието на рак. Депресивни епизоди. Мозъкът ви няма сетивни нерви, така че, когато нещо не е наред, той не може да ви предупреди с болка, както правят другите органи. Вместо това усещате психични смущения, например лошо настроение. Когато приемат храни които предизвикват непостоянни нива на глюкозата, хората съобщават за влушаване и променливост на настроението и като цяло за повече депресивни симптоми в сравнение с тези, чието хранителен режим е с подобен състав, но с по-стабилни нива на глюкозата. Симптомите се влушават с нарастването на скоковете, така че всяко усилие за изравняване на кривата, дори умерено, може да ви помогне да се почувствате по-добре. Чревни проблеми в червата храната се преработва, разгражда се до молекули, които се абсорбират в кръвта ни или се изхвърлят в канализацията. Затова не е изненадващо, че чревните смущения като пропускливост на червата, синдром на раздразнените черва и забавен чревен транзит са свързани с храненето. Все още не е изяснена връзката между скоковете на глюкозата и специфичните храносмилателни проблеми, но изглежда, че високите глюкозни нива могат да засилят синдрома на пропускливите черва. Същност, възпалението един от процесите, предизвикани от глюкозните скокове, може да причини дупки в лигавицата на червата, така че токсините да преминат през нея. Това се нарича пропускливост на червата. То от своя страна е причина за появата на хранителни алергии и други автоимунни заболявания, като болестта на крон и ревматоидния артрит. От друга страна, хората, които спазват глюкозопонижаваща диета, могат да се отърват от киселините или киселинния рефлукс много бързо, понякога в рамките на един ден. Нещо повече, откриваме, че здравето на червата е свързано с психичното здраве, нездравите микробиоми могат да допринесат за разстройства на настроението. Чревният тракт и мозъкът са свързани с 500 милиона неврона, това е много, но мозъкът съдържа цели 100 милиарда. Между тях непрекъснато се разменя информация и това вероятно обяснява защо храната, която консумираме и наличието или отсъствието на глюкозни пикове влияят на начина, по който се чувстваме. Сърдечни заболявания Когато говорим за сърдечни заболявания, холестеролът често е основна обсъждана тема. Но този разговор се променя, открихме, че не става въпрос само за твърде много холестерол. Всъщност половината от хората, които получават инфаркт, имат нормални нива на холестерол. Вече знаем, че сърдечните заболявания се дължат на специфичен вид холестерол, ЛДЛ както и на възпаление. Учените са установили защо това е така. И то е свързано с глюкозата, фруктозата и инсулина. Първо, глюкоза и фруктоза. Подплатата на кръвоносните ни съдове е изградена от клетки. Сърдечните заболявания започват когато под нея започне да се натрупва плака. Въпросните клетки са особено уязвими на митохондриален стрес, а скоковете на глюкозата и фруктозата водят до оксидативен стрес. В резултат на това тези клетки страдат и губят гладката си форма. Лигавицата на съдовете става неравна, а масните частици се залепват полесно по неравната повърхност. Второ – инсулин. Когато нивата на инсулин са твърде високи, Черният ни дроб започва да произвежда ldl моделв. Това е малък, плътен вид холестерол, който пълзи по стените на съдовете, където е вероятно да се задържи. LDL-модел А е голям, плаващ и безвреден, получаваме го от приема на мазнини с храната. И накрая, ако и когато този холестерол се окисли, което се случва при високи нива на глюкозата, фруктозата и инсулина, той се забива под лигавицата на кръвоносните съдове и се задържа там. Натрупват се плаки, които пречат на кръвния поток, и така започват сърдечните заболявания. Тези три процеса се задвижват от глюкозните пикове. Науката установила, че дори ако глюкозата нагладна е в норма, всеки допълнителен скок увеличава риска от смърт от сърдечен удар. За да помогнем на сърцето си, трябва да изравним кривите на глюкозата, фруктозата и инсулина. Девет от 10 лекари все още измерват общия LDL-холестерол, за да диагностицират сърдечно заболяване и предписват статини, ако той е твърде висок. Но това, което е важно, е LDL-модел възпалението. При това статините понижават LDL-модела, но не понижават проблемния модел в. Ето защо статините не намаляват риска от първи инфаркт. И тук глюкозата и фруктозата, както и възпалението, което високите нива на тези молекули предизвикват в организма ни, съключат към разбирането на това заболяване. Лекарите могат да измерят по-добре риска от сърдечно заболяване, като изследват тънар. Съотношение триглицериди и HDL-холестерол, което ни говори за наличието на малкия, плътен LDL-модел В и се реактивния протеин, който ни говори за нивата на възпаление. В тялото ни триглицеридите се превръщат в LDL-модел В така че чрез измерване на триглицеридите можем да определим количеството на проблемния LDL модел би в организма ни. Ако разделите нивото на триглицеридите в милиграма наклона на черта дъла на нивото на HDL в милиграма наклона на черта дъла, ще получите съотношение, което е изненадващо точно при прогнозиране на размера на LDL. Ако резултатът е по-малък от 2, това е идеално. Ако резултатът е над 2, това може да е проблем. След това, тъй като възпалението е основен двигател на сърдечните заболявания, измерването на съреактивния протеин, който се увеличава с увеличаването на възпалението, е по-добро за прогнозиране на сърдечните заболявания, отколкото нивата на холестерола. Безплодие и синдром на поликистозните яичници Наскоро учените откриха забележителна връзка между инсулина и репродуктивното здраве. Оказва се че нивата на инсулина са важна част от информацията, използвана от мозъка и гонадите или половите органи, за да решат дали тялото ви е безопасна среда за зачеване. Ако инсулинът не е вред, организмат ви не е много склонен да се възпроизвежда, защото това подсказва, че не сте здрави. Както жените, така и мъжете с високи нива на инсулин е по-вероятно да бъдат безплодни. Колкото повече глюкоза има храната ни, толкова по-високи са нивата на инсулина и толкова по-висока е частотата на безплодието. Когато става въпрос за женско безплодие, често за него е виновен синдромът на поликистозните яйчници СПКЯ. Той засяга една на всеки 8 жени, в яйчниците се натрупват кисти и овулацията става невъзможна. СПКЯ е заболяване, причинено от твърде много инсулин. Колкото повече е инсулинът, толкова повече са симптомите на СПКЯ. Защо? Защото инсулинът кара яйчниците да произвеждат повече тестостерон мъжкия полов хормон. Освен това, при твърде много инсулин естественото превръщане на мъжките хормони в женски, което се извършва нормално, е затруднено, а това води до още повече тестостерон в организма. Заради излишния тестостерон, жените, страдащи от съпъкая, проявяват мъжки. Черти окосмяване на места, където не следва да има окосмяване, например на брадичката, оплешивяване, нередовна или липсваща менструация или акне. Ячниците също могат да задържат и натрупват клетки, което спира овулацията. Много жени с СПК трудно отслабват. Това е, защото наличието на твърде много инсулин възпрепятства изгарянето на мазнините. Някои жени са по-податливи на СПК от други, не всяка жена с високи нива на инсулин има СПК, но във всички случаи държането на нивата на глюкозата под контрол може да намали и дори да облегчи симптомите. В третата част ще се запознаете с Гадир, която се избавила от симптомите на СПК, преодоляла е инсулиновата си резистентност и е свалила над 9 кг с помощта на полезните съвети в тази книга. В проучване, проведено в университета Джук, Жените които в продължение на 6 месеца са се подложили на диета за изравняване на нивото на глюкозата, са намалили на половина нивата си на инсулин, а в резултат на това и нивата на тестостерон с 25%. Телесното им тегло е спаднало, а окосмяването намаляло, тъй като хормоните им са се балансирали, като освен това две от 12-та участнички забременели в хода на изследването. При мъжете нарушената регулация на глюкозата също е свързана с безплодието. Повишените нива на глюкозата се свързват с намалено качество на спермата, по-малко жизнеспособни сперматозоиди и еректилна дисфункция, до толкова, че последните проучвания сочат факта. Че еректилната дисфункция при мъжете под 40 годишна възраст може да се дължи на неизвестен проблем с метаболитната и глюкозната дисрегулация. Ако се опитвате да направите дете, изравняването на глюкозните ви криви е от голяма полза. Инсулинова резистентност и диабет тип 2 Диабетът тип 2 е глобална епидемия, като половин милиард души света страдат от това заболяване и броят им се увеличава всяка година. Това е и най-известното болесно състояние, свързано с повишени нива на глюкозата. За да разберете по-добре как глюкозните скокове водят до диабет тип 2 и как да повлияете на хода на това заболяване, нека ви разкажа за моя навик да пие еспресо. Като студентка в Лондон, постоянно увеличавах дневната си доза кафе. Започнах с едно еспресо сутрин и след няколко години някак си стигнах до пет кафета на ден, само за да остана будна. Трябваше постоянно да увеличавам дозата кофеин, за да почувствам същия ефект като преди. С други думи, постепенно станах резистентна към кофеина. Същото е и с инсулина. Когато нивата на инсулина са били високи дълго време, клетките ни започват да стават резистентни към него. Инсулиновата резистентност е основната причина за диабет тип 2. Чернодробните, мускулните и масните клетки се нуждаят от все по-големи количества инсулин, за да поемат същото количество глюкоза. В крайна сметка системата отказва да работи. Глюкозата вече не се складира под формата на гликоген или нишесте, въпреки че панкреасът ни произвежда все по-големи количества инсулин. Резултатът е, че нивата на глюкоза в тялото ни остават трайно увеличени. Звлушаването на инсулиновата резистентност преминаваме от преддиабет, нива на глюкоза на гладно над 100 мг наклонена черта дълъ, към диабет тип 2 над 126 мг наклонена черта дъла. Бавно, но сигурно, в продължение на много години... Скоковете на глюкозата ще увеличават инсулиновата ви резистентност и ще повишават общото изходно ниво на глюкозата в организма ви. Обичайният, но погрешен, метод за лечение на диабет тип 2 е да се дава на пациента повече инсулин. Това води до временно понижаване на нивата на глюкозата, като принуждава масните клетки това голямо хранилище да се отворят, което пък води до надаване на тегло. Създава се порочен кръг, в който се прилагат все по-високи дози инсулин и теглото на пациента се покачва все повече, но основният проблем с високите нива на инсулина не се решава. Добавянето на допълнителен инсулин помага на диабетиците от тип 2 в краткосрочен план, като понижава нивата им след хранене, но в дългосрочен план влушава състоянието им. Освен това вече знаем, че диабет тип 2 е възпалително заболяване, което се влушава от скока на глюкозата. Логично е следователно диета, която намалява приема на глюкоза и оттам производството на инсулин, да помогне за преодоляване на диабет тип 2. От 23 клинични следвания, проведени през 2021 година, става ясно, че най-ефективният начин за преодоляването на диабет тип 2 е да се изравнят кривите на глюкозата. Този начин е по-ефективен от нискокалоричните или нискомаслените диети, например. Въпреки, че те също могат да принесат определена полза. В едно изследване, диабетиците от тип 2, които променили начина си на хранене и изравнили глюкозната си крива, намалили наполовина инжекциите си с инсулин в рамките на един ден. Ако приемате медикаменти, говорете с лекаря си, преди да изпробвате съветите в тази книга, както виждате, промените могат да бъдат много бързи. През 2019 година Американската диабетна асоциация Ада Започне да одобрява диетите за изравняване на глюкозата с оглед на убедителните доказателства, че спазването им подобрява резултатите от лечението на диабет тип 2. Сега знаем, че за да се лекуваме от диабет тип 2 и инсулинова резистентност, трябва да изравним глюкозните си криви. В част трета ще научите как да направите това, като същевременно продължавате да ядете всичко, което обичате. Неалкохолна масна чернодробна болест Някога заболяването на черния дроб е било проблем само за тези, които са пиели много алкохол. Но през и век това се променя. В края на 2000-та година ендокринологът Робърт Лустик се сблъсква с тряскащ факт в практиката си в Сан-Франциско. Някои от пациентите му проявяват признаци на чернодробно заболяване, без да са тежки пиечи. Всъщност много от тях са на възраст под 10 години. След това той. Открива, че излишъкът от фруктоза може да причини и чернодробно заболяване, точно както алкохолът. За да ни предпази от фруктозата, както прави с алкохола, черният дропа превръща в мазнини, като по този начин на отстранява от кръвния поток. Но когато многократно консумираме храни с високо съдържание на фруктоза, черният дроп се умъзнява което се случва и когато пием алкохол. Медицинската общност нарече това ново състояние неалкохолна масна чернодробна болест, намчеба, или неалкохолен на стетохепатит, насх. То е изключително често срещано. По света един на всеки 4 четирима възрастни има намчеб. При хората с наднормено тегло тя е още по-често срещана. Над 70% от тях страдат от нея. За съжаление, това състояние може да се влуши с течение на времето като доведе до чернодробна недостатъчност или дори до рак. За да не се случи това, черният дроб се нуждае от почивка, за да изчерпи излишните си масни запаси. За това трябва да намалим нивата на фруктозата и да предотвратим по-нататъчните скокове, което става по естествен начин, когато изравним глюкозните си криви, защото в храната, фруктозата и глюкозата вървят ръка за ръка. Бръчки и катаракта Знаете ли защо някои 60-годишни хора изглеждат като на 70, а други като на 45? Това е така, защото можем да повлияем на скоростта, с която старяваме, и един от начините да го направим е да изравним кривата на глюкозата. Както обясних в предишната глава, скоковете на глюкозата водят до гликация, а тя ни състарява. Например, когато гликацията трансформира молекула колаген, тя я прави по-малко гъвкава. Колагенът е необходим за заздравяването на раните, както и за създаването на здрава кожа, ногти и коса. Разрушеният колаген води до увисване на кожата и бръчки. Колкото повече гликация, толкова повече увисване на кожата и бръчки. Безумно, но вярно. Гликацията се извършва навсякъде в тялото ни, включително и в очите ни. Когато това се случи, молекулите в очите ни се увреждат и започват да се слепват. С течение на времето натрупването на гликирани протеини блокира светлината и ние развиваме катаракта. Науката, включително резултатите от изследванията, които споделих тук, ви помага да разкодирате съобщенията, изпращани от организма ви. Отделете секунда и се осведомете. Как се чувствате? Кои? Части на тялото ви болят? Кои системи се чувстват вие ли? Ако можехте да се събуждате всеки ден и да се чувствате прекрасно, не бихте ли искали да го направите? Има вероятност да сте сред унези 88% от възрастните, които имат нерегулирани нива на глюкоза и изпитват, без да знаят, многобройните последици от скоковете, които току-що описах от краткосрочни странични ефекти до дългосрочни заболявания. От бръчките и акнето до повишения апетит и глада, от мигрената и депресията до лошия сън и безплодието и диабета тип 2, това са все послания от тялото ви. И въпреки, че изброените проблеми и състояния са много често срещани, последните открития ни показват, че те са и в значителна степен обратими. В част трета ще ви покажа как да започнете този процес. Предстои да откриете хранителни хитрини които ще ви помогнат да изравните глюкозните си криви, да възстановите връзката с тялото си, да преодолеете симптомите си, като същевременно продължавате да ядете това, което обичате. Надявам се, че скоро ще се събудите една сутрин и ще се почувствате невероятно. Защото точно това се случило с Бернадет, с която предстои да се запознаете. Забележка. Ако приемате лекарства или инсулин? Е важно да говорите с лекаря си, преди да опитате да приложите дадените тук съвети, защото те могат да стабилизират нивата на глюкозата ви много бързо и да се наложи дозата ви да бъде коригирана. Трета част Как мога да изравня глюкозните си криви? Полезен съвет И дно. ще храните в правилния ред. Свалих повече от 2 кг за 9 дни и сподели с мен Бернадет в един слънче вторник сутринта, и всичко, което направих, беше да променя реда, в който им храната си. Толкова често се фокусираме върху това, какво да ядем и какво не. А не как го ядем. Оказва се, че начинът, по който консумираме храната си, оказва силно влияние върху глюкозните ни криви. Две хранения, състоящи се от едни и същи храни и следователно от едни и същи хранителни вещества и едни и същи калории, могат да имат значително различно въздействие върху организма ни в зависимост от начина, по който консумираме компонентите им. Бях изненадана, когато прочетох научните трудове, доказващи тази теза, особено един фундаментален труд от университета Корнел през 2015 година, ако изядате съставките. На едно хранене, съдържащи нишесте, фибри, захар, протеини и мазнини, в определен ред, Намалявате общия скок на глюкозата с 73%, както и скока на инсулина с 48%. Това въжи за всеки, независимо дали страда или не от диабет. Какъв е правилният ред? На първо място са фибрите, на второ – протеините и мазнините, и на последно – нишестето и захарите. Според изследователите, ефектът от тази последователност е сравним с действието на лекарствата за диабет, които се предписват на диабетиците, за да намалят скоковете на глюкозата. Едно смайващо проучване от 2016 година доказва откритието още по-категорично. Две групи диабетици тип 2 са подложени на стандартизирана диета в продължение на 8 седмици, като са помолени или да консумират храната си в правилния ред, или да ядат както им харесва. При групата, която консумирала храната си в правилния ред, се наблюдавало значително намаляване на нивото на HB1C, което означава, че са започнали да обръщат хода на диабета си тип 2. Другата група, която се хранала с абсолютно същата храна и приемала същия брой калории, но без да спазва определен ред, не подобрила състоянието си. Говорим за революционно откритие. Обяснението на изненадващия ефект от експеримента е свързано с начина, по който работи храносмилателната ни система. За да си го представите, представете си стомаха като мивка, а тънките черва като тръба под нея. Всичко, което ядете, попада в мивката, след което преминава в тръбата, където се разгражда и абсорбира в кръвния поток. Всяка минута от мивката към тръбата преминават средно около 3 калории храна. Този процес се нарича изпразване на стомаха. Ако нишестето или захарта са първото нещо, което попада в стомаха ви, те много бързо стигат до тънките ви черва. Там се разграждат до молекули глюкоза, които след това скоростно преминават в кръвния поток. Това води до скок на глюкозата. Колкото повече въглехидрати ядете и колкото побързо ги изяждате, толкова по-силно се проявява глюкозното натоварване и толкова по-голям е глюкозният скок. Представете си стомаха си като мивка, а червата си като тръба под нея. Когато първо приемате въглехидрати, те се вливат в червата безпрепятствено. Да речем, че в чинията ви има и паста, и зеленчуци, броколи? Обичам броколи и първо изяждате. Пастата, а след това броколите. Макаронените изделия, които са ни шесте, се превръщат в люкоза, тъй като се освояват бързо. Броколите седят върху пастата и чакат своя ред да преминат през тръбата. Нещата значително се променят. Ако консумирате първо зеленчуците и след това въглехидратите. Започнете с броколите. Броколите са зеленчук, а зеленчуците съдържат много фибри. Както видяхме, влакнините не се разграждат до глюкоза от храносмилателната ни система. Вместо това те преминават от мивката през тръбата до канализацията бавно и непроменени. Но това не е всичко. Влакнините притежават три суперсили. Първо, те намаляват действието на алфа-милазата ензима, който разгражда нишестето на глюкозни молекули. Второ, забавят изпръзването на стомаха. При наличието на фибри храната се стича по-бавно от мивката до тръбата. И накрая, те създават в тънките черва вискозна мрежа, която затруднява преминаването на глюкозата в кръвния поток. Чрез тези механизми фибрите забавят разграждането и освояването на всяка глюкоза, която се озове в мивката след тях. В резултат фибрите изравняват глюкозните ни криви. Всяко нишесте или захар, които ядем след фибрите, ще имат намален ефект върху организма ни. Ще получим същото удоволствие от консумацията им, но с по-малко последствия. Консумирането първо на зеленчуци и после на въглехидрати значително намалява бързината, с която глюкозата достига до кръвния поток. По този начин се изравнява скокът на глюкозата, свързан с това хранене. Това бяха въглехидратите и зеленчуците. Сега въведете протеините и мазнините. Протеините се съдържат в месото, рибата, яйцата, млечните продукти, ядките, боба и бобовите растения. Храните, които съдържат бълтачини, често съдържат и мазнини, а мазнините се срещат и самостоятелно в храни като масло, растителни масла и авокадо. Между другото, има добри и лоши мазнини, а лошите мазнини, които трябва да избягваме, се съдържат хидрогенирани и рафинирани масла за готвяне, като рапично, царевично, памучно, суево, шафраново, слънчогледово, гроздово и масло от оризови трици. И храните, съдържащи мазнини, забавят изпръзването на стомаха, така че консумирането им преди а не след въглехидратите също помага за изравняване на глюкозните криви. Изводът: Най-добрият ход е въглехидратите да се консумират след всичко станало. Тези две хранения съдържат едни и същи храни. Но когато ядем първо зеленчуците, а след това ни шестето, изравняваме кривата на глюкозата и изпитваме по-малко и послаби странични ефекти от глюкозния скок. За да иллюстрираме ефекта на реда на храната върху скоковете на глюкозата, нека се върнем към аналогията с играта Тетрис. Блокчетата, които се спускат бавно, се подреждат по-лесно отколкото онези, които се спускат бързо. Когато ядем храни в правилния ред първо зеленчуци, после протеини и мазнини, накрая въглехидрати, не само забавяме скоростта на блокчетата, но дори намаляваме количеството им благодарение на мрежата, която фибрите добавят в червата ни. Колкото по-бавно се стича глюкозата в кръвта, толкова по-плоски са глюкозните криви и толкова по-добре се чувстваме. Можем да ядем абсолютно същото, но като консумираме въглехидратите последни, постигаме голяма разлика във физическото и психическото си състояние. Нещо повече, когато ядем храни в правилния ред, панкреасът ни произвежда по-малко инсулин. А както обясних в част втора, по малкото количество инсулин ни помага да се върнем по-бързо в режим на изгаряне на мазнини, чието положителни резултати са многобройни и включват отслабване. Правилният ред за консумиране на храните – първо зеленчуци, после протеини и мазнини, накрая ни шесте. Запознайте се с Бернадет. Бернадет, която не е диабетичка, прилага този наш полезен съвет, този «хак», както е модно да наричаме някои хитрини, към които прибягваме във всекидневието, не защото иска да отслабне, приятелките я предупреждават, че след меноползата е невъзможно да свали килограми, а просто защото иска да се чувства по-добре. Опитите й да отслабне са спрели преди няколко години. Било й умръзнало да брои калориите. Пробвала периодично гладуване, но то не й е помогнало. На 57-годишна възраст Бернадет най-много се притеснявала от слабото си енергийно ниво. Секи следобед, като по часовник, тя се чувствала толкова уморена, че поглеждала към пода на работното си място, в банката или в кафенето и си мислела: "Ако можех да легна там, щях приказно да си подремна." За да преживее следобеда, тя ядяла шоколадови блокчета. Но вечер трудно заспивала и всяка сутрин се събуждала към 4 часа. Бернадет научила за пръв път за глюкозните пикове от акаунта, богинята на глюкозата, Годиас. В Instagram. Тя не била измервала глюкозните синива, но решила да опита този хак, за да види дали може да й помогне. Когато на следващия ден на обед се озовала в кухнята си, а на плута разполагала са съставките за обичайния си сандвич, си спомнила за правилото първо зеленчуци, после протеини и мазнини, накрая въглехидрати и си помислила – хъм. Вместо да подреждам всичко и да ям сандвича като едно цяло, Бих могла да изям първо салатата и киселите кръставички, след това рибата тон, а после препечения хляб. Поставила всяко от тях в чинията и изяла новопокръстения си деконструиран сандвич. Деконструирайте един сандвич и изящте хляба, нишестето, последен, за да намалите глюкозния скок, който създава, и да се отървете от сънливостта в 15 часа, която се появява, когато нивата на глюкозата е рязко спаднат. Бернадет е човек на навика и вечерята и обикновено е пържула със зеленчуци и паста. Затова този ден тя изяла първо зеленчуците и месото, а после пастата. В нито един момент не променила количеството на храната, само реда, по който приемала съставките и... На следващия ден, за голяма своя изненада, се събудила от починала за първи път от месеци. Когато посегнала към телефона си, за да провери колко часът, видяла че 7 часа сутринта, с часове по-късно от времето, когато. Обикновено отваряла очи. Знам, че това звучи налудничаво, Бернадет също го сметнала за налодничаво. Но същевременно била воодушевена. Затова продължила да разгражда сандвичите си и да яде пастата си последна вечер. След три дни копнежът и за следобедна дрямка изчезнал. Била изпълнена с енергия. Не се била чувствала така добре от години. Когато отишла до супермаркета, вместо да се запаси шоколадови блокчета, както обикновено, не изпитала изобщо нужда да си ги купува. Беше толкова освобождаващо, каза тя. Опитайте това следващия път, когато седнете да се храните, изяща първо зеленчуците и протеините, а после въглехидратите. Обърнете внимание на това, как се чувствате в сравнение с предишни хранения. Какво се е случило? Преди да промени начина си на хранене, Бернадет изпитва симптомите на глюкозен срив след обяд. Тя купне е за дрямка. Мозъкът я е изпратил добронамерено, но неправилно предупреждение. Имаме малко енергия, трябва да хапнем нещо. Тя потърсва шоколадово блокче и веднага го изяжда. Шоколадовото блокче кара нивата на глюкозата и да си стрелят отново нагоре, след което скоро отново падат. Шеметно влакче в увеселителен парк. Когато Бернадет променя реда на приемане на храната, скокът, който предизвиква, е по-малък, така че спадът е по-слабо изразен. Тя се чувства не толкова гладна и уморена в следобедните часове. Влакчето на ужасите спира плавно. Има научно обяснение за тази промяна в чувството и за глад, и следователският екип от Корнел доказа, че ако ядем храната си в неправилен ред, първо нишестето и захарите, грелинат, нашият хормон на глада, се връща към нивата си от хранене само 2 часа по-късно. Ако ядем храната си в правилния ред, нишестето и захарите последни, грелинът остава потиснат за много по-дълго време. Те не са измервали стойностите му след три часа, но като следя тенденциите, мисля, би било оправдано да се каже, че той остава понижен в продължение на 5-6 часа. Проучванията показват също, че при жените в постменополза диетата с послаби слаби скокове на глюкозата е свързана с по-малко бесение. Нещо повече, когато спим по-добре, вземаме по-добри решения и е полесно да намерим мотивация да направим нещо добро за себе си. Бернадец се почувствала така, тя дори започнала да се. Разхожда след обед. Девет дни след това, което чувствала като най-лесната промяна в начина си на живот, опитва на някога, Дънките на Бернадет започнали да изтягат по малко. Тя се качила на кантара и за своя изненада установила, че свалила над 2 кг. За малко повече от седмица смъкнала почти една трета от теглото, натрупано след меноползата, без дори да се опитва. Помнете, че в пилотската кабина на тялото ни поставянето на глюкозния лост в правилната позиция е най мощното нещо, което можем да направим. Последствията често са изненадващи като например непредвидено отслабване. И както виждате, началото е нещо толкова лесно, като храненето в правилния ред. Дори и да няма зеленчуци в чинията ви, деконструирането на храната и консумирането на въглехидрати накрая помага на тялото ви. Значително изравняваме кривата на глюкозата и намаляваме вероятността от увеличаване на теглото, апетита, летаргията и вредните дългосрочни странични ефекти на повишените нива на глюкозата. Мислех, че плодовете трябва да се консумират отделно, защото иначе гният стомаха ни. Въпросът, който често ми задават, когато говоря за този първи съвет, е свързан с плодовете. Поставям плодовете в категорията захари, защото, въпреки че съдържат фибри, те са съставени предимно от глюкоза, фруктоза и захароза, известни още като захари. Затова те трябва да се консумират най-накрая. Хората обаче питат, дали това не води до загниването им стомаха? Краткият отговор е не. Изглежда, че погрешното убеждение за плодовете датира от ренесанса, от времето, когато изобрете на печатарската преса. Някои лекари от онази епоха препоръчват никога да не завършвате храненето с сурови плодове, защото те ще плуват върху съдържанието на стомаха и накрая ще изгният изпращайки отровни спарения в мозъка и нарушавайки работата на цялата телесна система. Изяждането първо на картофите води до най голям скок, смесването им с месото беше по-добро, но започването с месото и запазването на въглехидратите за накрая беше най-добро за нивата на глюкозата ми. Оказва се, че няма доказателства в подкрепа на това твърдение. Гния не настъпва, когато бактериите попаднат върху храната и започнат да я разграждат, за да стимулират собствения си растеж. Белите и зелените петна, които виждате по ягодата, която сте оставили твърде дълго в хладилника, са бактерии. Само, че, първо, гниенето се проявява след дни или седмици. То не може да настъпи след няколко часа, колкото трае храносмилането на плодовете. Второ, стомахът ни кисела среда, ръна едно. А всяка среда срана под четири възпрепятства размножаването на бактериите и следователно гниенето. Нищо не може да изгние стомаха, и всъщност стомахът заедно с хранопровода е мястото, където има най-малко бактерии в целия ни храносмилателен тракт. Онези Ренесансови лекари не са били прави. Но има много примери за култури в историята, възприели правилния ред на хранене. По римско време храненето обикновено е започвало с яйца и е завършвало с плодове. През средновековието в Европа банкетите се завършвали с плодове, за да се затвори храносмилането. Днес хората в повечето страни завършват храненето със сладка нотка десерт. За да бъдем честни, може би лекарите от 1300 години не са били съвсем безумни, когато са препоръчвали да се ядат плодовете отделно. Няколко души са споделяли с мен, че правят точно така, иначе изпитват дискомфорт, подуване на корема или газове. най важното е да се вслушваме в организма си. Нишестето и захарта в края на храненето са правилният начин, освен ако лично ние не усещаме, че не ни понася. Колко бързо мога да ям храните една след друга? В клинични условия са изследвани много различни интервали – 0 минути, 10 минути, 20 минути те изглежда, работят. Докато ядете нишестето и захарите последни, дори и да е без пълза, ще изравните глюкозната си крива. По време на храненията си аз просто ям една група храни веднага след другата, както и Бернадет. Ако в храната няма ни нишесте или захар. Естествено, хранене без нишесте или захар ще доведе само до много умерен скок на глюкозата, някои протеини също се превръщат в глюкоза, но с много по ниска скорост от въглехидратите. Все пак е полезно да се започне с зеленчуци и на второ място да има протеини и мазнини. Трябва ли винаги да се храня така? От вас зависи да използвате съветите в тази книга по начин, който има смисъл за вас. Собствения си живот се храня в правилния ред, когато това е лесно. А коя място е като къри или пайля, в което зеленчуците – протеините? Мазнините и въглехидратите са смесени и е трудно да се отделят съставките, не се стресирам от това. Понякога първо хапвам няколко хапки зеленчуци, а след това изяждам останалата част от ястието смесена. Най-важното, което трябва да запомните, е, че най-добре да ядете нишестето и захарите възможно най-късно по време на храненето. И не забравяйте да отбелязвате малките промени, ако първо изядете зеленчуците, а след това смесите въглехидратите с бълтачините и мазнините това все още е по предпочитане, отколкото да изядете зеленчуците последни. Да обобщим. Винаги, когато е възможно и когато това не превръща храненето в сложни спитания, включващо старателно делене на елементите на специалитета, предложен от готвача, е най-добре да ядете всичко, което се превръща в глюкоза най-накрая. Започнете с зеленчуците и салатата в след това смъзнините и протеините, а после със скорбялата и захарта. Изкушаващо е да се насочите направо към въглехидратите, когато сте гладни, но ако използвате този метод, по-късно апетитът ви ще бъде обоздан. Въз основа на научните данни обичам всяко хранене, което започва с салата. За съжаление, много ресторанти не ни насърчават към успех в това отношение – сервира ви се хляб, докато чакате поръчената храна. Започването с нишесте е абсолютно противоположно на това, което трябва да правите. То ще доведе до рязко покачване на глюкозата, което няма да можете да окрутите, а по-късно и до срив, което ще засили апетита ви. Сега като се замисля, ако трябваше да измисля начин да накарам хората да ядат повече в моя ресторант, щях да им дам първо хляба. Полезен съвет 2 Добавете зелено предястие към всичките си менюта. Знам какво вероятно си мислите, докато четете заглавието по-горе, това е същото като предишния хак, първо яща зеленчуците си. Не. Този съвет е на друго ниво. Говоря за добавяне на ястие в началото на храненията ви. Ще изядате повече, отколкото обикновено, като при това ще изравните глюкозните си криви. В следващия полезен съвет ще разгледаме защо добавянето на тези калории е полезно. Целта тук е да консумирате храната такава, каквато е била преди да бъде преработена. Навсякъде, където е имало нишести и захар, е имало и фибри. Като добавяме вкусна зелена разядка, ние връщаме фибрите. Запознайте се с джаз. Преди няколко години най-накрая връчих на майка ми подаръка, който тя винаги е искала картичка с текст. Боже, майка ми била права за всичко. За да бъда честна, тя не беше права за това, че започваше деня да с Корнфликс и портокалов сок на закуска. Но пък имаше право за някои други неща, като например колко е важно да си подреждам почтата, да не си купувам дрехи, които трябва да се носят на химическо чистене, защото никога няма да успея да ги занеса, и да почиствам отвътре хладилника веднъж месечно. Но когато за първи път напуснах дома си и отидох в университета, не последвах нито един от тези съвети. Със сигурност не чистех нито един кухненски уред. С напредването на възрастта често осъзнаваме мъдростта на съветите, давани ни от нашите родители. Докато посвещавах времето си на науката, стояща зад скоковете на глюкозата, видях множество изследвания, които показват, че някои начини за изравняване на глюкозните ни криви са били насърчавани от предишното поколение. Това откри и Джас. Джас, съкратен от Джасмин, е израснала в шведската провинция с майка Ливанка и баща Швед. Родителите й били заети, работели на пълен работен ден и отглеждали пет деца. Но независимо колко били натоварени, семейството сядало да се храни заедно всяка вечер. Първото ястие на всяка вечеря винаги било голяма салата. Когато Джаз се преместила и си намерила първата работа като учителка в Дьотебург, също като мен не мислела да следва примера на семейството си. Дните се изнизвали в кръстосване между апартамента и гимназията. Затрупана с контролни работи и притискана от крайните срокове, тя се опитвала да поддържа и социалния си живот накратко, нямала време да мисли за храна. Обичайната й тактика била да се отбие до магазина за хранителни стоки навръщана от работа, да вземе котия макарони и да ги изяде за вечеря. Прибирала остатъците за обяда на следващия ден. Преди да се усети, Хранителните и навици се променили напълно. Някога се наслаждавала на шоколада само за десерт, сега станала сладокусна. Брояла секундите до почивката, когато щяла да отиде до кафенето и да си купи парче торта. Нуждаела се от редовен запас от лакомства, за да преживее деня. Новата работа била натоварваща, работела много и доста се. Уморявала, а хапването на нещо сладко на всеки няколко часа поддържало мотивацията и... С напредването на месеците желанието и за сладко ставало още по-силно изразено. Тя или я захар, или мисляла за нея. Страстта и към сладкото излязла извън контрол. Същност, именно тя я контролирала. Силата на волята и била нулева. Започнала да наддава на тегло. Почелото и се появили пъпки. Менструацията и станала нередовна. Чувствала се зле заради повишения апетит и всички промени, които настъпвали в мозъка и тялото й. Един следобед преди обичайното си бързо похапване, Джас помолила класа си да отворят учебниците си по биология на глава 10 Метаболизъм. В нея ставало дума за това как тялото ни получава енергия от храната и по-специално какво се случва. Когато ядем въглехидрати. Джаз преподавала урок за глюкозата. Докато преминавала през материала, не можала да не си помисли, че вероятно тук има нещо, което би могло да й помогне. През същата седмица съвсем случайно един колега и показал акаунта на глюкозгодия с в Instagram. Нещата започнали да се навързват. Тя се запитала, глюкозата ли е проблемът? Дали изпитвам глюкозни скокове? Без да си давам сметка? Дали това е причината да не мога да спредем шоколад и да се чувствам толкова уморена през цялото време? Скоро забелязала две неща, когато била гладна, винаги първо посягала към въглехидратите и, храната и не била балансирана, обядът и вечерята били предимно от нишесте. Осъзнала, че получава съобщение от тялото си, нещо не е наред. Да, определено се возела на глюкозното влакче. За да изравним глюкозните си криви, от ключово значение е да приемаме фибри, протеини и мазнини преди нишестените храни. След това осъзнаване Джас решила да възстанови една традиция от детството си: всяка вечер първото ястие да е голяма салата. Била израснала с фатуш, традиционна ливанска салата. За това се заела да приготвя сама, комбинирала нарязани чушки, краставици, домати и репички смаруля – Шепа Макданус, пролетен лук и я подправила със зехтин, сол и много лимоно сок. Колкото повече фибри, толкова по-добре. Количеството фибри, което консумираме в днешно време, е много по-низко от това, което ни е необходимо. Само 5% от американците покриват препоръчителните дневни нужди 25 грама на ден. Правителството на САЩ ги нарича хранително вещество означение за общественото здраве. Този феномен се дължи най-вече на преработката на храните. Както обясних, в първа част фибрите се намират в структурната обвивка на растенията. Има ги в изобилие в листата и кората. Така че, освен ако не сте дървесен термит, в такъв случай съм впечатлена, че можете да четете. Повечето фибри си набавяте от боб, зеленчуци и плодове. Това създадено от растенията вещество е изключително важно за нас. То захранва добрите бактерии в червата ни, укрепва микробиомани понижава нивата на холестерола и се грижи всичко да върви гладко. Една от причините, поради които диетата с високо съдържание на плодове и зеленчуция здравословна, са фибрите, влакнините, които тя осигурява. Както беше споменато в предишния ни хак, фибрите са полезни и за нивата на глюкозата по няколко причини, а именно защото създават вискозна мрежа в червата ни. Мрежата забавя и намалява освояването на молекулите от храната през чревната лигавица. Какво означава това за глюкозните ни криви? Първо, че освояваме по-малко калории. За калориите ще говорим в следващия полезен съвет. Второ, с фибрите в организма ни всяко освояване на молекули глюкоза или фруктоза е намалено. Бобът, зелените листаи. Зеленчуците са чудесни източници на фибри. Трябва да ги ядем в по-големи количества, тъй като те помагат за ограничаване на глюкозните скокове. Това е доказано многократно в научните среди. Например, в експеримент от 2015 година учени от Нова Зеландия дават на участниците два вида хляб – обикновен хляб и хляб, обогатен с 10 грама фибрина порция. И установяват, че допълнителните фибри намаляват скока на глюкозата от хляба с над 35%. Говорейки за хляб, ето какво трябва да направите, ако искате да му се насладите, докато изглаждате глюкозните си криви. Пропуснете хлябовете, за които се твърди, че са пълнозърнести, но често нямат много повече фибри от традиционните си бели събратя. Купувайте тъмен и плътен хляб, приготвен от ръж квас. Той е традиционно немски и обикновено се нарича хляб със семена или пумперникел. Той съдържа най-много фибри. Искате хляб с полезни фибри в него. Изберете немския. Дори този тъмен хляб обаче не най-добрият начин за добавяне на фибри към храната ни, тъй като хлябът съдържа нишесте и винаги води до повишаване на глюкозата. Знаете ли какъв е подобрият начин да си набавите фибри? Като ядете, зелени зеленчуци. Те съдържат предимно фибри и много малко скорбяла. Знаем, че консумацията на повече фибри е полезна и че приемането им преди всички останали храни е още по-полезно, въжа предишния полезен съвет. Ето защо добавянето на зелено предястие към всяко от менютата ни има мощен ефект върху глюкозните ни криви. Колко голяма трябва да бъде тази зелена разятка? Толкова, колкото ви харесва. Открих, че най-подходящото съотношение е едно към едно спрямо въглехидратите които ще ядете след това. Моят любим вариант – две чаши спанак, пет сърца артишок от буркан, оцет и зехтин. Малкият ми брат предпочита един голям суров морков, нарязан на филийки, с хумус, технически не салата, но все пак е на растителна основа, което и ни трябва. По-нататък в тази глава ще намерите още идеи. По света традицията следва науката. Фиранни в страните от Централна Азия и естята започват с пресни билки, които се ядат на връзки. Може да използваме всякакъв вид зеленчуци като предястие. Това включва и зеленчуци, които не са зелени, като например моркови. Може да добавите и бобови, като например хумус или леща, защото те също. Изобилстват от влакнини. Посредиземноморието ястията започват с зеленчуци и мариновани пътладжени и артишок за разядка в Италия, нарязани репички, пролетен фасул и други сурови зеленчуци във Франция или комбинацията от ситно нарязан магдано с зрели домати и краставици, каквото е табулето от Турция до Ливан и Израел. Добавянето на зелено предястие изравнява кривата на глюкозата. При попуска крива оставаме сити по-дълго и избягваме глюкозния спад който води до глад няколко часа по-късно. И така, да се върнем към Джас. Джас не осъзнавала, че когато яде само макаронен изделия, се качва на глюкозното влакче на ужасите. Добавяйки салата в началото на всяко хранене, тя изравнява кривата на глюкозата си. Неконтролируемото и желание за ядене намалява и волята и се завръща. Тя започнала да добавя фатуш като предястие към вечерята си всеки ден. След това все така изяждала обичайната си купа с паста, но сега в тялото и се случвало нещо различно, тъй като преминала от насилствено приемане на глюкоза към щадящо такова, скокът бил по-слабо изразен, а последвалият срив по-малък. Доста бързо Джаз започнала да се чувства по-добре. Първо и най-забележимо за нея било, че може да издържа по-дълго, без да яде. След обяд се чувствала сита до 17 часа. Вместо да изпита глад в 15 часа, била по бодра Имала повече търпение с учениците си. Открила, че подскача по коридорите и се усмихва на колегите си. Поръвната крива стабилизирала както глада, така и настроението ѝ. След около 10 дни Джа си изгубила в коси към лакумствата. За своя голям изненада, в кафе паузата си можела да мине покрай местната пекарна и да си помисли. О! Каква вкусно изглеждаща торта, без да изпитва желание да изяде. Все още имала навика да яде сладкиши, но не и мъчителния импулс да го прави. Вече не й се налагало да изразходва енергия, за да потиска желанието си, защото желанието и било изчезнало. Възвърнала силата на волята си, същност сега това било направо суперсила. Когато изравняваме глюкозните си криви, страничните ефекти обикновено са приятни и неочаквани. Както случая с Бернадет, Джас отслабнала, без да се старае. До тя е свалила близо 10 кг, като от 84 е станала 74. Просто се грижех да поддържам тялото си в щастлива, стабилна глюкозна зона. Всичко. Останало си дойде на мястото. Сподели с мен, че менструацията й се е върнала към нормалното, кожата на челото й се изчистила, спи по-добре, а и се чувства по-добре. Опитайте това. Помислете за любимия си зеленчук или салата. Пригответе я внимателно и я консумирайте преди всеки обяд и вечеря в продължение на една седмица. Забележете какъв е апетитът ви и дали се променя. Колко време трябва да изчакам между предястието и основното ястие? Не е необходимо да чакате изобщо, можете да ги ядете без интервал. Ако все пак изчакате... Опитайте се да не изчаквате повече от няколко часа между зеленото предястие и останалото хранене. Това е така, защото 2 часа е приблизително времето, необходимо на фибрите да преминат през томаха и горната част на тънките черва. Например, ако хапнете салата на обяд и ориз в 13 часа, фибрите от салатата все още ще помагат за изравняване на кривата на ориза. Но ако хапнете салата на обяд и ориз в 15 часа, Салатата вече няма да помогне за намаляване на скока от ориза. Колко зеленчуци трябва да ям? Първо, всяко количество е по-добро от никакво, а колкото повече, толкова по-добре. Не са правени проучвания за идеалното съотношение. Но аз се опитвам да ям същото количество зеленчуци, каквото е на въглехидратите, които следват. Ако нямам време да си направя салата... Вземам две пълмови сърца от буркан или няколко парчета печен карфиол, които държа в хладилника. Въпреки, че това не е съотношение едно към едно, то е достатъчно, за да има малка полза, и е по-добре, отколкото изобщо да не хапна зеленчуци преди хранене. Какво се счита за зелено предястие? Всеки зеленчук е подходящ от печени спержи, през зелева салата, до тиквички на скара и настъргани моркови. Говорим за артишок, рукола. Броколи, брюкселско зеле, патладжан, маруля, грахови кълнови домати, а също и за бобови растения, варива и вискозни храни като нато, ряпонска храна, приготвена от соя, колкото повече, толкова по-добре. Между другото, може да ги консумирате както сурови, така и изготвени. Но пропускайте приготвянето на сокове или пюрета, защото влакнените в тях или липсват, в случая със сока. Или са стрити до неузнаваемост, случая с бюрето. Супата е друга история. Спомняте ли си как отговорих на майка си, когато ми се обади от магазина, за да ме попита? Дали дадена храна е добра или лоша? Отговорът е относителен и супата е идеален пример за това. Супата е чудесно ястие. Тя съдържа много хранителни вещества и витамини. Засища и е едно от най-здравословните предястия които можете да си поръчате в ресторант. Но тя не е по-здравословна от яденето на цял зеленчук. Пазете се и от супите, купени в магазина. Те често са предимно от картофи, които се разграждат на нишесте и много добавя на захар. Кое е най-лесното нещо, с което да започнете? Купате пакет спанак от супермаркета, Разбъркайте три чаши от него в купа с две супени лъжици зехтин, едно супена лъжица оцет, какъвто ви харесва, сол и черен пипер и добавете шепа на сирене фета и препечени ядки. Няма проблеми даже добре да смесите малко протеини и мазнини в зеленото си предястие. Може да добавите и песто, настърган пармезан и малко препечени сенки, ако предпочитате. Трябва да е нещо бързо, което намирате за вкусно. Това не е готвене. Това е съчетаване. Пазете се от готовите дресинги, тъй като те често са пълни с захар и растително масло, по-добре е да си направите прост дресинг със съотношението на зехтина и оцета, което описах по-горе. Всяка неделя приготвям по една порция дресинг и го държа в хладилника, за да го използвам през цялата седмица. Ето някои още побързи неща за ядене. няколко парчета от останалите печени зеленчуци, топсъвет. Аз често запичам порция броколи или карфиол и ги съхранявам в хладилника, а няколко хапки мариновани зеленчуци, А нарязана кръставица с гуакамоле, наряза на филийки домат с един или два резена сиране моцарела, бейби моркови с хумус, четири мариновани артишока от буркан или други консервирани зеленчуци, две консервирани пълмови сърца, а два стръка. Бели аспержи от буркан. Какво ще кажете за калориите? Страхотен въпрос. Повече за това в следващия хак. Останете на линия. Какво ще кажете за добавките? Винаги е най-добре да се яде пълноценна храна вместо добавки, но ако в някой случай е полезно, добавка с фибри в началото на храненето може да свърши работа. Какво да правя в ресторант? Ако компанията ми поръчва предястия, си поръчвам салата. Ако не поръчваме предястия, искам зеленчукова гарнитура към основното си ястие. Например, обикновена. Зелена салата са зехтини оцет, зелен фасол на пара, саотиран спанак или дори задушен черен, бял боб или нахут, и я е изяждан преди останалата част от ястието. Изчаквам да изям зеленчуците, за да хапна основното или да посегна към хляба. Не води ли добавянето на мазнини от салатения дресинг към въглехидратите до увеличаване на теглото? Не води, това е мит, който е развенчан. Повече за това в полезен съвет 10 – облечете въглехидратите си. Когато сте на ресторант и не поръчвате предястия, салатата с са зехтин и оцет като гарнитура към основното ястие е най-добрият ви съюзник. Поръчайте я и първо изяща нея. Фибрите и мазнините ще направят всяко по-нататъчно постъпване на нишестето много поплавно за организма ви. Запознайте се с Густаво и неговия помощник – броколите. Хората по света проявяват творчество, когато използват нашите хитрини в ежедневието си. В зависимост от страната и наличните продукти, техните интерпретации винаги ме впечатляват. Бих искала да ви разкажа как хакът с зеленчуците е помогнал на Густаво, защото намирам този пример за особено полезен. Густаво е търговец от Мексико. На 50 годишна възраст той вече е загубил двама близки хора, страдали от едно и също заболяване. Баща му е починал от диабет тип 2, след това негов колега с години помлад също си отишъл от осложнение на диабета. Това била за Густаво алармата. Той не желаял животът му да приключи по същия начин, искал да бъде активен член на своята общност още дълги години. Густаво все още нямал диагноза диабет, но знаел, че са сериозно над нормено тегло, а когато научил, че хората могат да изпитват глюкозни скокове в продължение на години, преди да развият заболяването, бил почти сигурен, че е тръгнал по пътя на баща си. Въпреки това разбирал също, че диабетът не е само въпрос на гени. Дори ако родителите ни са болни от диабет, това не ни прави и автоматично диабетици. ДНК-то ни може да увеличи вероятността да се разболем, но начинът ни на живот все пак е в основата на това дали ще се разболем или не. След като открива акаунта на Глюкозгодия с в Инстаграм и научава за глюкозата и диабета, го става готов за промяна, но среща една голяма пречка социалния си живот. Когато излиза на вечеря, той подобно на сътрапезниците си яде много въглехидрати. Захари иска да промени навиците си, но му е трудно да се справи с критичното отношение на приятелите си. "Защо си поръчва салата?" питат те. Да не си на диета? Затова измисля Трик, преди да излезе на вечеря, вкъщи си приготвя голяма чиния с на скара и ги изяжда със сол и люцус. С броколите в корема си той е готов да хапне навън. Когато стига до ресторанта, не е изгладнял, така че спокойно може да се откаже от хляба на масата. А и така или иначе, ефектът от каквото и да било и захар, които сега ще изяде, ще е ограничен от броколите. Това означава по-малък скок на глюкозата и по-малко отделяне на инсулин, както и по-малко възпаление, по-малко увреждане на клетките му и по-малко приближаване към диабет тип 2. 18 месеца след началото на промяната на хранителните си навици Густаво е свалил 40 кг. Ще научите за другите хитрини, които е приложил в следващите глави. Когато разговаряхме по телефона, той с радост ми каза, че се чувства по-млад от всякога. Вече може да пробега 8 км безпроблемно нещо, което никога не е успявал да направи, но за което винаги е мечтал. Освен физическите подобрения, Густаво сподели, че се чувства по-уверен и по-информиран от всякога. Най-накрая е разбрал, че калориите не са всичко. Ако не сте сигурни, че ще можете да хапнете зелено предястие в ресторанта, можете да изядете едно, преди да излезете. Густаво изяжда голяма порция бруколи вкъщи преди да се срещне с приятелите си в кръчмата. Полезен съвет 3 Спрете да броите калориите. Ако следвате полезния ни съвет от предишната глава, ще започнете да добавяте калории към храната си под формата на зелено предястие. Ако се надявате да свалите килограми, може би се чудите, дали това наистина е добра идея? Дали добавенето на калории няма да ме накара да кача килограми? Краткият отговор е «не». Дългият отговор включва да разберем повече за видовете калории, които приемаме. За да измерите колко калории има, например, в една поничка, ето какво трябва да направите. Дехидратирайте поничката и я поставете в контейнерче, потопено във водна баня. След това запалете поничката, да, наистина, и с сколко градуса се затоплила водата около нея. Умножете промяната на температурата по количеството вода в съда и енергийния капацитет на водата който е една калория на грам градус и ще получите броя на калориите в поничката. Така че, когато казваме тази поничка и това ацедено кисело мляко имат еднакъв брой калории, всъщност казваме тази поничка и това ацедено кисело мляко загряват водата с еднакъв брой градуси, когато ги изгорим. За да измерим калориите в една поничка, измерваме колко вода се загрява при изгарянето и чрез тази техника за изгаряне, чрез уреда, Наречен калориметър и изобретен през 1780 година, учените могат да измерват калориите във всяко вещество. Въглищата, които дядови хвърля в огъня, се гордеят с 3 милиона калории на паунд, около половин килограм, защото горят много бавно и отделят много топлина. От друга страна, една книга от 500 страници не е най-добрият избор, ако се опитвате да затоплите вода, тя съдържа само половин калория. Защото книгата се превръща в пепел много бързо и при този процес не се отделя много топлина. Във всеки случай калориите измерват произведената топлина, нищо друго. Да съдите за дадена храна по броя на калориите е като да съдите за книга по броя на страниците. Една книга от 500 страници със сигурност може да ви даде известна информация за това колко време ще ви отнеме да прочетете, около 17 часа, но за съжаление. Няма да научите нищо повече. Ако влезете в книжарница и кажете на служителя, че искате да си купите книга от 500 страници, той ще ви погледне малко странно и след това ще поиска разяснение. Една книга от 500 страници не е една и съща с друга книга от 500 страници и по същия начин една калория не е една и съща с друга. 100 калории фруктоза, 100 калории глюкоза, 100 калории бълтачини и 100 калории мазнини може да отделят едно и също количество топлина при изгарянето си, но имат съвсем различно въздействие върху тялото ви. Защо? Защото са съставени от различни молекули. Ето този факт в действие. През 2015 година изследователски екип от Калифорнийския университет в Сан-Франциско доказа, че може да продължим да приемаме точно същия брой калории, но ако променим молекулите, които приемаме, сме в състояние да излекуваме тялото си от различни болести. Те доказаха, например, че калориите от фруктоза са по лоши от калориите от глюкоза, това е така, защото фруктозата, както знаете от част втора, възпалява тялото ни, състарява клетките ни и се превръща в мазнини повече, отколкото глюкозата. В това проучване са участвали тинейджери с затластяване. Те са били помолени да заменят калориите, които идват от фруктоза, с калории от глюкоза, заменили са храни, съдържащи фруктоза, като понички, с храни, съдържащи глюкоза, но без фруктоза, като бейгали. Като и в двата случая броят на консумираните калории остава един и същ. Какво се случва? Здравето им се подобрява, кръвното им налягане се стабилизира. А съотношението на триглицеридите към HDL, ключов маркер за сърдечни заболявания, както научихме в част втора, се променя в положителна посока. Намалява прогресията на омазняването на черния дроб и на диабета тип 2. И тази дълбока промяна в здравето им настъпва само за 9 дни. Резултатите са категорични 100 калории фруктоза са повредни, отколкото 100 калории глюкоза. Ето защо винаги е по-добре да хапнете нещо нишестено. Отколкото нещо сладко повече за това в Хак 9. Ако трябва да закусите, изберете соленото. Ако в проучването фруктозата беше намалена и заменена с протеини, мазнини и фибри, ако участниците бяха заменили поничките с цедено кисело мляко и броколи на скара, например, можете да си представите, че ефектът щеше да е още по-положителен. Така. Че ако някога сте чували, че за да сте здрави, трябва просто да намалите калориите, сега вече знаете че това не е вярно. Можете да направите много за оздравяването на тялото си не като промените броя на калориите, а като консумирате храна с други молекули. Какво ще кажете за загубата на тегло, дали е въпрос само на консумиране на по-малко калории? Преди си мислехме така, но и този мит е развенчан. А в проучването, което споменах по-горе, има подсказка – няколко от тинейджерите започнали да отслабват, въпреки, че приемали същия брой калории като преди? Невъзможно. Не. Но определено в разраз това, което са ни казвали години наред. Един и същ брой калории, различен ефект. Калориите от поничката, съдържаща фруктоза, се превръщат предимно в мазнини, възпаляват тялото ни и състаряват клетките ни. Калориите от киселото мляко, без фруктоза, са далеч по-малко вредни за здравето ни. Същност, последните научни изследвания показват, че хората, които се фокусират върху изравняването на глюкозните си криви, могат да приемат повече калории и да свалят повече мазнини по лесно от онези, които приемат по малко калории, но не изравняват глюкозните си криви. Нека повторим, хората, които са на диета за изравняване на глюкозните криви, могат да отслабнат повече, приемайки повече калории, отколкото хората, които консумират не толкова калорични храни, но повишават нивата на глюкозата си. Например, проучване от 2017 година, проведено в Мичиганския университет, показва, че когато хората с наднормено тегло се съсредоточат върху изравняването на глюкозните си криви, дори ако са приели повече калории от другата група, те отслабват повече къга срещу 2 кг, отколкото хората консумирали нискокалорична храна, но без да полагат грижи за нивата на кръвната си захар. Това е свързано с инсулина, когато намалим нивата на глюкозата, нивата на инсулина също се понижават. Преглед от 2021 година, анализиращ 60 проучвания за отслабване, доказва, че намаляването на инсулина е от първостепенно значение и винаги предшества отслабването. Всъщност изглежда, че можем напълно да пренебрегнем калориите и пак да отслабнем, ако просто се съсредоточим върху изравняването на глюкозните си криви. Имайте предвид че в това все пак трябва да вложите и малко здрав разум, ако изяждате. По 10 000 калории масло на ден, глюкозните ви криви ще бъдат плоски, но ще качите килограми. Отзивите по този въпрос от членовете на общността глукозгодия са почти идентични. Ако внимават да не повишат нивата на глюкозата си, могат да ядат, докато се почувстват сити, без да броят калориите и въпреки това да отслабнат. Точно това направи Мари и това промени живота ѝ. Запознайте се с Мари, тя не може да спре да похапва. 28-годишната Мари живее в Питсбърг и работи в оперативния отдел на технологична компания. В продължение на почти десетилетия всеки път, когато излизало от къщи, тя вземала подмишница чанта, пълна с закуски. Това не подлежало на обсъждане, ако не се хранела на всеки 90 минути, започвала да трепери, чувствала се замаяна и трябвало да поседне. Ежедневието й било организирано според това изискване, ако дадено събитие продължавало повече от час и половина и тя знаела, че няма да може да се храни през това време, не го посещавала. Направила изключение за кръщенето на племенницата си, но изяла едно зърнено десертче точно преди да влезе в църквата, а накрая изтичала до колата си, за да отвори пакетче чипс. Много от нас познават някого, или дори са такива, който не се чувства добре ако не се храни през точно определени интервали от време. Подобни хора понякога казват, имам ниска кръвна захар. Това не е непременно погрешно, но онова, което може би не знаят, е, че не става дума за вродено състояние. Почесто ниската им кръвна захар е причинена от инсулина, освободен след предишно похапване. По-правилно би било да се каже, нивото на кръвната ми захар се срива. Обикновено, когато след скок инсулинът придвижва глюкозата към хранилищата, кривата е плавна и камбановидна, и глюкозата се връща стабилно до нивото си на гладно. Понякога обаче панкреасът не освобождава твърде много инсулин. В резултат на това се складира и твърде много глюкоза. Вместо глюкозата да се върне до нивото на гладно, тя всъщност пада главоломно и за малко се понижава под нормалното ниво. Това се нарича реактивна хипогликемия. Когато нивото на глюкозата се понижи и преди организмът ни да го възстанови, като освободи допълнителна глюкоза в кръвта, може да усетим странични ефекти – глад, внезапен апетит, треперене, лесна уморяемост. Или изтръпване на ръцете и краката. Точно така се чувства Мари много пъти през деня. Това е пример за инсулин, който намалява нивата на глюкозата до нормалните след хранене. След скока глюкозата се връща до изходното си ниво. Това е пример за реактивна хипогликемия и предизвикания от нея глад. След скока нивата на глюкозата се сриват много под изходното ниво. Реактивната хипогликемия е често срещано състояние, особено при хора с други проблеми, свързани с глюкозата, като например СПК. -я. Проявленията и варират в широки граници. При хората с диабет колебанията на реактивната хипогликемия обикновено са по-изразени и нивото на глюкозата може да се понижи толкова, че да предизвика кома. При недиабетиците дори малкият спад може да доведе до силен глад, дори и да е имало хранене само преди 2 часа. И колкото по-голяме спадат, толкова по-гладни ставаме преди следващото хранене. Медицинското изследване потвърдило, че Мари наистина има реактивна хипогликемия. Тестът включва изпиване на шейк с много глюкоза и следване на кръвните стойности три часа след това, за да се установи спадането им под изходните стойности. Тази диагноза се прибавила към дългия списък с болесни състояния, които измъчват мари от и години насам – хипотироидизъм, псориатичен артрит, естрогенна доминантност, кандидоза, обриви, псориазис, пропускливи черва, хронична умора, бесъние, нощна тревожност. Когато веднъж отишла да вземе последната си рецепта за лекарство за щитовидната жлеза, фармацевтът ти отбелязал, че това е една от най-високите дози, които някога е приготвял, особено за 28 годишна жена. Въпреки това, Мари се стараела да се чувства добре. И тъй като смятала, че е принудена да похапва през деня, тя се стараела закуските и да са здравословни. По това време мислела, че Здравословно означава предимно вегетариански храни с ниско съдържание на калории. Внимавала за приема на калории като цяло, никога не превишавала препоръчителните 2000 калории дневно и се заставила всяка сутрин да изминава по 10 000 крачки. Тази графика представя глюкозната крива на човек с диагноза като тази на Мари, реактивна хипогликемия, много скокове и спадове под нормалните нива. Типичният ден на Мари протичал последния начин – плод И. Нюсли веднага след като се събудала в 5 часа сутринта, събуждала се толкова рано, защото изпитвала силен глад. Нискомаслено плодово кисело мляко в 6 часа сутринта. 100 на зърнена закуска в 8 часа сутринта. Поптърт в 9, че вегетариански дюнер в 11 часа, вегетариански сандвич за обяд с кокосова вода и 1,00 калорийна опаковка брецели, 90 минути по-късно покъсно 1,00 калорийна упаковка бисквити. 16 часа всеки ден тя изяждала половин килограм грозде, това са около 180 зърна грозде. Крекери един час преди вечеря, много урис и малко боб за вечеря, а след това парче шоколад преди лягане. Приемала правилния брой калории, но била гладна през цялото време. Изпитвала хронична умора и не можела да събере енергия, за да прави каквото и да било след обед. Толкова уморена се чувствала, че пиела по 10 чаши кафе на ден. Когато на хората се постави диагноза реактивна хипогликемия, те често чуват, че трябва да похапват на всеки няколко часа, за да са сигурни, че глюкозата им няма да падне прекалено. Но това само влушава проблема. Те ядат нещо сладко или въглехидратно, което изстрелва глюкозата им обратно нагоре, освобождава инсулин и кара нивата им отново да се сринат. След това цикълът се повтаря. Така те безкрайно се возят на глюкозното влакче. Един по-ефективен начин за борба с реактивната хипогликемия, която, между другото, е обратимо състояние, всъщност е насочен към основния проблем, твърде многото инсулин. Решението е, както се досещате, изравняването на глюкозната крива. При помалки скокове пациентът отделя помалко инсулин и изпитва помалки спадове. Организмът се научава да не очаква нишестени и сладки закуски на всеки няколко часа и при помалко инсулин започва да изгаря масните резерви за гориво. Важно е тази промяна от нишестените и сладките закуски да се прави постепенно, защото на организма може да му трябват няколко дни или дори седмици, за да се адаптира. Точно от това Мария отчаяно се нуждаела, за да се почувства по-добре. За щастие! Докато проучвала значението на гликемията и се спускала в заешката дубка на интернета, тя попаднала на моя профил в Instagram. И научила, че когато изравним глюкозните си криви, а следователно и инсулиновите си криви, реактивната хипогликемия изчезва, защото тя се появява при хранителен режим с повишено. Съдържание на глюкоза. Затова Марина направила някои промени. Планът и бил да яде толкова, колкото смята за необходимо. Стига да поддържа глюкозните си криви плоски. Започнала да приема въглехидратите последни, добавила салати към ястията си и въвела в храната си повече протеини, мазнини и фибри. Преминала от предимно преработени храни, направени от захари и нишестета и лишени от фибри, към предимно пълноценни храни с много фибри. Вече не брояла калориите, но определено приемала повече от 2000 калории от преди. Сега за закуска хапвала овесени ядки с млени ленени семена, конопени семена, ядки, грахов протеин на прах и колбас. На обяд две твърдо сварени яйца, моркови на лентички, целина, фъстъчено масло или авокадо, протеиново смути, с колаген на прах, едно супена лъжица семена от чия, половин супена лъжица кокосово масло и цял куп зелени и за последно половин банан. За следобедна закуска цедено кисело мляко горски плодове и половин протеиново барче. И накрая, на вечеря риба или пилешко месо, кейл, салтиран с масло от авокадо и печени сладки картофи. Мари сподели с мен добрите новини по телефона. Успях да издържа 4 часа без да ям. Мога дори да тренирам на гладно. Това ми върна живота. Сега вече усещането за глад на всеки няколко часа е останало в миналото както и реактивната хипогликемия. Променили са се и други неща. Нивата на енергия на Мари се повишиха в рамките на една-две седмици до степен, в която тя премина от 10 чаши кафе на ден на една. Кожните й проблеми отшумяха, обривите и псорязи са също. Главоболието и се изпари. Бесънието, пристъпите на паника и псориатичният артрит също изчезнаха. Нивата на естрогена и се върнаха към нормалните си стойности. Тя отслабна с над 2 кг. Функционирането на щитовидната и жлеза също се подобри. На всеки няколко месеца лекарят ти назначава изследвания и коригира лекарствата и към все по ниски дози. Фармацевтът ти вече не прави забележки относно рецептата и. И почти най-доброто от всичко, тя вече не носи закуски в чантата си. Не е необходимо. Това може да изглежда като дреболия, но за Мари то променя всичко. Затова запомнете следното: Здравето и отслабването са свързани повече с това, какви молекули приемате, отколкото с броя на калориите в храната ви. Ето как изглеждат сега дневните нива на глюкозата на Мари малки колебания в рамките на здравословния диапазон без повече реактивна хипогликемия. Тя приема повече калории, отколкото преди, и се чувства много по-добре. Какво означава това за нас? Означава, че можем без страх да добавяме калории към храната си, ако те помагат за ограничаване на скока на глюкозата, т.е. ако молекулите са на фибри, мазнини или протеини. Когато добавяме салата с дресин към менюто си, калориите, които приемаме, са полезни за нас, защото помагат за поддържане на ниски нива на глюкоза и инсулин и дори ни помага да освояваме по-малко калории от това, което ядем след салатата. Благодарение на мрежата, която фибрите създават. Като цяло, оставаме сити по-дълго, изгаряме повече мазнини и напълняваме по-малко. Обърнете логиката: ако добавим повече глюкоза или фруктоза към храната, това увеличава пиковете, което води до повече килограми, повече възпаления и по-малко сейтост. Когато добавим 2 0 калории на салата, фибри и мазнини, към храната, добавяме калории, но те помагат за ограничаване на глюкозата и инсулина. Това са добри добавачни калории. Фактът, че всички калории не са еднакви, е нещо, което хранително вкусовата индустрия. Прави всичко възможно да премълчи. Тя се крие зад броя на калориите, защото те отклоняват вниманието ни от подробно разглеждане на това, което всъщност се съдържа в опаковката, например много фруктоза, която за разлика от глюкозата не може да бъде изгорена от мускулите ни като гориво и почти цялата се превръща в мазнини след храносмилането. Погледнете информативните текстове на упаковките на закуските, когато следващия път отидете в магазина, и ще разберете какво имам предвид. Производителите на храни продължават да твърдят, че всички калории са еднакви, защото истината заплаха за техните интереси. Това е лесен трик. Когато добавим 200 калории на газирана напитка, глюкоза и фруктоза, към храната, тези калории усилват пиковете. Всъщност, те увеличават концентрацията на трите големи вещества – глюкоза, фруктоза и инсулин. Това не са добри калории за добавяне. Точно по този начин Корофлейксът Спесал Кей се превърна в търговски успех. Възприеман от потребителите като квинтесенцията на зърнената закуска за отслабване, на котията гордо се изтъкваше само 114 калории. Не се замисляхме и не знаехме, че макар да е сравнително нискокалорична, спесел Кей съдържа два пъти повече захар от други зърнени закуски, като например обикновения корофликс. Не знаехме, че тези 114 калории от захарни шесте ще доведат до скок на глюкозата и инсулина и със сигурност до повече мазнини отколкото 114 калории от, да речем, яйца и препечен хляб. Не знаехме, че тези 114 калории от спесалкей за закуска ще ни накарат да се качим на глюкозното влакче и ще доведат до глад през целия ден. Но сега благодарение на непрекъснатия глюкозен мониторинг и на любопитните учени, за които ще ви разкажа по-нататък, имаме доказателство, че зърнената закуска определено, недвусмислено не е добър начин да започнете деня. Полезен съвет 4. Изравнете кривата на закуската си. Кампусът на Стъмфордски университет в Калифорния е седалище на екип от учени, които са специализирани в изучаването на непрекъснатото наблюдение на глюкозата. През 2018 година те направиха нещо, което правят всички велики учени: поставиха под въпрос съществуващите схващания. По конкретно, поставиха си за цел да проверят общоприетото убеждение че ако не сте диабетик, нивата на глюкозата ви не трябва. Да ви притесняват. Второ, и може би поспорно, пожелаха да проверят една практика, превърнала се в културна норма, че зърнените закуски тип кормфлейкс са полезни. В изследването участват 20 души, мъже и жени. Никой от тях не е бил диагностициран с диабет тип 2, глюкозата им нагладно, измервана веднъж годишно от лекари им, е била в норма. Те пристигат в лабораторията в един делничен ден сутринта, за да участват в експеримента, който се състои в изяждането на купа Корнфлейкс с мляко, докато носят сензор за непрекъснато измерване на глюкозата. Резултатите от изследването са тревожни. Купата зърнени закуски изпраща нивата на глюкозата на тези здрави хора в зона на дерегулация, до която се смяташе, че стигат само хора с диабет. При 16 от 20 участници глюкозата преминава границата от 140 мг наклонена черта ДЛ, границата за преддиабет, сигнализираща за проблеми с регулирането на глюкозата, а при някои дори скача над 200 мг наклонена черта дълъ в диапазона на диабет тип 2. Това не означава, че участниците са диабетици, те не са. Но това предполага, че здрави хора могат да повишат нивото на глюкозата си толкова високо, колкото и диабетиците и да страдат от вредните странични ефекти, които тези повишения предизвикват. Откритието е революционно. Фактът, че купа зърнени храни предизвиква скокове, има емпиричен смисъл. Зърнените храни се произвеждат от рафинирани царевични или рафинирани пшенични зърна, които се нагряват, след което се разточват на плоски или надупчени парчета в различни форми. Това е чисто нишесте, без никакви фибри. И тъй като нишестето само по себе си не е най-вкусното нещо, към него се добавя трапезна захар, захароза, съставена от глюкоза и фруктоза. Към сместа се добавят също витамини и минерали, но ползата от тях не компенсира вредата от другите компоненти. Всяка година само в САЩ се продават 2 милиарда котии зърнени закуски. Най-популярната марка е хъня на Чириус, която съдържа три пъти повече захар от зърнената закуска използвана в проучването на Стамфорд. Така че тревожните резултати, наблюдавани от тези следователи, вероятно са занижени в сравнение с скоковете на глюкозата, които се наблюдават сред населението като цяло. Когато 60 милиона американци адат всеки ден на закуска кормфлейк като хъня над Чириус, 60 милиона американци всяка сутрин повишават нивата си на глюкоза, фруктоза и инсулин до вредни граници. 60 милиона американци генерират рояци свободни радикали в талата си, натоварват панкреаса си, възпаляват клетките си, увеличават запасите си от мазнини и се подготвят за ден, изпълнен с пристъпи на глад малко след като станат от леглото. Честно казано, това не е по тяхна вина. Зърнените закуски са ефтини, вкусни и лесно се посяга към тях, докато все още сте в полусънно състояние. Майка ми го правеше всеки ден в продължение на дълго време. Зърнените храни изглеждат безобидни, но не са. Това се отнася и за мюслито. Заради начина, по който се храним днес, сутрешните пикове, изглежда, са се превърнали в норма. Независимо дали става дума за корнфлейкс, препечен хляб със сладко, круасан, мюсли, сладкиши, сладки овесениятки, бисквити, плодов сок, попетатъс, плодови смутита, купички сакай или бананов хляб, Типичната закуска в западните страни се състои предимно от нишести захар, един тон глюкоза и фруктоза. В Съединените щати типичната закуска е купичка зърнени храни и плодов сок. Голям глюкозен скок. Общо прието е схващането, че хапването на нещо сладко за закуска е добро начинание, защото ще ни даде енергия. Така си мислех и аз, когато всяка сутрин си мъжех палачин късно тела. Но това всъщност не е вярно. Макар, че яденето на нещо сладко ще ни достави удоволствие, то не е най-добрият начин да си набавим енергия. Защо? Ами, както знаете, когато ядем глюкоза, предизвикваме производство на инсулин. Инсулинът иска да ни предпази от настъплението на глюкозата, затова отстранява от кръвообращението. Така, вместо новоосвоените молекули да останат в организма ни, за да бъдат използвани за гориво, те се складират под формата на гликоген или мазнини. Научните експерименти потвърждават това. Ако сравните две диети, тази с повече въглехидрати води до помалко малко налична циркулираща енергия след храносмилането. Повече въглехидрати на закуска означават по-малко налична енергия. И това не е всичко, което ще опровергае тук. Чували ли сте да казват, закуската е най-важното хранене за деня? Това е вярно. Но не по-начина, по който си мислите. Как закуската тайно ви контролира? Ако ударим рязко крака си въгъла на скрина, докато. Танцуваме изпалнята си, усещаме болка. Веднъж така си щупих пръста на крака. Лет, превръзка, но въпреки това може да се подое толкова много, че да не можем да вкараме крака в обувките си. Естествено, да изпаднем в лошо настроение. Ако някой колега или член на семейството ни попита, какво ти е, можем да му обясним ясно, тази сутрин се ударих пръста и за това ми е криво. Връзката е ясна. Когато става въпрос за това как храната ни влияе, връзката е по-неясна. Ние не усещаме веднага болката, която ни причинява една закуска с глюкозен пик. Ако веднага след като изядем тази купа усли, получим пристъп на паника, а след това заспим на масата, ще го разберем. Но тъй като метаболитните процеси се разгръщат с часове, натрупват се с времето и се смесват с всички останали неща, които се случват през деня, свързването на точките е малко детективска работа, поне докато не се справим с нея. Закуска, която предизвиква голям скок на глюкозата, ще ни накара да огладнеем отново по-скоро. Нещо повече, тази закуска ще дерегулира нивата на глюкоза през останалата част от деня, така че обядът и вечерята също ще предизвикат големи скокове. Ето защо пиковата закуска е еднопосочен билет за глюкозното влакче на ужасите. От друга страна, плоската закуска ще направи обяда и вечерята ни по-стабилни. Освен това, сутрин на гладно тялото ни е най-чувствително към глюкозата. Мивката ни, или стомахът, е празна, така че всичко, което попадне в нея, ще бъде освоено изключително бързо. Ето защо консумирането на захари и нишестета на закуска често води до най-големия скок на глюкозата през деня. Закуската е най-лошото време за консумация на захари и нишесте, но въпреки това повечето от нас ядат само захар и нишесте. Много по-добре е захарта да се консумира като десерт след хранене. Ще ви разкажа повече за това в полезен съвет 6. Изберете десерт вместо нещо сладко между храненията. Опитайте това, запишете обичайните си храни за закуска. Кои от тях са нишесте? Кои са захари? Ядете ли само захари и нишесте за закуска? Обикновено ям. Захари. Скорбяла. Протеини, мазнини, фибри. Пример, портокалов сок. Екс-пример. Овесениятки Екс пример – масло Екс в разговорите си с хора, които са променили начина си на хранене, за да поддържат по-стабилни нива на глюкозата. Разбрах, че този хак за закуска е ключов. Изберете добре закуската си и ще се чувствате по-добре през целия ден с повече енергия, с по-малко пристъпи на апетит, в по-добро настроение, с по-чиста кожа и още, и още. Вместо да се чувствате, сякаш ви возят на глюкозното влакче, вие ще сте на мястото на шофьора. На Оливия и отне е известно време да установи това, но щом го направи, вече нямаше връщане назад. Добра захар, лоша захар и Оливия. Симптомите на нерегулирана глюкоза могат да ни засегнат на всяка възраст. Оливия, на 18 години, от село близо до Буенос Айрес, Аржентина, вече изпитва редица от тях. Глад за сладкиши, като дол се далече, акне челото, тревожност, чувство на отпадналост вечер, но неспособност да заспи. Оливия е станала вегетарианка две години порано, на 16 години, за да намали въглеродния си отпечатък. За съжаление, както обясних порано, фактът, че една чиния схрана е вегетарианска, или веганска, или безглутенова, или органична, не означава, че тя е полезна за вас. Всички ние... Независимо от начина си на хранене, трябва да мислим и за нивата на глюкозата си. Когато разговаряла за симптомите си с приятели, и казвали, че трябва да яде нещо по-здравословно сутрин, нещо с витамини в него. Предлагали плодово смути, което да замени обичайния и препечен хляб, намазан със сладко, и чашата горещ шоколад. Обяснявали, че има лоша захар от шоколада и добра захар от плодовете. Оливия се вслушала в съветите им. Скоро започвала всяка сутрин с плодово смути, което приготвяла в къщи банан, ябълка, манго, киви. Много хора вярват, че някои източници на захар, а именно плодовете, са полезни за нас, докато другите рафинираните захари сладкишите, тортите и захарните изделия са вредни. Наистина тази идея ни се втълпява от много отдавна. Преди един век калифорнийската борса на производителите на плодове, представляваща производителите на портокали САЩ, която по-късно се превръща в Есенкист, организира национална кампания, насърчаваща консумацията на дневна доза портокалов сок заради неговите здравословни витамини, редки соли и киселини. Но забравя да спомене, че плодовият сок е вреден и че можем да си набавяме витамини и антиоксиданти от десетки други храни, които не ни вредят. За нещастие на Оливия, приятелите. И се били хванали на същата въдица. Те смятали, че всичко, което е направено от плодове, е здравословно. Да се мисли така, означава да не се разбира същността на захарта, защото захарта си е захар. Тя е една и съща, независимо дали идва от царевица, или от свекло и е кристализирала в бял прах, като трапезната захар, или идва от портокали и се съхранява в течна форма, като плодовия сок. Независимо от кое растение произхождат, молекулите на глюкозата и фруктозата имат еднакво въздействие върху нас. А да се отрича, че плодовият сок е вреден, защото съдържа витамини, е игра на опасно отклоняване на вниманието. Това, което е вярно обаче, е, че ако искаме да ядем захар, целият плод ще ни свърши най-добра работа. Първо, в целият плод захарта се съдържа в малки количества. И трудно бихте могли да изядете три ябълки или три банана наведнъж, точно толкова съдържа едно смути. Дори да изядете три ябълки или три банана, ще ви отнеме известно време, за да го направите много повече, отколкото ще ви е нужно, за да ги изпиете под формата на смути. Така че глюкозата и фруктозата ще се освояват много по-бавно. Яденето отнема повече време, отколкото пиенето. Второ. В цял плод, освен захарта, винаги има и фибри. Както обясних порано, фибрите значително намаляват скока, предизвикан от всяка захар, която ядем. Пасирайки парче плод, ние раздробяваме фибрите на малки частици, които вече не могат да изпълняват защитните си функции. В случай, че се чудите, това не се случва, когато дъвчем челюстите ни са мощни, но не толкова, колкото металните остриета на блендера, които се въртят с 400 оборота в секунда. Веднага, щом смелим, изтискаме, изсушим и концентрираме захарта и премахнем фибрите от плодовете, захарта удри организма ни бързо и силно и води до скок на глюкозата. Колкото по-денатуриран е един плод, толкова по-лоше той за нас. Една ябълка е по-добра от ябълковото пюре, което е по-добро от ябълковия сок. По същество, щом плодовете са изцедени и сушени, Захарусани, консервирани или превърнати сладко, трябва да мислите за тях като за десерт, точно както бихте мислили за парче торта. Една бутилка портокало сок, независимо дали е прясно изцеден, с или без пулпа, съдържа 24 грама захар, това е концентрираната захар на 3 цели портокала без никакви фибри. Това е същото количество захар, което се съдържа в една кутийка Кока-Кола. Само с една бутилка портокалов сок сте достигнали границата на грамажа захар, който трябва да консумирате на ден според Американската асоциация по сърдечни заболявания, която препоръчва не повече от 25 грама дневно за жените и 36 за мъжете. Да, в плодовия сок има витамини, но това е толкова важна причина да го пиете, колкото антиоксидантите в виното са причина да пиете алкохол. Нищо чудно, че с новата закуска нещата за оливия не се подобряват. Но тя продължава да пие смутита ден след ден. Резултатът по-лошо акне, по-малко енергия, повече тревожност и още по-трудно заспиване вечер. Защо се чувства така? Сякаш се влушава, когато се опитва повече от всякога да прави нещата правилно. Повечето от нас мятат, че плодовото смутие е по-здравословно, отколкото закуска с чаша горещ шоколад. В действителност, когато плодовете са преработени, те не са подобри от шоколада. Смутитата може да се приготвят правилно, ако включват други съставки заедно с плодовете. Защото смутито и всъщност причинява по-голям глюкозен скок, отколкото предишната и закуска. Оливия открива профила на «Богинята на глюкозата» в Инстаграм. Установява, че усеща симптомите на глюкозните скокове. И с огромно облегчение научава, че това което е смятала за умен избор плодовото и смути. Всъщност не Какво прави в последствие? Преминава към солено. Преминете към солено. Най-доброто нещо, което можете да направите, за да изравните глюкозните си криви, е да хапвате солена закуска. Всъщност в повечето страни традиционно се предлагат солени варианти. В Япония често в менюто присъства салата, в Турция – месо, зеленчуци и сирене, Шотландия – пушена риба, в САЩ – омлети. Този хак върши такава добра работа, че ако закусвате солено, ще можете да ядете сладко по-късно през деня с малко странични ефекти, ще ви обясня как в следващите полезни съвети. Създайте своя солена закуска. Идеалната закуска, гарантираща стабилни нива на глюкозата, съдържа добро количество протеини, фибри, мазнини и пожелания нишести и плодове, в идеалния случай изядени на края. Ако си купувате закуска в кафене, вземете тост с авокадо, кекс яйца или сандвич с шунка и сирене, а не шоколадов круасан или филия, намазана със сладко. Уверете се, че закуската ви съдържа протеини. И не, това не означава всяка сутрин да поглъщате по 10 сурови яйца. Протеините се съдържат в цеденото кисело мляко, тофото, месото, колбасите, рибата, сиренето, крема сиренето, протеините на прах. Рядките, маслото от ядки, семената и да, дейцата, бъркани, пържени, поширани или рохко сварени. За да си направите здравословна от гледна точка на глюкозата закуска, просто я пригответе със солени продукти. Две закуски с един и същ брой калории имат различни ефекти върху нивата на глюкозата и следователно на инсулина. На горната графика закуската с нишесте и захар води до увеличаване на теглото. Възпаление и връщане на глада скоро след това. Закуска от нишесте и мазнини, долната графика, не предизвиква нито един от тези странични ефекти. Добавете мазнини. Разбъркайте лицата си в масло или зехтин, добавете резени авокадо или пет бадема, семена от чия или ленено семе към цеденото кисело мляко. Между другото, пропуснете обезмасленото кисело мляко, то няма да ви засити и ще обясня защо по-късно. Преминете на 5 обикновено или цедено кисело мляко. Допълнителни точки за фибри. Може да ви дойде в повече да приемате фибри сутрин, защото това означава да зеленчуци на закуска. Не ви обвинявам, ако не сте. Почитате ли на подобно меню. Но ако можете, опитайте. Аз лично обичам да добавям спанак към бърканите си яйца или да го слагам подрезена вокадо върху препечен хляб. Подходящ е буквално всеки зеленчук от спанак, през гъби, домати, тиквички, артишок, кисело зеле, леща и маруля. Добавете нишесте или цели плодове за вкус, по желание. Добавянето на нишесте или цели плодове не е задължително. Това може да са увесени ядки, препечен хляб, ориз или картофи, или пък някакъв цял плод, най-добрият вариант са горските плодове. Оливия решава да изпробва солената закуска. Още на следващия ден купува яйца. Чуди се какво ще да сложи в чинията си и се сеща за любимите си храни за обяд и вечеря. В резултат се получава вкусно ястие, омлет с авокадо, слънчогледови семки, зехтин и малко морска сол. Много скоро тя започва да усеща разликата в тялото си и чувства се полека, по малко подута, по здрава и пълна с енергия. Не става дума обаче само за тялото и, а и за мозъка. Ученето и тя учи втора година в училище по дизайн, става поконцентрирано и оценките и се подобряват. Учените са се опитали да измерят как различните закуски влияят на представянето ни на когнитивни тестове. И отговорът на въпроса дали захарта кара мозъка ви да работи по-добре, е не. От прегледа на 38 проучвания не може да се направят окончателни заключения, но все пак става ясно, че ако нещо може да подобри когнитивните резултати, то е закуската с попуска глюкозна крива. Освен това, кривата след сутрешното хранене влияе върху протичането на останалата част от деня. Ще преминете след обеда без ряско покачване на глюкозата, със сейтост и стабилна енергия, както се е научила да прави Оливия. При голям скок ще предизвикате верижна реакция от глад, повишен апетит и спадна енергия до вечерта. И тези верижни реакции се засилват ден след ден. Така че, ако искате да подобрите само един аспект от ежедневните си хранителни навици, за максимален ефект я ще здравословна от глюкозна гледна точка закуска. Ще забележите ефекта веднага. Наистина това е една от най-практичните промени, които можете да направите. Можете да я планирате предварително. Силата на волята ви е най-добра сутрин. И обикновено наоколо няма хора, които да ви насърчават да посегнете към захарта. Обещавам, че здравословната глюкозна закуска може да бъде толкова лесна за приготвяне, колкото и купа корнфлейкс. Традицията закуската да е сладка е пълна заблуда. Изградете закуската си около протеини, мазнини и фибри за сейтост и стабилна енергия. Петминутна солена закуска. Може да смесвате и съчетавате, които искате от тези продукти. Без готвене. Бейгъл с кремасирене, гарниран с няколко листа маруля и резени поешко месо. Консерва тон, няколко пекане и маслини, малко зехтин. Ябълка с орехи и парченца чедър. Пълномаслено кисело мляко с нарязани плодове, като например пръскова, с малко тахан и сол. Цедено кисело мляко. Разбъркано с две супени лъжици масло от ядки и шепа плодове. Половина авокадо с три супени лъжици хумус, лимонов сок, зехтин и сол. Домашно приготвено мюсли с ядки или специално създадена зърнена закуска с допълнителни фибри или протеини. Вижте, пиштовите към края на книгата, за да научите как да дешифрирате написаното върху опаковките. Пърченца шунка върху крекери. Резени пушена сьонга, авокадо и домат. Тост с бадемово масло. Тост с юре от авокадо. Домати и муцарела с капка зехтин. Моят избор остатъци от снощната вечеря най-бързият вариант. Сготвене. Тортила, пълнена с черен боб и нарязано авокадо. Пълна английска закуска яйца, наденица, бекон, боб, домати, гъби, препечен хляб. Твърдо сварени яйца с лют сос и авокадо. Панирано сирене халуми, домати, салата. Поширани яйца с гарнитура от салтирани зеленчуци. Каша от киноа с пържено яйце. Колбас и печени домати. Бъркани яйца с натрушено коза сирене. Тост с пържено яйце. Топла леща с пържено яйце. И все пак сладка закуска. Ако не сте готови да се сбогувате с сладката закуска или ако сте отседнали при особено настойчива леля, която обича да прави палачинки сутрин, ето какво да направите изяще сладките неща след нещо солено. Първо приемете протеини, мазнини и фибри, например едно яйце, няколко лъжици пълномаслено кисело мляко или комбинация от храните от петминутната солена закуска по-горе. След това хапнете сладки храни зърнени закуски, шоколад, пържена филийка, мюсли, мед, сладко, кленов сироп, сладкиши, палачинки, захар, подсладени кафе напитки. Например, ако наистина искам шоколад, когато се събудя, какво? Случва се, го изяждам след чиния яйца и спанак. Спомняте ли си аналогията с мивката от полезен съвет едно? Я ще храните в правилния ред. Със стомах, в който има други неща, Въздействието на този шоколад или захар и нишесте ще бъде по-слабо. Пиштов за сладка закуска Не можете да минете без нещо сладко сутрин? Ето няколко начина да хапнете това нещо, но като намалите глюкозния му пик. Овесени ядки Ако обичате овесени ядки, които са нишесте, ще ги заедно с масло от ядки, протеин на прах, кисело мляко, семена и плодове. Избягвайте да добавяте кафява захар, клено сироп, мед, тропически плодове или сушени плодове. Вместо това можете да опитате пудинг от чия, семена от чия, накиснати за една нощ в неподсладено кокосово мляко, с лъжица кокосово масло. Копички сакай Купичките сакая е традиционно бразилско ястие, което сега се консумира по целия свят, представляват гъст плодов коктейл, гарниран с нюсли, плодове и други съставки. Звучат здравословно, защото са приготвени от плодове, но вече знаете, че това в никакъв случай не прави нещо здравословно. Ако се вгледате повнимателно, ще установите, че те са съставени изцяло от захари и мишесте. Затова прилагайте същите насоки, както при овесените ядки по-горе. Ако се питате дали агавето и медът са нискокалорични подсладители, ще разгледаме този въпрос по-нататък в полезен съвет 5. Я ще какъвто и вид захар да харесвате, те всички са еднакви. Смутита Може да се насладите и на смути за закуска, то просто трябва да включва протеини, мазнини и фибри. Започнете за смутито си с протеин на прах, след което добавете комбинация от ленено семе или ленено масло, кокосово масло, авокадо, семена, ядки и чаша спанак. панак. Накрая добавете малко захар за вкус, в идеалния случай горски плодове които придават сладък вкус, но са значително по-високо съдържание на фибри от другите плодове. Моята рецепта за смути е две мерителни лъжици протеин на прах, едно супена лъжица ленено масло, едно наклонена черта авокадо, едно супена лъжица бадемово масло, едно наклонена черта банан, една чаша замразени плодове и малко неподсладено бадемово мляко. Колкото повече белтъчини, мазнини и фибри и колкото по-малко плодове съдържа смутито толкова по-добре ще се отрази на нивата на глюкозата ви. Добро правило за приготвяне на смути – не слагайте в блендера повече плодове, отколкото бихте му глида. Изядете наведнъж. Кормфлейкс и нюсли Някои видове кормфлейкс са пополезни за нивата на глюкозата от други. Търсете тези, които се отличават с високо съдържание на фибри и ниско съдържание на захар. Върка и пиштовите, включени в края на тази книга, ще обясня как да разчитате етикетите с хранителните стойности върху опаковките, за да изберете възможно най-добрата зърнена закуска. След това ги изяща с 5 отседено от седено кисело мляко вместо с прясно мляко, което добавя мазнини към сместа. Добавете ядки, конопени семена и наклонена черта или семена от чия, за да включите и протеини в сместа. Ако трябва да я подсладите, Направете го с плодове, а не с захар. Нюслито може да изглежда по-здравословно, но обикновено е пълно с захар, подобно на останалите зърнени закуски. Ако обичате нюсли, потърсете такова, което да е с ниско съдържание на захар и с високо съдържание на ядки семена, или още по-добре направете си го сами. Плодове Най-добрите варианти за поддържане на стабилни нива на глюкоза са горските плодове, цитрусовите плодове и малките тръпчиви ябълки, защото те съдържат най-много фибри и най-малко захар. Най-лошите варианти, защото съдържат най-голямо количество захар, са мангото, ананасът и други тропически плодове. Уверете се, че сте изяли нещо друго преди тях. Кафе Пазете се от подсладените кафе напитки и знайте, че капучиното е по-добро за нивата на глюкозата ви от мокачиното, което съдържа шоколад и захар. Ако обичате да пиете подсладена кафена напитка, Опитайте да смесите кафето с пълномаслено мляко или сметана, от мазнините не трябва да се страхувате, и да го поръсите с какао на прах. Немлечните бадемови или други ядкови млека също вършат работа, но весеното мляко обикновено причинява най-големия пик, то съдържа повече въглехидрати от другите млека, тъй като е направено от зърнена култура, а не от ядки. Ако добавяте захар в кафето си... Не забравяйте да хапнете нещо, стабилизиращо нивата на глюкозата преди това, дори само парчесиране. Ако се чудите дали някои подсладители са за предпочитане пред други, четете по-нататък. Какво да правя, ако не закусвам? Няма проблем. Същата концепция въжи и за първото хранене през деня, пригответе го солено. Трябва ли да се опитвам да ям съставките на закуската си в правилния? Ред, както е посочено в полезен съвет 1. В идеалния случай да, но не се притеснявайте, ако не можете. Хаковете в тази книга трябва да се използват, когато това е лесно. Ако става дума за купичка пълномаслено кисело мляко, гарнирано с снюсли с семена и ядки, и искате да изядете тези компоненти заедно, няма проблем. Вече сте направили добър избор, като сте предпочели тази сме пред закуска. Подсладените кафе-напитки могат да доведат до голям скок на глюкозата. Пийте капучино, американо, емакието и неподсладено лътъв вместо кафета с аромати, сиропи и захар. Не са ли яйцата вредни за сърцето? Учените смятаха, че консумацията на храни, които съдържат холестерол, например яйца, увеличава риска от сърдечни заболявания. Сега знаем, че това не е вярно, както научихме в част втора. Злият гений е всъщност за харта. Изследванията показват, че когато хората с диабет тип 2 заменят овесените ядки яйца на закуска и запазят калориите си постоянни, възпалението и рискът от сърдечни заболявания намаляват. Опитайте това, отнасяйте се към закуската си като към обяд и яще солено. Какво се случва? Как се чувствате? Да, обобщим. Яденето на зърнена закуска, кормфлейкс, сутрин се е превърнало в навик за много от нас, но както научихте от тези страници, сладката закуска е билет за скоростното влакче на глюкозата. Приемането на солена закуска ще ви помогне да овладеете глада, да прогоните апетита, да повишите енергията си, да изострите умствената си яснота и прочее през следващите 12 часа. Зърнените храни за закуска са само един от навиците, които възнамерявам да развенчая тук. Следващият е свързан с добавянето на захар, мет и подсладители към храната и напитките ни и с факта, че общоприетото сващане за това, кое е най-здравословно, е погрешно. Полезен съвет 5 Ящте какъвто и вид захар да харесвате, те всички са еднакви. Помните ли онази известна реплика от Ромео и Жулиета? той, което? Зовем ни е Роза, Ще ухае сладко под всяко друго име? Същото може да се каже и за захарта. Както и да се нарича, захарта има едно и също въздействие върху организма ни. Поздравословен ли е медът от захарта? Както научихте в полезен съвет 3, спрете да броите калориите, когато става въпрос за разбиране на въздействието на дадена храна върху организма ни, означение са молекулите, а не калориите. Има и нещо друго, което е без значение, името на храната. Това е изненадващо за повечето хора, но на молекулярно ниво няма разлика между трапезната захар и меда. Няма разлика и между трапезната захар и сиропа от агаве. Всъщност няма разлика между трапезната захар и нито един от тези продукти сироп от агаве, касява захар, захар от карамел, кокосова захар, сладкарска захар, захар демерара, изпарен сок от захарна тръстика, мед, захар мусковадо, кленов сироп, меласа пълмова захар, захар от дървото палмира, турбинадо, сурова, захар. Всичките са съставени от молекули, глюкоза и фруктоза. Просто се опакуват по различен начин, наричат се по различен начин и се продават на различни цени. Медът произлиза от нектара на растенията, но съдържа глюкоза и фруктоза, както и трапезната захар. Кафявата захар, което звучи здравословно, нали? Е направена от същото нещо като бялата захар, само че отцветена, да, отсветена, с меласа, страничен продукт от процеса на производството на захар, за да изглежда по здравословна. Захарта мускувадо е още потъмна от кафявата захар, защото в нея има още повече меласа. Пудра захарта и сладкарската захар са вид трапезна захар, смляна на пофим прах. Захарта демерара, турбинадо, сурова. И тръстиковата захар са златисти на цвят, защото са избелени по-малко по време на процеса на рафиниране. Кокосовата захар е захар от кокосов орех вместо от захарна тръстика или цвекло. Захарта от палмово дърво е от палма. Списъкът може да бъде продължен. И дезинформацията е широко разпространена. Например, Филипините, голям производител на кокосова захар, публикуваха данни, според които кокосовата захар е по-здравословна от обикновената захар, а по-късно се оказа, че това не е вярно. Разбирате ли, всеки вид захар, независимо от света, вкуса или растението, от което произхожда, въпреки всичко е глюкоза и фруктоза и все така ще води до скокове на глюкозата и фруктозата в организма ни. Подобра ли е натуралната захар? Много от нас са е чували, че медът и гавето са естествени захари. И че сушените плодове, като например сушеното манго, съдържат естествени захари, защото идват от плод. Естествено е да мислим, че тези варианти са подобри за нас от трапезната захар. Но ето нещо, което трябва да преглътнете, всяка захар е естествена, защото винаги идва от растение. Част от трапезната захар дори идва от зеленчук, захарно цвекло. Но това не я прави по-различна. Няма добра или лоша захар, всички захари са едни и същи, независимо от растението, от което са извлечени. Важни са молекулите, докато стигнат до тънките ви черва, всичките са просто глюкоза и фруктоза. Организмът ви не преработва захарта по различен начин, независимо дали е получена от захарно цвекло, растение агаве или манго. Веднага щом плодът се денатурира и преработи и се извлекат фибрите му, той се превръща в захар като всяка друга захар. Много от нас вярват, че кафявата захар е по-полезна от бялата. Същност няма разлика. Вярно е, че в сушените плодове все още има известно количество фибри. Но тъй като цялата вода е отстранена от плода, ние ядем много, много повече парчета сушени плодове, отколкото парчета цели плодове. Така, че консумираме много повече захари и то много по-бързо, Отколкото природата е предвидила и резултатът е голям скок на глюкозата и фруктозата. Захарта си е захар. Сушените плодове с като фурмите. Съдържат концентрирани количества захар и причиняват големи и нездравословни скокове на глюкозата. Пресните плодове са добри от сушените. Запознайте се с Аманда. Аманда е близо 30 годишна, самоопределя се като луда по здравето. Следи какво еде, редовно тренира и продължава да го прави и по време на първата си бременност. Ето защо диагнозата гестационен диабет е шокира. Тя се страхува както за себе си, така и за бебето си, а освен това се чувства едва ли наосъждана от приятелите и семейството си. Те също не могат да повярват на диагнозата и... Какво, ти? Мислехме, че си здрава. Как е възможно това? С приближаването на термина нивата на глюкозата и се повишават, а инсулиновата и резистентност се влушава. Чувства се извън контрол. А наистина убедена, че се храни здравословно, включително с много сушени плодове, за да задоволи апетита си за захар. Писа ми, че информацията, която е намерила в профила на глюкозгодия с в Instagram, и е помогнала да си върне малко контрола. Дала си сметка, че няма вина за състоянието си. Публикациите и информацията, които е прочела и помагат да осъзнае, че гестационният диабет засяга много здрави хора. Намира информация за нещата, които може да направи, за да изравни глюкозните си криви и да избегне приема на лекарства. Сушените плодове може да изглеждат здравословни, но не е така. Сушените плодове не са лишени от фибри, но в по-голямата си част имат същите молекули като трапезната захар. Съдържащите се в тях концентрирани количества глюкоза и фруктоза удрят тялото ни като приливна вълна. Отказва се от сушените плодове, които е яла всеки ден. След това се насочва към солената закуска, като заменя овесените ядки с Тези малки промени и помагат да се справи с гестационния си диабет толкова добре, че успява да поддържа здравословно тегло през цялата си бременност и не се налага да приема лекарства. Бях развълнувана, когато тя сподели, че момченцето й се е полявило на бял свят и че и двамата са щастливи и здрави. А какво да кажем за пониският гликемичен индекс на сиропа от Агаве? По време на бременността и на Манда ѝ е казвано, че сиропът от Агаве е подобър за нея от захарта, защото има по-нисък гликемичен индекс. Какво означава това? Нека да видим. Въпреки, че захарта си е захар. Независимо от източника и вярно е, че съотношението на молекулите на глюкозата и фруктозата е различно при различните видове захар. Някои захари съдържат повече фруктоза, докато други съдържат повече глюкоза. Например, сиропът от тагаве често се препоръчва на диабетици и жени с диагноза гестационен диабет, защото има по-нисък гликемичен индекс от трапезната захар. Това е вярно, той наистина повишава нивата на глюкозата по-малко. Но причината е, че съдържа повече фруктоза и по-малко глюкоза от обикновената трапезна захар. В има около 80% фруктоза, а в трапезната захар – 50%. А това означава, че скокът на глюкозата, който той предизвиква, е по-малък, но скокът на фруктозата е по-голям. А сега погледнете. Припомнете си част първа, в която казахме, че фруктозата е по-лоша за нас от глюкозата, тя претоварва черния дроп. Превръща се в мазнини, ускорява инсулиновата резистентност, кара ни да наддаваме повече на тегло от глюкозата и да не се чувстваме толкова сити. В резултат на това, тъй като агавето съдържа повече фруктоза, отколкото трапезната захар, то всъщност е повредно за здравето ни от трапезната захар. Не вярвайте на рекламите. Но какво да кажем за антиоксидантите в меда? Това е, по същество, същият въпрос. Както ако попитаме, а какво да кажем за витамините в плодовия сок? И отговорите е същият: няма логика да се яде мед заради антиоксидантите, както няма логика да се пие плодов сок заради витамините. Да, медът съдържа антиоксиданти, а плодовият сок витамини, но те оказват по-малко въздействие от големите количества глюкоза и фруктоза, които също съдържат. А ето и един забавен факт в меда така или иначе няма толкова много антиоксиданти. Всички антиоксиданти, съдържащи се в една чайна лъжичка мед, можете да намерите в половин боровинка. Точно така в половин боровинка. Добрата новина – изберете каквато искате захар. Не е необходимо да ядем захар, за да живеем. Припомнете си, че организмът ни не се нуждае от фруктоза, а само от глюкоза, и ако не я ядем, може сам да се произведе. Така че не е необходимо да ядем захар, за да си набавяме енергия. Не забравяйте, че захарта всъщност намалява енергийните ни нива. Тъй като всички захари, независимо от техния източник, се консумират за удоволствие, изберете тази, която ви харесва най-много и се наслаждавайте в умерени количества. Ако предпочитате вкус на меда пред този на трапезната захар, хапвайте мед. Ако предпочитате да печете с кафява захар, няма проблем. И доколкото е възможно, яжте плодове. Когато ви се яде нещо сладко. Когато искаме да хапнем нещо сладко, най-доброто, което можем да направим, е да ядем цели плодове. Не забравяйте, че това е начинът, по който природата е предвидила да консумираме глюкоза и фруктоза в малки количества, не твърде концентрирани в комбинация с фибри. Служете нарязана ябълка в овесената си каша вместо трапезна захар, горски плодове в киселото си мляко вместо мед. Други изобретателни добавки към овесената каша или киселото мляко са канала, какао на прах, какаови зърна, настърган неподсладен кокос или неподсладено ядково масло. Знам, че звучи странно, но ядковото масло е сладко на вкус и в комбинация с каша или мляко е достоен заместител на десерта. 5% от седено кисело мляко с боровинки е толкова сладко, колкото и обезмасленото кисело мляко с мед, но е много по-добро за кривата на глюкозата. Искуствени подсладители Дотук за естествените захари. А какво да кажем за изкуствените подсладители? Някои изкуствени подсладители повишават нивата на инсулина, което означава, че потикват тялото ни да складира мазнини, като насърчават наддаването на тегло. Изследванията показват, например, че когато хората преминат от пиене на диетични газирани напитки към пиене на вода, те отслабват повече, Два допълнителни килограма за 6 месеца в едно изследване, без да променят броя на приеманите с храната калории. Нещо повече, предварителни проучвания показват, че вкусът на подсладителите може да увеличи желанието ни за сладки храни, точно както прави захарта. Редбулевард без захар съдържа аспартам. Аспартамът вероятно предизвиква скок на инсулина, въпреки че това все още не е категорично потвърдено от науката. Опотребата на спартъм обяснява спада в нивата на глюкозата. Скокът на инсулина води до спад на глюкозата. Теорията твърди още, че изкуствените посладители задоволяват желанието ни за храна, защото със понисък брой калории и ние смятаме за безопасно да изядем още една бисквитка. Те могат и да променят състава на чревните ни бактерии, което потенциално може да има отрицателни последици. Най-добрите подсладители които нямат странични ефекти върху нивата на глюкозата и инсулина, са алулоза стевия, Търсете чист екстракт от стевия, защото към някои са добавени пълнители, повишаващи глюкозата. Еритритул Има някои изкуствени посладители, които препоръчвам да избягвате, защото е известно, че те повишават нивата на инсулина и наклонена черта или глюкозата или причиняват други здравословни проблеми. Това са Аспартамамалтиту, при освояване се превръща в глюкоза, се А аксилиту. Ацесулфамка Подсладителите не са идеален заместител на захарта. Много хора не харесват вкусим, а някои дори получават главоболие или стомашни болки от тях. И наистина те не са толкова вкусни, колкото захарта. Лу Хангу шейка за закуска е подходящ подсладител. Но понякога просто се нуждаете от истински неща, например при печене на сладкиши. Според мен най-доброто нещо, което може да се направи, е да се използват подсладители, за да се отучим от необходимостта да подслаждаме всичко. Защото сладкото е пристрастяващо. Какво ще кажете за диетичните газирани напитки? Нека да сме наясно. На теория е по-добре да се пие изкуствено подсладена диетична сода, отколкото обикновена. Но диетичната сода не може да замести водата. Тя съдържа изкуствени посладители, които могат да доведат до някои от вредните последици, които описах по-горе. Главоблъсканицата на пристрастяването Лесно е да се пристрастите към яденето на сладки неща. Някога и аз бях пристрастена към сладкото. Ние нямаме вина за развиването на дадена зависимост, не забравяйте, че сладкото активира центъра на удоволствието в мозъка ни. Колкото повече сладко ядем, толкова повече го искаме. За да се отучите бавно от сладкия вкус, има няколко неща, които можете да направите. Заменете лъжичката захар в кафето си салулоза, след което постепенно намалете количеството и следващия път, когато ви се приедат бомбони, изяжте една ябълка. Или пък, когато изпитате глад за сладко, няколко пъти поемете дълбоко въздух. Според моя опит, обикновено желанието преминава след 20 минути. Но ако все още ви мъчи, опитайте да хапнете нещо друго, обикновено нещо с. Мазнини, например сирене, върши работа. Обичам също да пия чайове, които са естествено сладки, като канела или женско биле, сладък корен. Това винаги ми помага. Ако все пак ви се прииска нещо сладко, Изяща го без чувство за вина, това е най-доброто, което можете да направите. Да, обобщим. Много малко вероятно е да се отървем напълно от захарта в хранителния си режим. И аз съм тук, за да ви кажа, че това е нормално. Един рожден ден няма да е много забавен, ако вместо торта сервирате брюкселско зеле. Какво би станало, ако вместо да се опитваме толкова упорито да устоим на захарта, се замислим кога ядем, и приемем с радост, че тя е част от живота ни. Ям захар, когато майка ми направи торта, шоколадова торта с хрупкава, лъскава и сладка глазура, когато баба ми забърка бригадиро, вкусен бразилски десерт от шоколад и подсладено кондензирано мляко, когато ям любимия си сладолет, бългийски шоколад, гледан десерт с две лъжици шоколадов фъч, или когато ми се хапва шоколад, вече се досещате. Че обичам шоколад, нали? През останалото време. Ако искам нещо сладко, ям горски плодове, луоханго, бадемово масло или какаови зърна. Често ми задават въпроси от отродана, преди да си легна, пия чаша мляко смет. Това добре ли е? Или лошо ли е да добавям кленов сироп към палачинките? На това отговарям, ще го, ако наистина го обичате и си заслужава съответния пик на глюкозата. Захарта е позволена в умерени количества. Трябва също така да се опитаме да се откажем от невъзможните за изпълнение обещания, които си даваме. Казвала съм си неща като от утре никога повече няма да ем кексчета. Или това е последното парче шоколад, което ще си кукя. Не постигаме успех, когато налагаме забрана върху храните, опитвайки се да променим начина си на живот. Идва часът, в който не можем да издържаме повече и изпразваме бурка на с бисквити. Често си мислим, че ако не можем да направим нещо перфектно, например да спазваме определена диета, не трябва да го правим изобщо. Това не би могло да бъде по-далеч от истината. Важното е да се опитате да дадете най-доброто от себе си. Когато започнете да се чувствате по-добре, апетитът ви ще се разсее и желанието ви да приемате захар ще намалее впечатляващо лесно. В предишната глава ви обещах, че ако пропуснете захарта на закуска, ще ви обясня как да се наслаждавате по-късно през деня. Следващите три хитрини ще ви научат как става това по начини, които ще запазят глюкозните ви криви стабилни. И ще можете да ядете това, което обичате, без да качвате килограми, да задълбочавате бръчките си, да добавяте плаки в артериите си или да понесете някое от другите краткосрочни или дългосрочни последствия от високите нива на глюкозата. Звучи като магия, но всъщност е наука. Полезен съвет 6. Изберете десерт вместо нещо сладко между храненията. След хранене сме склонни бързо да преминем към следващата си дейност може би да измием чиниите, да се върнем на работа или да продължим деня си. Но нашите органи започват да работят едва след като приключим с храненето и продължават да работят средно 4 часа след последната хапка. Това натоварено време след хранене се нарича постпрандиално състояние. Какво се случва в постпрандиалното състояние? Постпрандиалното състояние е периодът от деня, в който се извършват най-големите хормонални и възпалителни промени. За да се освоят, сортират и съхранят молекулите от току-що консумираната храна, кръвта нахлува в храносмилателната ни система, хормоните ни се покачват като приливна вълна, някои системи може да бъдат спрени, включително имунната ни система, докато други се активират, например складирането на мазнини. Увеличават се нивата на инсулина, оксидативният стрес и Възпалението Колкото по-голям е скокът на глюкозата или фруктозата след хранене, толкова по-трудно е за организма ни да излеза от постпрандиалното състояние, тъй като трябва да се справи с повече свободни радикали, гликация и освободен инсулин от обикновено. Постпрандиалното състояние е нормално, но и не е лесно за организма ни. Преработката на храната може да изисква повече или по-малко усилия в зависимост от количеството глюкоза и фруктоза, които току-що сме консумирали. Обикновено прекарваме около 20 часа от 2-4-часовото денонощие в постпрандиално състояние, тъй като имаме средно по 3 хранения и две междинни похапвания на ден. Преди време е било различно. До 80 те години на миналия век хората не са похапвали толкова често между храненията, така че са прекарвали само 8 часа в постпрандиално състояние. Междиното хранене е изобретение от 90-те години на миналия век, подобно на дънките с нискаталия, дали няма някаква връзка между двете. Когато организмат ни не е в постпрандиално състояние, нещата са малко по-лесни. Органите ни преминават в режим на почистване, като заменят увредените клетки с нови и цялостно прочистват системите ни. Например, кръкоренето, което усещаме в тънките черва, когато не сме яли от няколко часа, означава, че празният ни храносмилателен тракт чисти стените си. При този режим нивата на инсулина се понижават и можем да се върнем към изгарянето на мазнините, вместо да ги складираме. Може би сте чували, че още в праисторически времена при нужда сме можели да издържим дълго време, без да се храним. Това е така, защото лесно сме превключвали от използването на глюкоза за гориво, от последното хранене, към използването на мазнини за гориво, от масните ни запаси. Тази способност за превключване, както вече споменахме, се нарича метаболитна гъвкавост. Тя е основен показател за здравословен метаболизъм. Спомняте ли си, Мари, която излизаше от къщи с чанта, пълна с закуски? Тя беше пример за ниска метаболитна гъвкавост. Трябваше да се храни на всеки 90 минути, защото клетките й бяха свикнали да разчитат на глюкоза за гориво на всеки няколко часа. Когато Мари промени начина си на хранене, тя пренастрои клетките си да използват мазнини за гориво. Тогава тя можеше да издържи часове, без да се храни. С. Други думи, Мари увеличи гъвкавостта на метаболизма си. За да го направите и вие, яжте повече и по-засищащи ястия, за да не се налага да закусвате на всеки един или два часа. Това противоречи на общоприетото схващане, че шест малки хранения на ден са подобри от две или три големи, но изследванията го потвърждават. През 2014 година учени от Чешката република проверяват как стоят нещата при хора с диабет тип 2. Те определят дневна калорийна квота и предлагат едната група участници да консумира калориите си в две големи хранения, а другата група в 6 малки хранения. Хората от групата, която се храни два пъти, не само отслабват повече, къга срещу 5 кг за три месеца, но и отбелязват подобрения в ключовите маркери на цялостното си здраве. Глюкозата на гладно намаляла, мазнините в черния дроб намаляли, инсулиновата резистентност намаляла, а клетките на панкреаса станали по-здрави. Едни и същи калории, различни ефекти. Връщам се към една от любимите си теми. Калориите не са всичко. Същият ананас – различен пик. Ако се консумира като десерт след хранене, съдържащо мазнини, фибри и протеини, а ананасът ще предизвика по-малък глюкозен скок. Наблюдаваме малка реактивна хипогликемия, но тя е по-малък проблем от големия скок, когато ананасът се консумира като междинна закуска. По-голям скок – повече симптоми. Друг начин за подобряване на метаболитното здраве е така нареченото периодично гладуване, при което гладувате по 6, 9, 12 или 16 часа или драстично намалявате приема на калории няколко дни в седмицата. Но тази глава не е посветена на това. Тази глава е за едно прозрение, осенило ме вследствие на най-новите изследвания на скоковете на глюкозата, ако ви се яде нещо сладко, по-добре го изяжте като десерт, а не като междинно хапване на гладно. Постпрандиалното състояние добре обяснява защо това е така. Защо десертът печели? Когато се отказваме от междинните хранения, задържаме организма си по-дълго време извън постпрандиалното състояние. Това означава, че му даваме възможност да се почисти. А като ядем нещо сладко след хранене, намаляваме съответния скок на глюкозата, който то би предизвикало, защото, за справка, полезен съвет едно. Когато консумираме захар и нишесте на края, след друга храна, вместо първо или самостоятелно като междинно. Хапване, те се придвижват по-бавно от мивката до тръбата. Така че, независимо дали става дума за плод, смути, бомбон или бисквита, ако ще ги ядете, направете го в края на храненето. Опитайте това, ако ви се прияда нещо сладко между храненията, приберете го в хладилника или в долапа и го изяща за десерт след следващото хранене. Запознайте се с гадир. Гадир е преводачка и майка на три деца, която живее в ковейт. Страда от съпъка от първата си менструация на 13 години. Бори се с всички симптоми от акне до промени в настроението и увеличаване на теглото. Преживяла е няколко спонтанни аборта. Преди няколко години, на 31 годишна възраст, е диагностицирана с инсулинова резистентност и менструацията и спира напълно. Лекарята насърчава да промени начина си на живот, да се храни по-добре и да спортува повече. Но тя не знае откъде да започне. Съветът е доста неясен и е прият без особен ентусиазъм. Гадир не разбира какво да прави по-нататък, нито пък вярва, че това, което прави, може да подобри състоянието и деня, в който попада на профила на глуко с Инстаграм. И всичко си идва на мястото. Инсулиновата резистентност и СПК са свързани. И двете имат една и съща причина – нерегулирани нива на глюкозата. Тази информация променя живота на гадир. На всичкото отгоре тя е развълнувана, когато разбира, че може да се справи с симптомите си, без да се подлага на поредната диета. Писнало я е от диети, има чувството, че се подлагала на стотици. Повече не иска и да чува за тях. Затова изпробва няколко от предложените хитрини. Започва да яде храната си в правилния ред. Заменя плодовия сок с чай. Захарта с Не спира да яде шоколад и бомбоните, които обича, но сега ги яде като десерт, а не като закуска. Дните й вече се състоят от три хранения, а не от три хранения и закуски между тях. Целта е да се намалят колебанията на глюкозата. Сок джамба на празен стомах води до скок от около 50 мг наклонена черта дъла, след хранене общите колебания, които предизвиква, са по-низки. След 3 месеца менструацията и се връща. Други промени – средното и ниво на глюкоза спада от 162 мг наклонена черта длъ на 90 мг наклонена черта дъла. Отслабнала с почти 10 кг и се избавила от симптомите на спъкая и инсулиновата резистентност. Усеща разликата и в настроението си, потърпелива е с децата си. Никога през целия си живот не съм се чувствала така. Толкова ми е добре. Сега тялото ми е мой приятел. Промените са толкова драстични, че лекарят и се очудва. Какво направихте? пита той. Тя споделя всичко което е научила. Трябва ли да се опитвам да ем само веднъж или два пъти на ден? Не е нужно да стигате толкова далеч. Някои хора с лекота прибягват към тази форма на периодично гладуване, други трудно спазват. Проучванията показват, че ползите са по-изразени при мъжете и че при жените в репродуктивна възраст твърде дългото и твърде често гладуване може да доведе до хормонални смущения и други видове биологичен стрес. Опитайте с три хранения на ден и вижте как ще се почувствате. А какво да кажем за нощното хапване? Ако обикновено посягате към нещо сладко няколко часа след вечеря, по-добрата альтернатива е да го изядете като десерт, след като приключите с основното си вечерно ястие. Ако късното нощно похапване е неизбежно, по-нататък ще прочетете за други хитрини, които ще ви помогнат. Как да разбера дали съм метаболитно гъвкав? Ако можете лесно да издържите 5 часа между храненията, без да усещате замайване, треперене или вълчи глад, вероятно сте метаболитно гъвкави. Да, обобщим. Най-подходящото време за хапване на нещо сладко е, след като вече сте приели храна, съдържаща мазнини, протеини и фибри. Когато ядем захар на празен стомах, вкарваме организма си в постпрандиален режим с големи скокове на глюкозата и фруктозата. Но ако не можете да избегнете консумацията на захар на празен стомах, покана за рожден ден в последния момент, почерпка в работно време, среща на сладолет с вашата половинка, аз съм на среща. Четете нататък, за да откриете още един супер готин хак. Полезен съвет 7 Посегнете към оцета, преди да започнете да се храните. Искате ли да капнете малко оцет върху бронито си? Не мисля. Не се притеснявайте, не това ще ви предложа. Говоря за това да забъркате напитка с оцет и да изпиете, преди да изядете следващото си сладко лакомство, независимо дали за десерт, или когато го хапвате като самостоятелна закуска. Рецептата е проста, но въздействието и е силно. Напитката, състояща се от една супена лъжица оцет в голяма чаша вода, изпита няколко минути преди да хапнете нещо сладко, изравнява последвалите скокове на глюкозата и инсулина. По този начин се ограничава апетитът, окрутява се гладът и се изгарят повече мазнини. Това е и много ефтин трик. Една стандартна бутилка оцет струва под 10 долара в кварталния магазин и съдържа над 601 супени лъжици. Няма защо да ми благодарите. Оцетът е течност с кисел вкус, получена чрез ферментация на алкохол благодарение на бактерии, които го превръщат в оцетна киселина. Тези бактерии присъстват постоянно в нашия свят, намират се дори във въздуха, който дишаме. Ако ставите чаша вино на масата си и отидете на почивка, когато се върнете след няколко седмици, тя ще се превърнала в оцет. Често срещаните разновидности на оцета включват оризов оцет, бял винен оцет, червен винен оцет, оцет от шери, балсамов оцет и ябълков оцет. Сред всички видове оцет обаче, когато става дума за този хак, най-популярен е ябълковият оцет. Това е, защото повечето хора смятат, че той има по-добър вкус от другите оцети, когато се разреди в голяма чаша вода. Но всички оцети действат еднакво на нашата глюкоза, така че изберете този, който ви харесва. Имайте предвид, че лимоновият сок няма същия ефект, защото съдържа лимонена, а на оцетна киселина. Запознайте се с Емахнас. Оцетът се смята за лечебно средство от векове. През 18 век дори е бил предписван под формата на чай за диабетици. В Иран той се консумира много пъти на ден под формата на различни напитки на водна основа от хора от всички възрасти. В моето семейство пием ябълков оцет от поколения, обяснява Емахнас, член на общността глукос с от Техеран. Баба ми сама го приготвя и го раздава на всички членове на семейството. Пием го, защото е част от нашата култура и знаем, че е полезен. Що се отнася до това, защо точно е полезен, нямах никаква представа, докато не открих вашия профил. Ето рецептата на бабата на Емахнас, в случай, че и вие пожелаете да се захванете с ферментация. Поставете в бъчви. Намачкайте чисти и сладки ябълки. Покрийте и оставете да престоят едно нула месеца. Мястото трябва да е горещо. Слънчевата светлина е много подходяща. Насекомите са нормални и показват, че ще стане добър оцет. Така, че не се стряскайте, те просто ви помагат. Когато оцетът е готов, председете го добре два пъти, като използвате. Тензух Въпреки, че хората пият оцет от векове, едва наскоро учените успяха да разберат механизмите, които стоят зад ползите му за здравето. През последното десетилетие няколко десетки изследователски екипа от цял свят измерват въздействието на оцета върху нашия организъм. Ето как протичат повечето от експериментите. Съберете група от 30 до няколко стотин участници. Предложите на половината от групата да пият по една или две супени лъжици оцет в чаша вода преди хранене в продължение на три месеца, а на другата група дайте плацебо нещо, което има вкусно отсет, но не отсет. Проследявайте теглото, кръвните показатели и телесния състав. уверете се, че и двете групи поддържат еднакъв хранителен режим и правят еднакви упражнения. Настанете се удобно, вземете си пуканки и гледайте. Изследователите установяват, че като приемат отсет преди хранене в продължение на 3 месеца, участниците отслабват с 1 до 2 кг и намаляват висцералните мазнини. Размерите на талията и ханша и нивата на триглицеридите. В едно от изследванията и двете групи са подложени на строга диета за отслабване, като оцетната група е отслабнала два пъти повече, срещу 2 кг, въпреки че е приемала същия брой калории като другата група. Според някои учени, поради ефекта си върху загубата на мазнини оцетът е по-ефективен от много термогенни добавки, рекламирани като изгарящи мазнините. Положителните ефекти на оцета са многобройни. Както при недиабетици, така и при хора с инсулинова резистентност, с диабет тип 1 или тип 2 само една супена лъжица дневно значително намалява нивата на глюкозата. Ефектът се наблюдава и при жени с СПКЯ, в едно малко проучване, което определено се нуждае от повторение, преди да бъде потвърдено, 4 от 7 жени възвръщат менструацията си за 40 дни, когато добавят по една напитка с оцет на ден. Ето какво се случва в организма на участниците в подобни експерименти. Когато пият оцет преди богато на въглехидрати хранене, скокът на глюкозата от това хранене намалява с 8%. За да разберем как става това, разполагаме с важна подсказка. Количеството на инсулина също намалява, когато се консумира оцет преди хранене с около 20% в едно проучване. Тоест, пиенето на оцет не изравнява глюкозните криви чрез увеличаване на количеството инсулин в организма. А това е много добре. Същност бихте могли да изравните глюкозната крива, като инжектирате на някого инсулин или му дадете лекарство или напитка, която да освободи повече инсулин в организма му. Това е така, защото, колкото повече инсулин има в организма, толкова повече черния дроб, мускулите и масните клетки работят, за да отстранят излишната глюкоза от кръвния поток и бързо да складират. Но въпреки, че инсулинът понижава нивата на глюкозата, той увеличава възпаленията и повишава тъглото. Това, което наистина искаме да постигнем, е да изравним кривата на глюкозата, без да увеличаваме количеството инсулин в организма. Точно това прави оцетът. И така, как действа той? Учените смятат, че положителното му въздействие се дължи на няколко неща. Ето един тест, който проведох, за да иллюстрирам заключенията на учените, оцетът ограничава скока на глюкозата. Как действа оцетът? Спомняте ли си ензима, който е общ за Джери и хората, алфа-амилазата? При растенията той раздробява нишестето в глюкоза, а при хората превръща хляба в глюкоза в устата ни. Учените са установили, че оцетната киселина в оцета временно дезактивира алфа-амилазата. В резултат на това захарта и нишестето се превръщат в глюкоза по-бавно и глюкозата попада в организма ни поплавно. Може би си спомняте от главата полезен съвет едно Я ще храните в правилния ред, че фибрите също имат този ефект върху алфа-амилазата, което е една от причините те също да помагат за изравняване на кривата на глюкозата. Второ след като отсетната киселина попадне в кръвния поток, тя прониква в мускулите ни и ги насърчава да произвеждат гликоген по-бързо, отколкото обикновено, което от своя страна води до по-ефективно освояване на глюкозата. Тези два фактора по-бавното отделяне на глюкоза в организма и по-бързото и освояване от мускулите означават, че има по-малко свободно течаща глюкоза, което води до по-малък глюкозен скок. Нещо повече Оцетната киселина не само намалява количеството на инсулина, което ни помага да се върнем към режим на изгаряне на мазнини, но има и забележителен ефект върху нашата ДНК. Тя казва на ДНК да се препрограмира, така че митохондриите ни да изгарят повече мазнини. Да. Наистина. Какво означава това за нас? Хакът с работи както за сладки, така и за нишестени храни. Може би се готвите да се нахвърлите върху голяма купа макарони. Може би сте на път да изядате резена черешов пай, който сте си оставили за десерт. А може би сте на рожден ден и трябва да изядете парчето шоколадова торта средата на следобеда, и сте благодарни, че не са сервирали брюкселско зеле вместо нея. Посегнете първо към оцета, за да неутрализирате някои от страничните ефекти от скока на глюкозата. Всеки вид оцет е подходящ. Една супена лъжица оризов оцет в купа с бял ориз, според японската традиция, ще ви помогне да стабилизирате нивата на глюкозата. Вземете голяма чаша вода, някои хора смятат, че горещата вода е по успокояваща, и сипете в нея една супена лъжица оцет. Ако не харесвате вкуса, започнете с една чаена лъжичка или дори по-малко и увеличете количеството постепенно. Вземете сламка и изпийте напитката по малко от 20 минути преди по време на или по малко от 20 минути след яденето на храната, която повишава глюкозата. Ето един още по-лесен начин да използвате този хак. Когато включвате зелено предястие в менютата си, може да добавите малко оцет към дресинга. В първото порода си проучване, разглеждащо ролята на оцета и скоковете на глюкозата, са консумирани две ястия. Едната група е яла салата с зехтин, след това хляб, а другата група е яла салата с зехтин и оцет, след това хляб. При Участниците, които са приемали дресинг с оцет, скокът на глюкозата е бил с 31% по-малък. Така че следващия път използвайте сос винегрет вместо дресинг гранч. Ето вижте, ядете си сладоледа и същевременно помагате на организма си. Оцетът за ограничаване на глюкозния скок е най-полезен, когато се консумира по време на хранене, което иначе би предизвикало голям скок но всъщност можете да го използвате по всяко време, в зависимост от степента на ангажираност. На следващите няколко страници ще споделя с вас още рецепти за използване на оцета по този начин. Да сме наясно, не можете да се избавите от лошия хранителен режим с оцет. Оцетът ограничава скоковете, но не ги заличава. Ще ви помогне, ако го добавите към менюто си, но това не е оправдание да ядете повече захар, защото като цяло това би влошило още повече режима ви на хранене. За зеленото предястие най-добрият за нивото на глюкозата дресинг включва оцет, като в традиционния суз винегрет. Обратно към Емахнас. Майката на Емахнас е диагностицирана с диабет тип 2 след третата си бременност преди 16 години. Трудно е да се справи с това състояние въпреки семейното производство на ябълков оцет, Консумацията на оцет сама по себе си не предпазва от диабет. Затова това е и разказва за хаковете в тази книга. Майка и започва да яде храната си в правилния ред и преминава към солени закуски. Тя още преди това пие оцет в голяма чаша вода, така че продължава да го прави. За 4 месеца нивото на кръвната и захар на гладно преминава от 200 мг наклонена черта дъла на 110 мг наклонена черта дъла а самата тя вече не е диабетичка. Споменавам това от части, за да ви напомня, че съветите в тази книга са инструменти от вашия личен комплект Гедуре. Някой от тях може да са полезни от други за внедряване в живота ви. Някой от тях могат да работят по-добре за вас от други и в различни комбинации. Но всичките са полезни. И колкото повече от тях използвате, толкова по-успешни ще бъдете в изравняването на глюкозните си криви. Защо ми трябва сламка? Въпреки, че разреденият оцет не е достатъчно киселинен, за да увреди емайла на зъбите, бих и посъветвала за посигурно да го пиете със сламка. Никога не го пиете направо от бутилката. Той е чудесен като част от други храни, като например винегрет. Колко време трябва да изчакам между оцета и... Храната. В идеалния случай го изпиете 20 минути или по малко, преди хранене. Можете да го изпиете и по време на хранене или до 20 минути след него и ще подейства почти толкова добре. Всички видове оцет са подходящи. Тук бял винен оцет. Има ли са право британците? Има ли отрицателни странични ефекти? Не би трябвало да има никакви отрицателни странични ефекти, стига да се придържате към оцет, който може да се пие, т.е. оцет с 5% киселинност. Оцетът за почистване има 6% киселинност, така че, ако се намира до емоповете и туалетната хартия в супермаркета, не го пиете. Оцетът може да раздразни лигавиците на някои хора или да предизвика киселини в стомаха на други. Не се препоръчва за хора с стомашни разстройства, въпреки че това е само предпазна мярка, не са правени проучвания за измерване на ефектите. Оцетът изглежда, не уврежда лигавицата на стомаха. Тъй като всъщност е по-малко киселинен от стомашните сокове и дори по-малко киселинен от кока-колата или лимоновия сок. Отново, всичко зависи от вас, слушайте тялото си и ако оцетът не е съгласен с вас, не го насилвайте. Има ли ограничение за количеството, което мога да пия? Е, да. Една 29-годишна жена, която консумирала 16 супени лъжици оцет всеки ден в продължение на 6 години, била приета в болница заради много ниски нива на кали, на три и бикарбонат. Така че не пиете толкова. Това е твърде много. Но повечето хора се справят добре, като пият по една супена лъжица в голяма чаша вода няколко пъти дневно. Могли да го приемам по време на бременност или кърмене. Повечето стандартни видове оцет са пастюризирани и безопасни за консумация. Ябълковият оцет, от друга страна. Обикновено не пастюризиран, което може да представлява риск за бременните жени. Първо се консултирайте с вашия лекар. Опа, забравих да пия оцет и сега изядох парче торта. Късно ли е? Не. На мен непрекъснато ми се случва. Понякога парчето торта е толкова вкусно, че забравям за предварителната напитка. Не се притеснявайте. Да изпиете? След като сте изяли нещо сладко или нишестено, отново до 20 минути след това, е много по-добре, отколкото да не я пиете изобщо. Тя все още има понижаващ глюкозата ефект. Какво ще кажете за хапчетата и дъвките? Що се отнася до хапчетата или капсулитес? Оцет, съдебните заседатели все още не са се произнесли. Възможно е те да действат също толкова добре, колкото и оцетът в течна форма, но това не е сигурно. Ако искате да ги опитате, може да се наложи да погълнете три или повече таблетки, за да получите количеството оцетна киселина, съдържащо се в една супена лъжица оцет, около 800 мг. Дъвките не са добър ход, те съдържат захар, около 1 грам в една дъвка. Така че те не само, че не могат да помогнат за изравняването на глюкозните криви, но и водят до скокове. Обърнах се към едни от водещите производители на дъвки събълков оцет, за да поискам научна обосновка на твърденията, им не получих отговор. Какво ще кажете за комбуча? В комбуча има по-малко от 1% оцетна киселина, а ако не е домашно приготвена, в нея често има добавена захар. Така че, въпреки че не е унищожител на глюкозни пикове, тя все пак е до някъде полезна за здравето. Тъй като е ферментирала храна, тя съдържа бактерии, които подхранват добрите микроби в червата ни. Не харесвам вкус на оцета. Какво трябва да направя? Започнете с малко и постепенно увеличавайте количеството. Опитайте с бял винен оцет вместо събълков. Някои хора предпочитат вкусно. Или помислете за смесване на оцета и водата с някои други съставки, няма значение какви, стига да не е захар, защото това ще обесили ефекта. Ето някои рецепти от членове на общността, богинята на глюкозата. Чаша горещ чай от канела и едно супена лъжица ябълко оцет. Чаша вода щипка сол. щипка канела и едно чаена лъжичка ябълко оцет. Чаша вода, щипка сол, едно чаена лъжичка течно амино и едно супена лъжица ябълко оцет. Каничка гореща вода с резен лимон, малко корено джинжифил. Едно супена лъжица ябълков оцет и щипка лулуза, луоханго, екстракт от стевия или еритритул за подслаждане. Газирана вода, лети едно чаена лъжичка ябълков оцет. Зеленчуци, ферментирали в буркан, пълен събълков оцет. Да, обобщим. Добавянето на оцет към храната, било то под формата на напитка или дресинг за салата, е отличен начин да изравним кривата на глюкозата. Това става по два начина – забавя на влизането на глюкозата в кръвта, след което увеличава скоростта, с която мускулите ни освояват и превръщат в гликоген. Мускулите са доста добри в тази работа. Полезен съвет 8 Движете се След като се нахраните На всеки 3-4 секунди мускулите на клепачите ни получават съобщения от мозъка под формата на електрически сигнали или импулси. Сигналите съдържат проста инструкция. Моляте, мигни, за да можем да хидратираме тези очи и да продължим да четем тази невероятна книга. В цялото ни тяло мускулите се съкръщават, за да ни накарат да ходим, да се навеждаме, да хващаме, да вдигаме и дъра. Някои мускули контролираме съзнателно, например пръстите на ръцете ни, други не, например сърцето ни. Колкото повече и по се съкрещава един мускул. Независимо дали съзнателно или несъзнателно, толкова повече енергия му е необходима, колкото повече енергия му е необходима, толкова повече глюкоза му трябва. Митохондриите в мускулните клетки могат да използват и други неща за получаване на енергия, например мазнини, но когато глюкозата е в изобилие, тя е най-бързото и готово гориво. Между другото, за енергията, създадена от пепелта на глюкозата за захранване на клетките, има специално наименование – аденозин трифосфат или АТФ. Скоростта на изгаряне на глюкозата варира в широки граници в зависимост от това колко усилено работим, т.е. колко АТФ е необходим на нашите мускули. Тя може да се увеличи хиляда пъти от момента, в който сме в покой, седим на дивана и гледаме телевизия, до момента, в който се упражняваме интензивно, спринтираме, за да хванем кучето си, което тича през парка. При всяко ново мускулно съкръщение се изгарят молекули глюкоза. И ние можем да използваме този факт в наша полза, за да изравним глюкозните си криви. Запознайте се с Халет. Халет те на 45 години. Живее в слънчевите и горещи обединения Арабски мирства, където целогодишните плажни дни са нещо обичайно. Доскоро Халет не е правил слънчеви бани, винаги е бил стениска, за да си скрие коремо от приятелите си. Всяка промяна е трудна, така че най-добрият начин да осъществиме е да изберем стратегии, които изискват много малко усилия, но водят до големи резултати. Да речем, като хаковете в тази книга. Подобно на много от нас, Халет напълно разбираемо не изпитва желание да променя това, което яде, но е отворен за други идеи. Точно преди пандемията от свет той попада на профила на глуко с с в Инстаграм. Като вижда ефекта от различните хакове. Унагледени с графики, в него се запалва изкрая не на последно място, защото баща му и братята и сестрите му са диабетици. Когато настъпва лукдолът, изведнъж се оказва, че Халет има много свободно време и той решава да опита нещо ново, стига да е лесно. Решава да ходи пеша след хранене една от хитрините, за които говоря в профила си в Instagram. Нищо от това, което яде, не е необходимо да се променя. Просто трябва да стане след обяда си с ориз и месо и да се разходи десетина минути из квартала. Докато върви, си представя как глюкозата от ориза се движи в мускулите на краката му, вместо да се насочва към масните му запаси. Когато се прибира вкъщи, за своя собствена изненада, вместо да посегне към сладкото и да подремне, както обикновено прави след обяда, той се връща на бюрото си и работи през целия следобед. Чувства се добре. На следващия ден 10 минути ходене се превръщат в 20. И той продължава да се придържа към този нов навик. Съществуват многобройни традиции, които препоръчват разходка след ядене, като например индийският обичай 100 крачки след хранене. При това всичките съществуват по основателна причина. Веднага след като глюкозата, например от голяма купа орис, попадне в тялото ни, могат да се случат две неща. Ако станем в седнало положение, когато напливът достигне своя връх, глюкозата залива клетките ни и претоварва митохондриите. Образуват се свободни радикали, възпалението се засилва, а излишната глюкоза се складира в черния дроб, мускулите и мазнините. Ако, от друга страна, съкръщаваме мускулите си, докато глюкозата се придвижва от червата към кръвния поток, митохондриите ни имат по-голям капацитет за изгаряне. Те не се претоварват толкова бързо, нетърпеливи са да използват допълнителната глюкоза, за да произвеждат АТФ, който да захранва работещите ни мускули. На графиката на монитора за непрекъснато измерване на глюкозата разликата е очевидна. Когато ядем ни или захар, имаме две възможности за избор или да останем неподвижни и да позволим настъпването на глюкозен скок или да се раздвижим и да го ограничим. Ако седим на стол един час след като смеяли торта, Глюкозата ще се натрупа в тялото ни и ще се покачи. Ако вместо това правим физически упражнения, глюкозата почти веднага ще бъде използвана от мускулите ни. Тя няма да се натрупа и да се покачва. Ето още един начин да си представим това. Когато правим упражнения, отново дори 10 минути ходене са от полза, ние увеличаваме и разгаряме огъня в парния влак на дядо. Нашият дядо копае въглища с по-голяма скорост парният влак съответно ги изгаря с по-голяма скорост. Вместо да се натрупва, допълнителната глюкоза се изразходва. Така, че можем да ядем абсолютно същото нещо и след това, като използваме мускулите си в рамките на 1 час и 10 минути след яденето, повече за това подолу, да изравним кривата на глюкозата от тази храна. През следващите 6 месеца халет продължава да ходи по 20 минути след обяд или вечеря. След това започва да яде храната в правилния ред и отслабва със 7 кг. Забележително, знам. си е. Той споделя, чувствам се по-млад от всякога. Когато се сравнявам с други хора на моята възраст, си давам сметка, че правя много повече, имам. Повече енергия и съм пощастлив. Приятелите ми ме питат, как съм го постигнал. Щастлив съм да споделя полезните съвети. Това помогна и на всички в семейството ми. Много хора, подобно на халет, ходят по едно нула минути след хранене и отчитат отлични резултати. В изследвания от 2018 година установено, че при 135 души с диабет тип 2 аеробните упражнения, ходене след хранене намаляват скока на глюкозата им с до 27%. Ако решите да отидете на фитнес след хранене, това ще помогне още повече, въпреки че някои хора намират напрегнатите упражнения на пълен стомах за доста трудни. Добрата новина е, че можете да тренирате по всяко време до 70 минути след края на храненето, за да ограничите скока на глюкозата. 70 минути е приблизително времето, когато този скок достига своя връх, така че използването на мускулите преди това е идеално решение. Можете също така да използвате мускулите си ударно при стласкване, клякане Планк или всяко упражнение за вдигане на тежести. Установено е, че съпротивителните упражнения, вдигане на тежести, намаляват скока на глюкозата с до 30%, а размера на следващите скокове през следващите 24 часа с 35%. Рядко ще успеете да изравните напълно глюкозната крива, но можете да намалите значително височината на скока. И ето го когато се движим след хранене, Изравняваме глюкозната крива, без да увеличаваме нивото на инсулина, точно както случая соцата. Докато обикновено мускулите ни се нуждаят от инсулин, за да съхраняват глюкозата, когато се съкръщават, те не се нуждаят от инсулин, за да могат да поемат. Колкото повече мускулите се съкръщават и освояват глюкозата, без да се нуждаят от инсулин, толкова по-малък е глюкозният скок, така че панкреасът ще изпраща по-малко инсулин, за да се справи с останалата глюкоза. Това е чудесна новина за всички. Дори само едно нуламинутна разходка след хранене ще намали страничните ефекти от това, което току-що сме изяли. И колкото по-дълго се движим, толкова повече кривите на глюкозата и инсулина ще се изравняват. Защо трябва да гледате телевизия след вечеря? Вкъщи сте, за вечеря сте изяли купа спагети, след зелена салата. Нали, предстои ви да седнете на дивана и да включите любимото си телевизионно предаване. Но ако сте в състояние да изпълнявате няколко задачи. Едновременно, опитайте да направите няколко клекания, докато гледате екрана. Или пък пробвайте да седнете с гръб към стената, направете няколко кофички за три от ръба на дивана, задръжте страничен планк или поза лодка на килима. Моника, член на общността, Богинята на глюкозата има забавна процедура, тя държи гира за дивана си и след като хапне нещо сладко, настройва две 0 минутен таймер на телефона си, когато той се включи, тя грабва гирата и прави 30 клекания. Вариант за офиса. Нямате време да се разходите след хранене. Това е нормално. Изкачете се и слезте няколко пъти по стълбите на сградата, като се преструвате, че трябва да използвате туалетната. Докато сте насреща, направете няколко безшумни повдигания на прасците на пода. Или пък направете няколко повдигнати лицеви опори на бюрото си. Проблемът е решен. Опитайте това, оценете как се чувствате, когато хапнете нещо сладко и след това останете седнали. Оценете как се чувствате, когато хапнете същото лакомство и се разхождате 20 минути след това. Каква е енергията ви? Каква е степента на глада ви през следващите няколко часа? Колко време след хранене трябва да започна с упражненията? Моника се активизира 20 минути след хранене, но можете да се упражнявате по всяко време в рамките на 70 минути след хранене, за да постигнете ефект. Както беше споменато по-горе, искате мускулите ви да започнат да се съкръщават, преди скокът на глюкозата да достигне своя връх. Обичам да се разхождам или да правя силови или съпротивителни упражнения пред телевизора около 20 минути след хранене. Но в различни проучвания са тествани много различни сценарии, някои хора са започвали да се разхождат веднага след като са оставили вилицата си, други едно нула минути след приключване на храненето. Има такива, които са изчаквали 45 минути след хранене, за да започнат тренировка. Всички варианти са се оказали полезни. Кога да се упражнявам преди или след хранене? Упражненията след хранене, изглежда, са най-добрият вариант, но преди хранене също са полезни. При експеримент с тренировки с съпротивление при хора с затластяване упражненията преди вечеря, ядене 30 минути след края на тренировката, са намалили скоковете на глюкозата и инсулина съответно с 18% и 35%, за разлика от 30% и 48%, ако. Упражненията са започнали 45 минути след вечеря. Какво ще кажете за друго време през деня? Изпълняването на физически упражнения по всяко време е полезно. И има много повече положителни странични ефекти, отколкото само ограничаването на скока на глюкозата. Наред с други неща, то спомага за подобряване на умственото ни състояние, зареждани с енергия, Помага на сърцето ни да остане здраво и намалява възпалението и оксидативния стрес. Независимо дали нагладно или не, при всяка физическа активност общите винива на глюкоза ще започна да спадат, докато трупате мускулна маса. Въпреки това, ако мислите да добавите повече ходене към ежедневния си режим и можете да го правите по всяко време, то ще бъде най-ефективно след хранене. Колко минути упражнения са ми необходими? От вас зависи да откриете какво ви върши работа. В проучванията обикновено става дума за едно нула минути ходене или едно нула минутни сесии за силови или съпротивителни упражнения. Аз лично установих, че трябва да правя около 30 клека, за да постигна някаква промяна в нивото на глюкозата си. Защо упражненията нагладно водят до повишаване на глюкозата? Лошо ли е това? Когато тренирате и все още не стеяли, Тоест, участвате в тренировка на гладно, черният дроб освобождава глюкоза в кръвта, за да захрани митохондриите в мускулите ви. Това се вижда на глюкомера като скок, защото има такъв. Тези скокове наистина причиняват оксидативен стрес, като увеличават свободните радикали, но упражненията, които ги предизвикват, увеличават и способността ви да се отървете от свободните радикали и, което е важно, тази подобрена защита срещу свободните радикали се задържа по-дълго от ряското предизвикано от упражненията производство на свободни радикали. По този начин, нетният ефект от упражненията е намаляване на оксидативния стрес. Поради това, упражненията се считат за хорметичен стрес за организма. Това е вид благоприятен стрес, който кара тялото ни да стане поустойчиво. Колкото повече, толкова повече, комбинирането на полезните съвети има изключително силно въздействие. Ако преди хранене пиете ябълков оцет, а след хранене използвате мускулите си, ще намалите страничните ефекти. Да, обобщим. Ако ще ядете нещо сладко или други въглехидрати, използвайте мускулите си. След това. Мускулите ви с удоволствие ще поемат излишната глюкоза, когато тя пристигне в кръвта ви, ще ограничите глюкозния скок, ще намалите вероятността от увеличаване на теглото и ще избегнете енергийния спад. Тази техника особено силно понижава сънливостта след хранене. Тя действа още по-добре, когато пиете оцет, разтворен в голяма чаша вода, преди ядене. Сега вече знаете невероятната рецепта, която ще ви позволи да хапнете нещо сладко, без да предизвикате голям скок на глюкозата в организма, оцет преди, упражнения след. Полезен съвет 9 За междинно хранене изберете нещо солено. По-горе споменах, че глюкозата влияе както на тялото, така и на умъни. Когато започнах моите експерименти обаче, винаги ми беше полесно да разпозная физическите, отколкото умствените ефекти на глюкозата. Знаех защо имам макне поноси или защо качвам килограми. До деня, в който погледнах данните от собствения си глюкомер, след като изядох една поничка. Откакто претърпях злополуката на 19 години, не спирах да се боря с психическото състояние, което нарекох «раздвоение» или «усещане за раздвоение». Клиничното се нарича деперсонализация. Изразява се в чувството, че частично напускам тялото си. Когато се погледна в огледалото, не се разпознавам. Когато погледна надолу към ръцете си, ми се струва, че те принадлежат на някой друг. Пред очите ми се образува мъгла. Загубвам единното си усещане за е, Аз, а умът ми започва да се върти неконтролируемо, докато мисля за екзистенциални въпроси. Много е страшно, особено ако съм сама. Нещото, което ми помогна да премина през тези моменти, беше да помня, че те са преходни. От голяма полза ми бяха терапията с разговори танар. Десенсибилизация и повторно преработване на информацията чрез очните движения, или IMDR-1.6. Спомням си за момента, когато терапевтът ми потупваше коленете последователно и кранюсакралната терапия вид работа с тялото. Имах късмет, че познавах близък човек, който беше преживял същото като помлад братовчет ми. Пишех му всеки път, когато имах нужда от повече увереност. Знам, че е ужасно. Повярвай ми, ще мине, отговаряше той. Обръщах се и към дневниците си. Пишех много. Чувствах се раздвоена в продължение на цяла година след операцията ми. След това чувството идваше и си отиваше. Веднъж седмично или веднъж месечно и продължаваше по няколко часа. Правех всичко, за да разбера какво е предизвикало и какво е премахнало това чувство. Но през повечето време просто не знаех. Тогава, осем години след злополуката, разбрах... Че един от факторите за това може да е храната. През април 2018 година аз, гаджето ми и няколко приятели бяхме на посещение в крайморския град Камакура на японското крайбрежие. Носех глюкомер само от около месец. Закусихме много рано. Пет часа по-късно отново огладняхме. Спряхме за кафе и понички, след което се отправихме на разходка край океана. Докато говорехме за следващите ни приключения, разглеждане на цъфтящите вишни, посещения на Хараджуко и други, започнах да забелязвам промяна в психическото си състояние. Чувството ми беше твърде познато. Знаех, че съм на път да се разделя. Мъглата се спусна. Погледнах към ръцете, които не бяха мои. Знаех, че говоря, но всъщност не знаех какво казвам и защо. Както обикновено... Не се доверих на приятелите си, боях се да не им бъда в тежест. През мъглата хвърлих поглед на глюкомерния си монитор. Това вече беше навик, правех го на всеки няколко часа, откакто започнах да го нося. Поничките, които бяхме изяли преди 30 минути, бяха предизвикали най-големия скок на глюкозата, който някога бях виждала от 100 мг наклонена черта дъла на 180 мг наклонена черта дъла. Осъзнах, че съм открила, кое активира раздвоението, много резкият скок на глюкозата. И в действителност през следващите месеци и години успях да го докажа. Когато се чувствах раздвоена, си спомнях какво съм яла през този ден. Случваше се, ако за вечеря вместо нормално хранене бях изяла шоколадова торта или ако на закуска бях хапнала бисквити. Това не означава, че изравняването на глюкозните криви е излекувало деперсонализацията ми. Все още се чувствам раздвоена, когато не прекарвам достатъчно време сама, когато съм по продължително стресирана и по други причини, които все още не разбирам, а понякога при голям скок на глюкозата изобщо не се чувствам раздвоена. Но това ново осъзнаване определено ми помогна. Пикът от поничката, заради който се почувствах раздвоена. Направих някои справки и не открих изследвания, които да показват, че епизодът на деперсонализация се предизвиква от храна. Открих обаче, че при хората с това психическо. Състояние някои области на мозъка са по-метаболитно активни, т.е. консумират повече глюкоза от други. Повече глюкоза в тялото, повече глюкоза в мозъка, а оттам потенциално повече глюкоза и в тези хиперактивни области. Може би това предизвиква проблема. Със сигурност знаем, че храната влияе на начина, по който се чувстваме. Науката ни казва, че при хранителен режим, който води до много скокове на глюкозата, хората съобщават за прогресивно влушаване на настроението и повече депресивни симптоми в сравнение с режим с подобно количество калории, но с поплуски криви. Много членове на общността също така споделят, че сладките храни увеличават тревожността им. Всички ние от време на време изпитваме желание да хапнем нещо сладко, често когато се чувстваме сънливи. Идеята че яденето на нещо сладко ще ни зареди с енергия, обаче е мит. Сладката закуска не ни дава повече енергия от солената и всъщност малко след това може да изпитаме по-голяма умора. Което, ако трябва да шофирате по 12 часа на ден като Густаво, може да бъде изключително опасно. Запознайте се с Густаво отново. Густаво ни даде чудесен съвет, почерпен от собствената му практика. Той е да броколите преди пържолата, което му позволява да се наслаждава на вечери с приятели и да изглажда глюкозните си криви. Сега Гоставо се завръща наживо от Мексико с нова информация. Гоставо работи сферата на продажбите и понякога му се налага дълго да шофира, докато пътува от щат на штат. Често става по 6, 8, 12 часа на кормилото. На времето, когато спирал на някоя бензиностанция и се чувствал изтощен, си взимал бомбони или десертно блокче с нюсли, за да си набави малко енергия. Връщал се зад вулана, чувствал се енергичен за около 45 минути, след което умората отново го налягала. Много е вероятно да не е бил метаболитно гъвкав. Организмът му не е можел да премине към използване на масните си запаси за гориво. Затова е трябвало често да яде нишесте или захар. Не е бил наясно, че както научихме в полезен съвет 4. Изравнете кривата на закуската си, поради начина, по който работи инсулинът, глюкозата в бомбона или в блокчето с нюсли има склонност да се складира, вместо да се използва като гориво. Така че, когато ядем нещо сладко, след храносмилането в тялото ни всъщност циркулира по малко енергия, отколкото когато ядем нещо солено. Густаво се чувствало бодрен, но това не траяло много дълго и след час трябвало да спре, за да хапне още нещо. Както споменах в полезен съвет 2, добавяйте зелено предястие към всичките си ястия. Густаво за първи път решава да промени начина си на живот, след като негови близки хора си отиват от осложнения, свързани с диабет тип 2. Густаво заменя зърнените закуски сутрин със стабилизиращо глюкозата смути, което приготвя отленено семе, нопал, будлив кактус и корен от мака. Той казва, че е по-вкусно, отколкото звучи. Край на седенето след ядене започват разходките. Настъпва момента да се погрижи захапването по време на път. Вече никакви бомбони или десертчета снюсли от бензиностанцията, много по-добре е да вземе със себе си моркови, краставици и фъстъчено масло. Сега той винаги го прави. В наши дни, когато кривите на глюкозата му са по по-плоски, Гоставо не изпитва непроодолимо желание да задреме насред магистралата. Енергията му е стабилна през цялото време на шофирането. Освен това е свалил 40 кг, намалил е приема на лекарства за депресия и е изчистил мозъчната си мъгла. Ако търсите енергия, и знам, че това звучи нелогично. пропуснете сладките неща, не взимайте бомбони или нюсли. Насочете се към солена закуска. Не е нишестено обаче, тъй като нишестето също се. Превръща в глюкоза. Ето моите предпочитани солени закуски. За стабилна енергия избирайте закуски, които не повишават нивата на глюкозата. 30% секундна солена закуска без глюкозен скок. Резени ябълки, намазани с светково масло, резени ябълка с парче сирене, резени чушки, потопени в лъжица целина, намазана с светково масло чаша 5% цедено кисело мляко, шепа ядки, и чаша 5% цедено кисело мляко. Разбъркано с масло от ятки, а шепа бейби моркови и лъжица хумус. Шепа ядки макадамия и парче 90% черен шоколад, а шепа свински кожички, а твърдо сварено яйце с малко лют сос, парче сирене, а леко солени кокосови. Стърготини крекери с семена и парче сирене, а парче шунка, а рохко сварено яйце с малко сол и черен пипера, лъжица масло от ядки полезен съвет 10. Облечете въглехидратите си. Не знам за вас. Но аз не винаги имам време да седна да се храня на масата. И често съм гладна, а здравословна храна не се мярка в поле ми, но около има само магазинче на ъгъла, близо до следващата ми среща или кафене на изхода на летището, докато се приготвям за полет. Така че тази хитрост е за подобни моменти, за хранене на крак, когато трябва да вземем нещо за изпът, преди да се качим на автобуса, когато отиваме на парти или бизнес-закуска, бързаме след работа или се налага да спрем по пътя. Тя е за онези моменти, когато ще изядем парче торта за закуска, защото сме гладни и е ни. Решението е просто и съм го споменавала на всички страници дотук. Сечетайте нишестето и захарите с мазнини, протеини или фибри. Ето го и хака, вместо да оставяте въглехидратите да се движат голи и самички, облечете ги в някакви дрехи. Дрехите на въглехидратите намаляват количеството и бързината на освояване на глюкозата от организма. Изяща браунито при приятелите си, но поискайте и цедено кисело мляко към него. Изяща бейгъла на бизнес-срещата, но с малко пушена сьонга заедно с него. Купете си обяд за вкъщи от кафенето, но добавете към него съставки от салатения штант в магазина на ъгъла, чери домати и малко ядки. Ако приготвяте бисквити, добавете ядки в тестото. Ако поднесете ябълков пай, предложите сметана за намазване. Когато се наслаждавате на въглехидратите, а вие ще им се. Наслаждавате, би трябвало, няма как да не им се наслаждавате. Създайте си навик да добавяте фибри, протеини или мазнини и ако може, изяждайте първо тях. Дори солените закуски, които така или иначе са подобри за глюкозните ви криви, но все пак може да съдържат нишесте, трябва да са облечени. Добавете авокадо и сирене към препечения хляб, Намажете светково масло оризовите питки и изяще няколко бадема преди кроасана си. Често обличането на въглехидратите ги прави и по вкусни. Чувала съм, че добавянето на мазнини към храната е вредно, защото увеличава инсулиновия скок. Това мнение е популяризирано от французи на Мишел Монтиняк през 80-те години на миналия век. Но най-новите научни данни показват обратното. Добавянето на мазнини към храната на увеличава инсулиновия скок, който тази храна предизвиква. Повтарям, добавянето на мазнини към дадено хранене на увеличава инсулиновия скок. То не казва на тялото ни да отделя повече инсулин. Същност, приемат на мазнини преди хранене, богато на въглехидрати, намалява количеството инсулин, произвеждано в отговор на храненето. Оризът се отразява по-добре на глюкозата ни, когато Облечен. Когато ядем само въглехидрати, грелинат, хормонът, който ни потиква да се храним, се променя бързо и ни кара да бъдем по-гладни, отколкото сме били преди яденето. Въглехидратите карат глада ни да се изкачва нагоре и да се спуска надолу като влакче в увеселителен парк, докато мазнините и протеините не го правят. Яденето единствено на въглехидрати не само е вредно за нивата на глюкозата. Той изиграва лоша шега и на хормоните на глада, чувството за сейтост много бързо е последвано от огладняване. Като обличаме въглехидратите си, избягваме при на глад. И се предпазваме от онзи вълчи глад, който изпитвах почти всеки ден в тинейджерските си години. Запознайте се с Луси и нейния нрав. Притеснявах се че ще унищожа всичките си връзки, една по една. Това признание излиза от устата на 24-годишната Луси, състезателка по седмобой, която живее в Обединеното кралство. Луси се кара с родителите си и обижда приятелите си. Поведението я превръща в човек, с когото никой не иска да общува. Както се оказва, не тя е виновна, виновни са голите въглехидрати. Хиляди научни... Изследвания показват как скоковете на глюкозата вредят на организма, но както споменах в предишната глава, завладяващата връзка между глюкозата и ума все още не е на дневен ред. Вече описах изследванията, които доказват, че колкото повече са глюкозните пикове в хранителния ни режим, толкова по-потиснати и тревожни се чувстваме. Но благодарение на един любопитен скорошен експеримент знаем също, че когато хапнем нещо, предизвикващо скокове на глюкозата, сме посклонни да искаме да накажем околните ставаме отмъстителни и на особено приятни за обкръжението си. Признанието на луси може да изглежда крайно, но скоковете на глюкозата и също са били крайни. Това е така, защото луси има диабет тип 1. Хората с диабет тип 1 не произвеждат достатъчно инсулин. А без инсулин, когато настъпи скок, глюкозата не може да си проправи път към клетките. Затова остава много дълго време в кръвта, запазвайки високи стойности, докато клетките изпитват глад за енергия. Това води до огромни проблеми преди да бъде диагностицирана, когато е на 15 години, Луси няма достатъчно енергия дори да повдигне вилица. В първия ден от новия живот като диабетик тип 1 медицинските сестри в болницата и дава да изяде чиния с гола паста. След това е научават как да се инжектира инсулин с принцовка в корема. Инсулинът се разпръсва из цялото и тяло, помагайки на глюкозата от пастата да стигне до клетките и да намали предизвикания от пастата скок. Сестрите препоръчват на Луси да ядева глехидрати на всяко хранене и да се инжектира инсулин след всяко хранене. Колкото по-голям е скокът на глюкозата, предизвикан от това, което току-що сме изяли, толкова повече инсулин трябва да се инжектира. За хората, които не са диабетици, това може да звучи просто, но правилната дозировка е цяла наука. Трябва постоянно да изчислявате какви ще бъдат нивата на глюкозата ви през следващия час или повече, като винаги планирате дългосрочно, за да избегнете ужасяващото редуване на високи и ниски стойности. Храненето, дрямката, упражненията – всичко това се превръща в математическа задача. Огромните скокове и огромните спадове са в центъра на вниманието на повечето хора с диабет тип 1. Например, след като е поставена диагноза и започва да използва инсулин, глюкозното ниво. На луси се покачва до 300 мг наклонена черта дъла, след това спада до 70 мг наклонена черта дъла, после отново се покачва до 250 мг наклонена черта дъла и отново спада до 70 мг наклонена черта дъла ежедневно. Спомнете си, че най-големият скок при мен като недиабетик е от 100 мг наклонена черта дъла до 180 мг наклонена черта дъл след ядене на поничка на гладно, и аз усещах силно страничните ефекти. Луси усеща страничните ефекти още по-силно. Тя се събужда всяка сутрин в състояние на нещо като махмурлук. Когато нивата на глюкозата и са високи, крещи на майка си. Не може да се сдържи, а после съжалява и плаче. Вкъщи, както и да е, но в последствие и са отборниците, и са учениците и започват да избягват. При мен сравнително малък скок, сравнение с това, което може да изпита диабетикът, понякога предизвиква мозъчна мъгла и деперсонализация. При луси пиковете предизвикват неконтролируем гняв. Също като мен, и тя се чувства в безисходица. И стига до извода, предполагам, че трябва да живея с това. Луси започва да преглежда форумите за диабетици тип 1, търсики съвети как да се справи с симптомите си. Някои от участниците говорят за изравняване на глюкозните си криви и дават линк към моя профил в Инстаграм. Там Луси открива няколко неща, които й помагат. Първо, че не недиабетик като мен също може да изпитва скокове на глюкозата, стигащи до достойности от 180 мг наклонена черта дъла. Това е шокиращо за нея. Винаги е смятала, че при недиабетиците нивата на глюкозата остават стабилни между 80 и 100 мг наклонена черта длъ през целия ден. Сега фактът, че за всички нас е трудно да изравним глюкозните си криви, я кара да се чувства по-малко самотна. Второ, вижда, че носи глюкомер. Впоследствие сподели с мен, като те видях, че го носиш гордо, въпреки че нямаш нужда от него, се осмелих и аз да си сложа такъв. Ти ми помогна да не се притеснявам. И накрая осъзнава, че в зависимост от това какво еде, наистина може да изравни глюкозните си криви. Разбира, че може да направи нещо, за да подобри състоянието си и телесното, и душевното. Среща се с эндокринолога си и изготвя план. Когато си инжектирате инсулин или приемате какъвто и да е вид медикаменти, е много важно да говорите с лекаря си, преди да промените начина си на хранене, за да сте сигурни, че няма да предизвикате взаимодействия, които могат да бъдат опасни. На Луси винаги е било казвано да яде въглехидрати на всяко хранене и особено на закуска. Първото нещо, което направила под надзора на ендокринолога си, било да изравни кривата на закуската си, от портокалов сок и круасани, които дори не обичала минала на сьомга, авокадо и бадемово мляко. Преди това след закуска глюкозата изкачела на 300 мг наклонена черта дъла. Сега глюкозните и нива оставали почти непроменени. Закуската е лесно да се промени, обядът и вечерята също, но междинните хъпвания остават проблем. От усилените тренировки луси много изгладнява и средата на деня обича да посяга към банан или нещо сладко. Какво решава да направи? Да, облече въглехидратите си. Камбана добавя ядково масло, а преди бомбона хапва твърдо сварено яйце. съвет от Луси. Запасате се с твърдо сварени яйца за цялата седмица и ги съхранявайте в хладилника. Прибягвайки до тези хитрини, Луси сваля нивото си на HB1, мярка за променливостта на глюкозата, от 7 на 5, за 3 месеца 5, е ниво, обичайно за много хора без диабет. Инжектира се около една десета от предишния инсулин. И е около 10 пъти по щастлива от преди. Ако ядете нещо сладко, облечете го с фибри, мазнини или протеини. Когато обличаме въглехидратите си, играта на тетрис, която тялото ни играе с глюкозата, преминава от ниво 10 на ниво 1. Има помалко оксидативен стрес, помалко свободни радикали, помалко възпаления и помалко инсулин. С поплуски глюкозни криви се чувстваме по-добре и настроението ни е по Сега сутрин, вместо да се чувства като препила, Луси се събужда освежена. Изглежда просто, но често най-малките неща са неизначими. Луси отива в кухнята с усмивка на лице и пита майка си дали иска да й направи кафе. Вече не е толкова раздразнителна. Не плаче. Ако се е заяждала с родителите си или с съотборниците си, защото напоследък не се заяжда толкова често. Отношенията и с околните са се нормализирали. Стабилните нива на глюкозата и позволяват, казва тя, да бъде човекът, който иска да бъде просто приятен човек, а това е най-вожното. Чувала съм много такива истории. С поравномерни глюкозни криви ставаме потърпеливи с децата си по-любящи с партньора си и по-дружелюбни с колегите си. Опитайте това, случвало ли ви се да станете раздразнителни от глад? Случвало ли ви се да съжалявате за начина, по който сте говорили с хората, които обичате? Помислете. Какво сте яли за последен път преди някоя от тези ситуации? Може би ще успеете да установите, че причината е била в голите въглехидрати. Ами плодовете? Както обясних в част първа, плодовете, които ядем в наши дни, са били отглеждани в продължение на векове така, че да съдържат повече глюкоза и фруктоза и по-малко фибри. Затова, въпреки че целият плод все още е най-здравословният начин за консумация на захар, можем да направим още една крачка напред и да си помогнем още малко, като го комбинираме с приятели, изравняващи глюкозните криви и мазнини, протеини и фибри. Вижте по-нататък някои съвети които да имате предвид. Комбинирайте плодовете си и най-предпочитаните партньори в общността, богинята на глюкозата са ядково масло, ядки, пълномаслено кисело мляко, лейца и сирене чедър. Сушените форми са едни от най-големите глюкозни бомби в царството на плодовете и предизвикват пик дори облечени. Въпреки това се твърди, че помага ли за справене с диабета. Не ми се вярва. Най-добре е да ги избягвате или да ги ядете в малки количества. Когато имате избор между различни плодове, най-добрият вариант са горските плодове. Тропическите плодове и гроздато са отглеждани така, че да съдържат големи количества захар, затова ги ящете за десерт или ги облечете. Нуждаят ли се и пълнозърнестите храни от дрехи? Често си мислим, че пълнозърнестите храни, кафяво рис, кафява паста и тъна. Са много по-добри за нас. Истината е, че те са само малко по-добри, нишестето си остава нишесте. Макаронените изделия и хлябът, на чиято опаковка пише пълнозърнести, все пак също са произведени от смляно зърно, което означава, че част от фибрите им са изчезнали. Ако искате хляб, който съдържа полезни фибри, изберете много тъмен хляб, например хляб със семена помперникел, както споменато в Полезен съвет 2. Добавете зелено предястие към всичките си ястия. В крайна сметка оризът се остава ориз, дори да е пълнозърнест или див. Не го оставайте да излезе на гол. Смесете го с нарязани пресни билки, като мента, магданус и копър, и печени ядки, като бъдеми или шамфъстък, и му се насладете заедно с печена сьомга или пиле. Воала, въглехидратите ви носят своя най-красив туалет и според мен са и повкусни. Лещата и бобовите култури обаче са различни, те са подобри за вас от ориза, защото, докато оризът, или макаронените изделия, или хлябът, е 100% нишесте, лещата и бобовите култури съдържат нишесте, фибри и протеини. Запомнете, когато комбинираме глюкозата с други молекули, независимо дали сме диабетици или не, тялото ни е получава с по естествена управляема скорост. Така ограничаваме скока на глюкозата ако консумирате въглехидрати като хляб, царевица, кусакус, паста, полента, ориз, тортили, торта, десертни барчета, зърнени храни, бисквити, крекери, плодове, нюсли, горещ шоколад, сладолет или нещо друго сладко. Комбинирайте ги с фибри, мазнини и наклонена черта или протеини. Всеки зеленчук, авокадо, боб, масло, сирене, Сметана, дейца, риба, цедено кисело мляко, месо, ядки, семена. Кафявият ориз е пополезен от белия за глюкозата ви, но е все още ориз. Опитайте се да го пооблечете, за да изравните кривата му. Каква мазнина трябва да добавям? За разлика от захарта, няма добра или лоша захар. Захарта е една и съща, независимо от растението, от което идва, някои мазнини са по-добри за вас от други. Добрите мазнини са наситени: масло, гхи, кокосово масло или мононенаситени: ядки, авокадо, маслини. За готвене използвайте наситени мазнини. Те порядко се окисляват при нагряване. Мононенаситените мазнини като зехтина и авокадовото масло не издържат толкова добрена. Топлината. Добро правило за разграничаването им: когато можете, гответе твърди на стайна температура мазнини. Лошите мазнини, които ни причиняват възпаления, вредят на сърдечното ни здраве, карат ни да трупаме висцерални мазнини и увеличават инсулиновата ни резистентност, са полиненаситените и трансмазнините, които се съдържат в преработените масла суево, царевично, ръпично, шафраново, масло от оризовитрици, пържени храни и бързо приготвени храни като пица, бургери, хот и други. Единственото масло от семена което не е толкова вредно, е лененото масло. Чувстваме се по сити, когато в храната ни има мазнини, но трябва да сме наясно. Ако добавим тонове мазнини, скоковете на глюкозата ни ще бъдат силно ограничени, но може да започнем да наддаваме на тегло. Добавяйте малко мазнина, например една-две супени лъжици на готвено ястие, и не изсипвайте цялата бутилка за върху пастата си. И накрая, винаги, когато купувате нещо, не се заблуждавайте, че версията са ниско съдържание на мазнини е по добра за вас. 5% цедено кисело мляко ще помогне на глюкозните ви криви много повече, отколкото нискомасленото кисело мляко. Повече за това в... как да разпознаете скока на опаковката. Как да добавя фибри. Всички зеленчуци под слънцето съдържат фибри. Заедно светките семената те са най-добрите дрехи. Можете дори да опитате таблетки с фибри, като например направените от люспи на псилиум. Как да добавя протеини? Протеини се съдържат животинските продукти като яйца, месо, риба, млечни продукти и сирене, а също и в много растителни източници като ядки, семена и боб. Може също така да използвате протеин на прах, препоръчително само с една съставка – източника на протеина. Аз обикновено избирам конопен, суроватъчен или грахов протеин на прах. Уверете се, че в него няма подсладители. Имам диабет тип 1. Какво трябва да направя? Ако ще променяте начина си на хранене, за да изравните глюкозните си криви, първо се консултирайте с ендокринолога си. Коригирането на диетата ви, без да сте коригирали лекарствата си, може да доведе до неочаквани скокове и падания и нещата да се объркат. Имам диабет тип 2. Какво трябва да направя? Ако в момента сте инсулинозависими или приемате някакви лекарства, говорете с лекуващия си лекар, преди. Да правите каквито и да било промени в диетата си. С подходяща подкрепа много хора могат да преодолеят и този диабет. Много членове на общността, богинята на глюкозата, са споделяли с мен своите истории за това, как са успели да го направят. Например, Лаура, която е на 57 години, Започва пътуването си към изравняване на глюкозните си криви при тегло 136 кг. Тя е приемала Еметформин и Глимепирит две лекарства, използвани за лечение на диабет тип 2. След като променя начина си на хранене, благодарение на наученото от моя профил в Instagram и след като работи в тясно сътрудничество с лекаря си, тя е отслабнала с 23 кг и продължава да намалява теглото си. Свалила е нивото на HBA 1C от 9 на 5. И е намалила дозата на лекарствата си. Когато съм в Париж, където живея през част от годината, често се разхождам сутрин. По това време на деня, когато минавам по край някоя пекарна, много ми се иска да си купя багета. Когато сме гладни, голите въглехидрати изглеждат много привлекателни. Но съм наясно, че колкото по-гладна съм, колкото по-празен е стомахът ми, толкова по-голям скок ще предизвикат тези голи въглехидрати. Ето защо изравняването на кривата на закуската е толкова важно. Изработих си навика да облагородявам багетата. В такива дни преди първата хапка багета хапвам бадеми от магазина на ъгъла, а когато се прибера вкъщи, а намазвам с малко солено масло. Полезните съвети в тази книга са променили значително живота на хората от общността, богинята на глюкозата. Много се радвам, че и вие ще започнете да ги спробвате. И докато го правите, Помнете, няма страшно, ако не успявате да ги прилагате постоянно. Дори само ако помалко ги добавяте към живота си, и то, когато ви е лесно, това ще отполза за здравето ви. Пиштови. Как да бъдем богини на глюкозата, когато нещата станат трудни? То няколко хака, свързани с конкретни ситуации, за които хората са искали от мен съвет, ако ни връхлети глад, когато сме в бар и когато пазаруваме хранителни стоки. Когато изпитвате глад, понякога въпреки всички хитрини, които описах на тези страници, може да ви сполети желание за нещо сладко. Ето как да го преодолеете. Едно, дайте на желанието си 20-минутен период за охлаждане. Във времената на ловците и събирачите намаляването на нивата на. Глюкозата е било сигнал, че дълго време не са се хранили. В отговор на това, мозъкът им е казвал да изберат висококалорични храни. Днес, когато се сблъскаме с понижаване на нивата на глюкозата, това обикновено се дължи на факта, че последното нещо, което сме яли, е предизвикало скок на глюкозата. И все пак мозъкът ни казва да направим същото, да изберем висококалорична храна, въпреки, че не сме прегладнали, тъй като имаме енергийни резерви. След спада на глюкозата черният дроб бързо. В рамките на 20 минути се намесва, освобождава складираната глюкоза от тези резерви в кръвта и връща нивата ни в норма. В този момент гладът често се расеева. За Затова следващия път, когато ви се прииска да си вземете бисквитка, настройте таймера за 20 минути. Ако желанието ви се е дължало на спад на глюкозата, то ще е отминало, когато алармата звънне. Две, ако 20 минути са минали, а вие все още мислите за тази бисквитка, оставете я за десерт на следващото хранене. Междувременно отбележете, че изпитвате глад и си напомнете, че сте изпитвали подобно чувство и преди и то тощо отмине. След това опитайте следните средства за убиване на желанието – чай от корен на женско биле или лъжица кокосово масло, разбъркана в кафето. Други неща, които може да опитате – чай от мента, сок от кисели кръставички, дъвка. Голяма чаша вода с голяма щипка сол. Измиете зъбите си. Или се разходете. Три, ако нямате търпение да дочакате десерта на следващото хранене и сте решили, че ще изядете това, което ви се яде, в момента, изпиете голяма чаша вода, в която е разтворена една супена лъжица ябълков оцет или толкова близо до една супена лъжица, колкото ви харесва. Четири и след това облечете нещо на въглехидратите си. Изящте едно яйце, шепа ятки, няколко лъжици 5% от седено кисело мляко или глава печени броколи преди онова, което ви се яде. 5. Изящте обекта на желанието си. Насладете му се. 6. В рамките на следващия час използвайте мускулите си и се движете. Разходете се или направете няколко клека. Както решите. Ето най-добрият комбиниран способ за борба с апетита. Когато сте в бар Когато си поръчвате напитка в бар, не е задължително да си поръчате и глюкозен и фруктозен скок. Това ще е прекалено за черния видроб. Ако ще пиете алкохол, виното е по-добър вариант от коктейла. Алкохолите, които поддържат глюкозните ни нива стабилни, са виното, червено, бяло, розе, пенливо, както и спиртните напитки, джин, водка, текила, уиски и дори ром. Може да ги пием на празен стомах и те не предизвикват скок на глюкозата. Внимавайте с коктейлите, добавянето на плодов сок, нещо сладко или тоник ще доведе до скок на глюкозата. Пийте алкохола си след, с газирана вода или сода, или с малко сок от лайм или лимон. Що се отнася до бирата, която предизвиква скокове заради високото съдържание на въглехидрати, ейлът и и лагерът са за предпочитане пред сетаута, като гинеса и портера. Още по-добре е да изберете бира с ниско съдържание на въглехидрати. За разрядки изберете ятки и маслини, тъй като те ще помогнат за балансиране на нивата на глюкозата и се опитайте да се въздържате от чипс, ако можете, тъй като той предизвиква глюкозен скок. Когато пазарувате хранителни стоки. Ясно е, че ще изравните кривата на глюкозата, ако намалите консумирането на повечето преработени храни, но случаите, когато все пак купувате преработени храни, ето какво трябва да имате предвид. Продуктите по рафтовете на супермаркетите не получават медал за честност. В никакъв случай. Ако преработената храна води до повишаване на глюкозата, това няма да бъде изписано на опаковката. Тя ще скрие тази тайна, разсеивайки ви с етикети като «безмъзнини» или без добавена захар», които, за съжаление, не означават, че храната е здравословна. За да разберете дали дадена преработена храна ще предизвика скок на глюкозата, не гледайте лицето на опаковката. Погледнете гърба. Как да разпознаете скока на опаковката? Първото, което трябва да погледнете, е списъкът са съставките. Съставките са подредени в нисходящ ред по тегло. Ако захарта е в първите пет съставки, това означава, че голяма част от храната се състои от захар, например меко хлебче от бяло брашно или кетчуп и ще предизвика глюкозен пик. Ако захарта е в първите пет съставки, храната ще бъде сладка, а вие знаете какво означава това – скрит скок на фруктозата. Производителите са станали извънредно добри в това да наричат захарта с много имена, така че за потребителите да е по-трудно да разберат кое какво е. Знам, че е малко досадно, но препоръчвам да прочетете списъка подолу веднъж. за да. Видите всички съставки, които ще предизвикат скок. Наименованията на захарта в списъка са съставки. Търсете следните. Нектар от агаве. Сироп от агаве. Ечемичен малц. Захар от цвекло, Сироп от кафяво рис. Кафява захар. Кристали от сок от захарна тръстика. Захар от захарна тръстика. Карамел. Кокосова захар. Сладкарска захар. Царевичен сироп. Царевичен сироп на кристали. Финикова захар. Плодово пюре. Декстрин, декстроза, испарен сок от захарна тръстика, фруктоза, плодов сок, концентрат от плодов сок, концентрат от плодово пюре, галактоза, глюкоза, глюкозен сироп в твърдо състояние, златна захар, златен сироп, гроздова захар, високофруктозен царевичен сироп, HFCS, мед, захар за глазура, малцов сироп, малтодекстрин, малтоза, кленов сироп, захар мускувадо, Захар панела, пресовани плодове, сурова захар, оризов сироп, селканът, захароза, захар, захар турбинадо. Специално внимание заслужават думите плодов сок, концентрат от плодов сок, концентрат от плодово пюре и пресовани плодове. Те все по-често се появяват върху котиите със зърнени храни, опаковките от кисело мляко и мюсли. Както вече знаете... Веднага, щом един плод се денатурира и преработи и се извлекат фибрите му, той се превръща в захар като всяка друга захар. Когато си вземете сок или смути, мислете за него като за всяка друга преработена храна. Ако основната съставка е захар, т.е. това е един от плодовите странични продукти, изброени по-горе, пропуснете го. Вместо това изяще една пръскова или ябълка. Списъкът на съставките на смути и на съд. Захар под четири различни имена и малко лимонов сок. Знам, че изглеждат симпатично, но не забравяйте, че плодовият сок е просто захар. Немски бомбони, направени с 25% плодов сок. Съставки: пшенично брашно, растителен глицерин, фруктоза, декстроза, малтодекстрин, растителен и модифициран палмов шортенинг, палмово масло и наклонена черта или масло от пълмовиятки. Модифицирани млечни съставки, концентрат от ягодово пюре, царевично нишесте, набухвател, суевлецитин, сол, естери на винената киселина с моно и диглицериди, отцветител, концентрат от морковен сок, натриев цитрат, натурален аромат, целулоза, лимонена киселина, ябълчена киселина, моно и диглицериди, целулозна гума, натриев. Алгинът Съдържа пшенични. Млечни и суеви. Съставки. Съставките в плодовите хрупкави десерчета с песъл Кей, можете ли да откриете шесте различни вида захар, изброени тук? Придържайте се към фактите. Понякога ни се струва, че всяка част от опаковката се опитва да ни обърка. Но съм щастлива да ви съобщя, че има едно обежище на обективна информация хранителната информация хранителният състав. Преди да започнем, трябва да имате предвид едно нещо. През последните години производителите намаляват размерите на порциите върху опаковките си, за да изглеждат нещата по-добре по отношение на грамажите захар. По-малкият размер на порцията означава по-малко захар в нея. Но да си кажем честно, кой яде да само две бисквитки – Орео? Затова това знайте, че абсолютните числа, които виждате на опаковките, не са най-вожното нещо. По-скоро ключови са съотношенията. Позволете ми да обясня този мощен начин за разкодиране на нещата. Първо, можете да прескочите реда с калориите. Да, това е редът с най-ядър шрифт, защото производителите искат да се съсредоточите върху него. Но както вече обясних, молекулите са по-важни от калориите. А в хранителната информация молекулите в дадена храна са видни за всички, ако знаете къде да гледате. Когато преценявате сухите храни като бисквити, макаронени изделия, хляб, зърнени храни, зърнени блокчета, крекери и чипс, се насочете към раздела общо въглехидрати. Грамовете до общо въглехидрати общо захари представляват молекулите, които предизвикват скок на глюкозата, нишесте и захари. Колкото повече са тези грамове? Толкова повече храната ще доведе до повишаване на нивата на глюкозата, фруктозата и инсулина и ще задейства верижната реакция, която ви кара да изпитвате желание за сладки неща. Хранителна информация Порция 0 години Количество калории на порция 0 Процент дневна стойност Общо мазнини 0-0% Наситени мазнини 0-0% Трансмазнени нулъг холестерол 0 мг 0%. Натрий 0 мг 0%. Общо въглехидрати 0 г 0%. Фибри, влакнини 0 г 0%. Общо захари 0 г, включително добавени захари 0 г 0%. Протеини 0 години. Несъществен източник на холестерол, витаминда, калци, желязо и калий. Дневната стойност в проценти ви съобщава колко дадено хранително вещество на порция допринася за дневната диета. 2000 калории дневно се смятат за средна препоръчителна доза. В хранителната информация за пакетираните храни калориите може да се изписани с най наедрия шрифт, но това няма да ви каже дали храната ще предизвика глюкозен пик. В този раздел се намира и рубриката за влакнените, фибрите, а както неведнъж до сега стана дума, Фибрите са единственият въглехидрат, който организмът ни не разгражда. Колкото повече фибри има храната, толкова по-повска е кривата на глюкозата след приема и. Затова ето един съвет. За сухите храни гледайте съотношението между общите въглехидрати и фибрите. Изберете продукти, чието съставки са най-близо до 1 грам фибри за всеки 5 грама общи въглехидрати. Ето как да го направите. Намерете числото, показващо общите въглехидрати. И го разделяте на пет. Опитайте се да намерите храна, която има това количество фибри, или възможно най-близко до него. Защо на пет? Това е произволна граница, но аз я използвам, защото е близка до съотношението, което се среща в плодове като горските. Не става дума за точна наука, но съм установила, че колкото по-близка е храната до това съотношение, толкова по-плоска крива ще предизвика тя. Да речем, че трябва да купите хляб. Отидете в магазина за хранителни стоки със списъка си за пазаруване. Сравнете вариантите, за да намерите продукти, които ще поддържат ниски стойности на пиковете ви. Отхвърлете всички хлябове, в чието пет основни съставки е посочена захар, а от останалите изберете този, който има най-много фибри на грам общи въглехидрати. Вуала Fiber One. Хранителна информация. 15 порции в опаковка. Порция – 30 години. Количество калории на порция – 60. Процент – дневна стойност. Общо мазнини – 1-1%. Наситени мазнини – 0-0%. Трансмазнини г холестерол – 0 мг – 0%. На 3-110 мг – 4%. Общо въглехидрати 25-8%. Фибри, влакнини, 14-57%. Общо захари 0 включително добавени захари 0-0%. Протеини 2 години. Витамин D2 мг 10%. Калции 260 мг 20%. Желязо 8 мг 45%.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 Процент дневна стойност. Общо мазнини 1 1%. Наситени мазнини 0 0%. Трансмазнини 0, -0 холестерол 0 мг. 0%. на 190 мг. 8%. Общо въглехидрати 25 8%. Фибри, влакнини 2 8%. Общо захари 7 г включително добавени захари 7 г протеини 2 години. Витамин да 20%. Калции и желязо 30%. Калий 2%. Дневната стойност в проценти ви съобщава колко дадено хранително вещество на порция допринася за дневната диета. 2000 калории дневно се смятат за средна препоръчителна доза. Сравнете етикетите на тези две зърнени храни. Fiber One и Special K Fiber One има по-добро съотношение между фибри и въглехидрати – грама фибри на 25 грама въглехидрати срещу 2 грама фибри на 25 грама въглехидрати за тази горе. Тя е по-добрият избор. Опитайте това, вземете нещо от шкафа с продуктите, което ядете често. Погледнете гърба на котията и проверете дали то ще предизвика скок. Има ли захар в първите 5 съставки? Има ли поне 1 грам фибри на всеки 5 грама общи въглехидрати? Мога ли да комбинирам тези храни с протеини и фибри от друг източник? Да, абсолютно бихте могли. Винаги можете да си купите храна, която би предизвикала рязко покачване на кръвната ви захар, и след това, когато я консумирате, да комбинирате с фибри, протеини и мазнини, например с цедено, кисело мляко и ядки. Но улесните себе си, ако изберете храна със съставки, които така или иначе ще поддържат стабилни глюкозните винива. Никога ли не трябва да... Купувам нещо, което предизвиква глюкозен пик или в чието първи три съставки има захар? Не, не, това би било драконовска мярка. най важното е да сте наясно с това, какво повишава прекомерно глюкозата ви и какво не. Когато си купувам сладолед, аз купувам храна, в която има много захар. Тя определено ще предизвика скок на глюкозата. Наясно съм. Това е съзнателно решение. Ям го по-скоро от време на време, отколкото всеки ден. За неща като кисело мляко и хляб, които ям всеки ден, купувам версиите, за които знам, че ще поддържат нивата на глюкозата ми стабилни. Пазете се от лъжите. Ето и най-забавната детективска работа това, че отпрет на упаковката е написано нещо готино. Но означава, че то е добро за вас. Следните фантастични маркетингови твърдения върху опаковките просто се опитват да ви накарат да купите продукта. Например, безглутен, веган и органичен не означават, че няма да предизвикат пик на глюкозата. Безглутеново не означава здравословно. То просто означава, че в състава на храната не влиза пшеница. Тя все още може да съдържа други нишестета и много захар. Веган не е равнозначно на «здравословен», а просто означава, че храната не съдържа животински продукти. Също като безглутеновите продукти, веган храните могат да съдържат много нишесте и захар. Бил също не значи «здравословен». Храната все още може да съдържа много нишесте и захар. Опитайте това. В магазина за хранителни стоки е добре да предпочитате изложените навън стоки. Тук ще намерите пресни или минимално преработени плодове, зеленчуци, млечни продукти, месо, риба. Ако са ви нужни стоки от вътрешните щандове, не забравяйте да използвате техниките, предложени в тази глава, за да избирате правилно преработените храни. Съвсем скоро мозъкът ви ще се превърне в машина за сканиране на глюкозни пикове. И един последен съвет – никога не пазарувайте гладни, това затурмозява мозъка ви. Когато пазарувам на празен стомах, всички зеленчуци ми изглеждат крайно неапетитни, а всеки шоколадов продукт по рафтовете сякаш направо ме вика по име. Един ден от живота. Не една богиня на глюкозата. Хаковете в тази книга ви предлагат много начини да живеете като бог или богиня на глюкозата. Ето един пример от моя живот – в който използвам полезните. Съвети, изложени в книгата, за да изравня кривите на глюкозата си. Закуска изпих едно кафе с малко пълномаслено, а на обезмаслено мляко. По високото съдържание на мазнини ми помогна да поддържам глюкозата си стабилна. Две бъркани яйца в тиган с масло и морска сол, поднесени с няколко супени лъжици хумус отстрани. След това парче препечен тъмен хляб с масло. Преди да изляза, си взех едно блокче 8-0% черен шоколад, искаше ми се нещо сладко, а беше най-добре да го хапна в края на храненето, а не без нищо друго в 11 часа, както правех преди. Съветите, които използвах. Полезен съвет 4. Изравнете кривата на закуската си. Полезен съвет 6. Изберете десерт вместо нещо сладко между храненията. На работа. Пих черен чай. Обикновено пия зелен чай, но в момента нямаха такъв. Обяд Претоплих в във фурна остатъците от предишната вечер. Зелен фасул, треска, печена стахан и диворис, които изядох в този ред. Хакът, който използвах, полезен съвет едно. Я ще храните в правилния ред. След обед, докато се разхождах, се натъкнах на най-страхотната бисквита на света. Затова извадих един инструмент от личното си Гедоре, купих бисквитката, но не я изядох точно тогава. Върнах се в офиса, изпих чаша вода с разтворена в нея супена лъжица и оцет, после изядох пет бадема и чак тогава бисквитката. Около 20 минути по-късно беше време да използвам мускулите си, за да помогна за изравняване на кривата. Затова се отправих към туалетната и там направих 30 клека и 10 лицеви опори срещу мивката. Използвани хитрини. Полезен съвет 7. Посегнете към оцета преди да започнете да се храните. Полезен съвет 10. Облечете въглехидратите си. Полезен съвет 8. Движете се след като се нахраните. Вечеря. Имах приятели на гости за вечеря. Като предястие поднесох сурови моркови и нарязани пълмови сърца. След като sedнахме Извадих любимата си салата с шумка и печени на фурна картофи с розмарин от страни. Приятелите ми вече знаят, че първо трябва да изядат салатата, а след това картофите, за да изравнят кривата на глюкозата си. Десертът беше ягоди със сметана. 20 минути след като приключихме с десерта, вдигнах всички и излязохме на 10-минутна разходка навън до местния площад. Когато се върнахме, гостите ми бяха толкова заредени с енергия, че всички искаха. Да помагат в миенето на чиниите. Полезните съвети, които използвах. Полезен съвет 1. ще храните в правилния ред. Полезен съвет 2. Добавете зелено предястие към всичките си ястия. Полезен съвет 10. Облечете въглехидратите си. Полезен съвет 8. Движете се, след като се нахраните. Ти си специален. Полезните съвети в тази книга са подходящи за всеки от нас. Без значение кой сте, консумирането на въглехидратите като десерт и добавянето на зелено предястие към храната винаги ще изравнява кривата на глюкозата ви. Насладете се на солена закуска. Оцетът и физическите упражнения ще ви позволят да изядете тортата си и да сте здрави. Въпреки това в рамките на определена категория храни и да речем, Десерта, най-добрият вариант за един човек, може да се различава от най-добрият вариант за неговия съсед. През 2019 година помогнах на моята приятелка Луна да се снабди с глюкомер и я помолих да участва в един много предизвикателен експеримент. Първо, изядохме абсолютно една и съща закуска и обяд, които не ни повишаваха глюкозата. След това в средата на следобеда изпекох бисквити. Извадих сладолет от фризера и я помолих да ги изяде заедно с мен. Това, което се случи, беше зашеметяващо. Огромен скок при мен, почти никакъв при нея. Нито една от нас не беше правила физически упражнения два часа преди или два часа след яденето и не беше консумирала оцет. Може би се чудите какво, подяволите, се случва. Защо бисквитите сладоледът изстреляха нивата на глюкозата ми до небето? а нейните не. Това не беше случайност или изключение от правилото. От 2015 година на сам изследователски екипи от цял свят са установили същия странен феномен. Една и съща храна може да предизвика различни реакции в зависимост от човека. Разликите се дължат на много фактори. Количеството инсулин на изходно ниво, мускулната ни маса, различните чревни микроби, повече или по-малко хидратиране, повече или по-малко почивка, повече или по-малко стрес, дали току-що сме тренирали или тренираме след хранене, списъкът е дълъг. Някои проучвания дори установиха, че ако само си мислите, че ще ядете нещо сладко, това може да доведе до по-голям скок на глюкозата при вас, отколкото при някой друг. Но въпреки, че глюкозните ни пикове са били различни, общият принцип въжи, ако луна и аз. Бяхме и алиятки преди бисквитите и сладоледа, пиковете и на двете ни щяха да са пропорционално по-малки. От индивидуалните различия има полза, когато разглеждаме категориите храни. Например, ако разгледаме бисквитите, тази конкретна храна не беше добър избор за мен, докато за Луна вероятно е била подходяща. Така че, ако ми се прииска нещо сладко, знам, че бисквитите не са най-добрият вариант. Докато събълковия пай мога да се справя доста успешно. Но и това обяснение е непълно. Възможно Луна да е понесла по-малък глюкозен скок, защото е имала повече инсулин в организма си, в такъв случай това може да е признак, че тя е по-малко метаболитно здрава от мен. Науката все още има на къде да се развива. Полезните съвети в тази книга работят за всички, не е необходимо да прибягвате до непрекъснат глюкозен мониторинг, за да ги използвате. Но ако някой ден носите постоянен глюкомер, може да откриете специфични храни, които работят добре специално за вас. За да отидете още по-далеч, може да комбинирате данните от мониторинга с анализ на чревния ви микробиом и с реакцията на кръвните ви мазнини към храните. Тим Спектър, който написа анотация за тази книга, е учен, основател на компания на имезои, която се занимава точно с това. Изпробвала съм го, за мен е ясно, че това е бъдещето. Край Имам щастието да чувам много от вас всеки ден, а в посланията ви се съдържа един категоричен извод, независимо от начина ви на хранене, начина на живот, възрастта ви, мястото, където живеете, предишните ви борби с здравословни проблеми, прилагането на нашите полезни съвети е довело до голяма промяна в живота ви. Докато завършвам тази книга и пиша тези думи от дома в Париж, Искам да ви благодаря, че ми дадохте възможност да споделя моят опит. Знам колко трудно е да се опитваш да се поддържаш здрав. Много от нас са се чувствали объркани от противоречивите послания, идващи от всички краища. Дълго време и с мен беше така. Наистина има много проблеми с съветите за хранене, които получаваме в наши дни и не на последно място, те рядко са напълно безпристрастни. Може би поради това сте спазвали един или друг хранителен режим, който не само не е дал резултат, но и е влошил състоянието ви. Може би тялото ви е приличало на черна котия. Може би от години се. Чувствате уморени. Може би се борите с апетита, с увеличаването на теглото или с някое хронично заболяване. Може би сте депресирани, имате проблеми с плодовитостта или се приближавате все повече към диабет тип 2. Може би сте изгубили представа как да се справите с диабет тип 1 или с гестационния си диабет. Може би приемате лекарства за състояние, за което са ви казали, че не можете да направите нищо. Надявам се, от тази книга сте разбрали, че симптомите, които имате, всъщност са мощни послания. Тялото ви говори с вас. Моята цела е да пренеса съвременната обективна наука сферата на действието, да превърна безпристрастните изследвания в реалистични инструменти, да ви въоръжа съзнания за това, как работи тялото ви, и да ви помогна да се чувствате невероятно. Какво ще направите? Ще се вслушате ли в тялото си, ще разберете ли как действа глюкозният лост в пилотската кабина и ще придадете ли на тялото си крайцарска скорост? Надявам се, че ще го направите. През това време не забравяйте, че е важно да бъдете добри към себе си. Надявам се също, че след това ще помогнете на своите родители, брати и сестри, деца, приятели и познати да направят същото. Заедно можем да помогнем на всички да се свържат отново с телата си. Надявам се, че ще ми съобщите как върви. Ще се радвам да чуя как протича вашето пътуване. Свържете се с мен в инстаграм на адрес klyomba.doss. Благодарности! За създаването на тази книга беше нужно цяло село. И то какво село? Бих искала да благодаря на хората от общността Глукос които допринесоха за този труд с данните си за глюкозата, с историите си и с страста си. Тази книга се роди от движението, което изграждаме заедно. Бих искала да благодаря на Сузана Лея, агента на моите мечти, за това, че внесе своя опит, хумор и мъдрост в живота ми. Благодаря на Марк Кеслер и на всички в Слод 2.0 за това, че ме приеха. Благодаря на екипа на Саймени Шустър и на Емили Граф за ентусиазма и отдадеността. Благодаря на Шорт Букс, на Ребека Никълсън и Ауреа Карпентър за силата и всеотдейността. Благодаря и Видън за брилянтните иллюстрации. Благодаря на Робърт Лустик за обратната връзка, от която ужасно се нуждаех. Благодаря на Елиса Бърнсайт, Моята най-добра приятелка и първата ми читателка за духа и любовта ти. Благодаря на Франклин Сърван Шрайбър, че насочи Вселената към мен. Благодаря на Дейвид Сърван Шрайбер за това, че проправи пътя. На моите приятели, благодаря ви, че сте най-добрите и че споделихте това приключение с мен. Дарио, благодаря ти, че улицетворяваш думата «Дар». Благодаря ти, Сефора че ми помагаш през целия ми живот. Благодаря на Алис, Пол, Инес, Матио, Артур, Жасмин и цялото ми семейство. Благодаря ти, татко, за добротата ти. Благодаря ти, мамо, че си моята богиня. Благодаря на Анвойчицки, Кевин Райан и Томас Шърман за това, че повярваха в мен и ме насочиха по пътя ми. Благодаря на всички учени, които проведоха изследвания по света, и на тези преди тях, на чието рамене лежи този труд. Благодаря на Аксел Еселман и Лоран Кохацо за това, че повярваха в тази работа от самото начало. Благодаря на всички в две-три ендими, които оформиха разбирането ми за това, как можем да направим науката достъпна. Благодаря ти, Бо, за помощта, която ми оказа, за да стартирам този лут проект. Завършвайки тази книга, искам да благодаря и на себе си. Благодаря си, че се доверявам на това, което кара душата ми да свети. За това, че се пробуждам и го следвам. Макар, че не беше лесно пътуване, радвам се, че идеята ми избра и се надявам, че съм се справила с нея. Джеси Инчоуспе Глюкозната революция Американска Първо издание Превод Константин Цанков Редактор Русица Ташева Художник на корицата Стефан Касаров Предпечатна Подготовка от Илия Димитрова Коректор Нели Германова Формат 84 х наклонена черта Печатни коли 19 HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта ETI.ME Airsbn 978 ИК Кулибри 1000 София, Ул, Иван Вазов, Но, 36. Имейл колибриете, колибри.биди. www.колибри.биди. www.reversfanses.биди. национален телефон за поръчки. 087602218 Печатница, Инвеспрес.